Робърт Хърти Зона 51. Легендата От Соломоновия храм до мъглите на Валун, те са били навсякъде. А сега са единствената ни надежда. Родени на планета в спиралното рамо на нашата галактика, след една кървава революцията се превърнали в богоубийци, човеци, възстанали срещу тиранията на ирлянците, които ги отглеждали, за да ги пратят в нескончаема галактическа война.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 Пърсивал бе прегърнал краля през раменете и се оглеждаше като обезумел. Найверният от онези рицари, които се бяха събирали около кръглата маса, обвързан с клетва и меч, сега изпитваше пълна безпомощност. Къде е Мерлин? Провикна се той. Ако някой наистина можеше да спаси краля, това бе Мерлин, но от магиосника днес нямаше и следа. Всъщност тък заради Мерлин и светия грал, който според малвата беше у него.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 Една увита в наметало фигура се появи към мъглата. Спри, вещице! Провикна се парсивал и вдигна предупредително меча. Жената замря неподвижно, като дърветата зад нея. Отметна назад черната си качулка и разкри бледо лице, изпито и уморено. Косата й кратко беше черна, късо подстригана, с сивкави кичури. Тя разпери ръце като знак, че идва с но парсивал не свали меча. Оставете ме да му помогна, рече жената. Моргана, пърсивал произнесе името и кратко, сякаш беше проклятие. Никой тук не ти вярва. Къде е Сър Гуейн? Озърна се тя. Мордред го посече, когато се опита да спаси краля. Моргана отстъпи назад, сякаш думите я бяха блъснали в гърдите. Къде падна? Пърсивал кимна в посоката, от която прииждаше Шумотевицата. Там някъде. Сред останалите. Мнозина погинаха днес заради теб и Мерлин. Не осъзнаваш какво говориш, тросна се Мургана и пристъпи към краля. Остани на мястото си, вещице. Той ще умре, ако не ме оставите да му помогна. Пърсивал сведе поглед. Артур бе отворил очи и едва забележи му кимна. Пърсивал се подчини и се отдръпна на страни. Моргана колениче до краля. Ръцете и кратко се плъзнаха по ризницата до мястото, където бе разкъсана от удара. Тя че връстут късна парче от наметалото си и го затъкна в отвора. Груп, но поне за момента ефикасен метод да спрекръвта. Защо ми помагаш? Прошепна едва, чуто Артур.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 Предай сега меча на наблюдателите и те ще довършат започнатото. Коя си ти? Попита Артур. Служеше и на двете връждуващи страни, Предадеме, ме, сетне предаде и мордрет. На кого всъщност служиш? На човеците. Артур помълча няколко секунди, сякаш просмисляше чутото. Ти си наблюдател. Нещо повече от наблюдател, отвърна Моргана. Предай меча на наблюдателя от Авалун. Лицето на Артур трепна. Коя си ти? Повтори той със слаб глас. Моргана не отговори и очите на краля се, се клопиха. Тя напъха още едно парче плат в отвора на ризницата, надигна се и погледна към парсивал. Отнесете го в Авалун. Но на острова има призраци. Възрази стреснат рицарят. Отнесете го, повтори Моргана. Там е едничката му надежда. И вашата също. Тя се отправи в посоката, където може би лежеше Гоен. Къде отиваш? Попита Пърсивал. Да се уверя, че Мордред е обречен. Веднага, щом Моргана се изгуби от поглед, Парсивал издаде нареждане да вдигнат ранения крал. След това се наведе и пое положение на гърдите му меч. Екскалибор – причината за започването на тази война преди няколко години. Въпреки, че бе взел участие и в тази битка, острието му не беше нащърбено, а гладко и наточено. Дръжката не се отличаваше с богата украса, каквато имаха повечето мечове в онези времена, но въпреки това оръжието даваше усещане за власт и сила. Пърсивал загърна меча в металото си, даде сигнал и процесията се отправи на север, към легендарния остров Авалун.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 от процепа шуртеше кръв. Той истина болезнено. Скоро щеше да се превърне в храна на лешоядите. Малко по-нататък моргана прескочи още неколци на тежко ранени войни. Двама от тях вече бяха съблечени от селяците, които мародерстваха на воля в мъглата. Но по-нататък труповете станаха повече. Бяха накупчени по местата, където се бяха срещали двата. Вражески фронта.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 Затворени зад железните брони, противниците трудно се разпознаваха, ковачите работеха не за чести слава, а за пари и доспехите на едните и на другите си приличаха. Ето защо рицарите на Мордрет носеха сини шарфове, а войните на Артур – червени. Моргана видя двама с гербове с урли на гърдите, това бяха водачи от личната охрана на Мордрет. Тези двамата трябваше да ги държи потоко. Рицарите бяха надвесени над нечие тяло. Върху гърдите на ранения бяха инкрустирани летящи дракони. Сумение, каквото нито един майстор на доспехи в Англия все още не владеше. Мордред. Моргана познаваше добре тази броня. Флагера никой не се опита да спре. Тук тя бе своя. Рицарите се отместиха и я допуснаха съвсем близо до зурпатора. Отдръпнете се назад.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 И мордред, като Артур, имаше тежки рани. Тя вдигна на и нацърна в черните му очи, които святкаха от злоба. Мордред. Моргана, кимна той. Къде е гралът? Очите му се извърнаха към шатрата, място, което тя познаваше добре. Той ми принадлежи. Ти не знаеш за какво служи. Зная, отвърна Моргана. Знаеш само легендите и митовете. Знам истината. Мордред смръщи лице. Откъде знаеш? Моргана не отговори. Но без камъните, продължи Мордред, без уримитумин, Митумин, гралът е безполезен. Не съвсем, подметна тя. Инак какво щеше да търсиш тук? Мордред не отговори. Освен това, истинското ми име не Моргана. Мордрет се намръщи отново. Тя се наведе, докато устните и кратко почти докоснаха лицето му. Истинското ми име е Донхат. Родена съм на друг свят, много далече от тук. Тези, на които служиш, управляваха там също, както управляват тук. Но ние, чувеците, ги победихме. Дойдох тук за да помогна на тези човеци да победят теб и твоите господари. Тя впи поглед в него. Мордред, когато познават още като сянката на Спасия. При тези думи тя извади кинжала, скрит под наметалото, и заби острието в шията на Мордред. От раната бликна ясна кръв. Моргана се извърна, завърти острието в полукръг и блокира удара на единния от водачите, докато с другата ръка тършуваше за нещо на шията на Мордред. Когато окървавените и кратко пръсти го уловиха, тя си справи рязко, отблъсквайки нападението на единия водач, докато вторият полагаше на празни усилия да спрекръвта на издъхващия си господар. Моргана бе обучавана от майстори на бойните изкуства. Тя се приведе под меча на водача и заби острието на кинжала под мишницата му, там тялото му нямаше защита от броня. Кинжалът проникна надълбоко и тя завъркя дръжката.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 всичко ще бъде обречено. По-добре да намери тялото на своя любим. Но първо да вземе грала. Тя се шмугна по края един от румавите рицари и влезе в шатрата на мордред. Върху груба дъщена маса бе положен покрит с бяла кърпа предмет. Штом го вдигна, разбра, че е гралът. Сграбчи го, разпори от срещната стена на шатрата с кинжала тъкмо в момента, когато през входа на хлуха разярените рицари, Пъхна се през цепнатината и скоро се изгуби в мъглата. Светлината на залязващото слънце едва проникваше през. Гъстата мъгла застлала трасевището. Моргана крачеше бавно, влачейки краищата на окаляното си на метало. В едната си ръка държеше покрития грал, а в другата готовия за удар кинжал. Миришеше на разложение и смърт. Непрестанно се препъваше в окаляни и окървавени трупове но все още не бе открила Гауейн. Имаше и много ранени, които протягаха към нея ръце, но тя знаеше, че не може да им помогне. Вместо това понякога проявяваше милосърдие, като ги довършваше с ножа. Участ, подобра от тази, която ги очакваше в тресавището. Чу някакъв шум отляво и се обърна натам. Когато се приближи, забеляза три фигури в черни на метала, които си проправяха път през скалната вода.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 Вжести и кратко имаше такава скрита сила, че той замълча. Знаеш толкова малко, самозвани Мадьоснико. Невежите не бива да вземат инициативата. На това Мерлин нямаше какво да отвърне. Да си виждал Гуейн? Попита го тя. Мерлин посочи наляво. На около 50 на метра има няколко тела. Придворни на Артур и съратници на Мордрет. Вероятно това е била срещата на двете вражески линии. Предполагам, че там ще откриеш и Гоейн. Но къде е Артур? И Мордред? Не ги намерихме сред труповете. Моргана отмести поглед от Мерлин и изгледа двамата, които го придружаваха. На гърдите си носеха медалюни с изображения на пирамида с отворено око. Наблюдатели, които бяха нарушили клетвата си само да наблюдават. От загриженост ли питаш? Гралът и мечът отвърна Мерлин и кимна към предмета под наметалото и кратко. Къде са? Артур все още държи екскалибор. Пърсивал ще го отнесе в авалун. Агралът? Моргана вдигна покривалото на странния предмет. Беше златен съд с форма на пясъчен часовник, висок 40 см и в двата края широк 20.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 Паднаха на колене и склониха глави в знак на благоговение пред свещената реликва. Боях се, че мордред го е отнел, въздъхна Мерлин. С нощини нападнаха водачи и го взеха. За малко да го загубим, рече Моргана. Тя плазна ръка по една от плоските златни основи. Кожата и кратко настръхна. В основата се появи отвор с широчина 15 см.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 Живея на тази планета от много време. Стояла съм под сянката на големия купол в Атлантида. Видях разрушаването и кратко по време на великата гражданска война между аирлянските богове. Дойдох в Англия, за да организирам бунтовните жреци, които станаха първите наблюдатели. Бях свидетел на издигането на първия камък на Стунхенч. Сражавам се с тези създания, аирлянците, и с техните слуги.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 но само когато настъпи подходящият момент. Когато сме готови да се изправим срещу унези, които управляват чрез сенките. И кога ще бъде това? Попита Мерлин. Моргана въздъхна. След много време, за жалост. Отвъд представите ти на просто смъртен. Тяпах на ръка под наметалото си и извади верига, на която висеха два предмета. Единият беше метална фигурка, изобразяваща две молитвено сключени ръце. Вторият бе медалион като тези, които носеха мерлини останалите, но за разлика от тях бе от злато. Познаваш ли го? Чел съм за него, прошепна мадьосникът, който все още обмисляше чутото. Това е символът на водача на нашия орден. Писано е, че е изчезнал много отдавна. Но не е, отвърна Моргана. Аз изчезнах с него.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 Достатъчно е да се огледаш, продължи Моргана, за да видиш какво става, когато се месиш в работи, които не разбираш. Артур не е този, за когото го мислиш. Нито Мордред. Те не са чувеци. Артур, поде Мерлин, но млъкна, когато много необясними неща от последните десетина години изведнъж намериха отговор. Още не е време, рече Моргана. Ти се провали и заради теб загинаха мнозина. Сега ти се пада отговорността да поправиш стореното. Ще правя каквото ми кажеш, покори се Мерлин. Моргана му протегна грала. Вземи го. Сетни иди до Авалон и вземи екскалибор. Ще го намериш при един наблюдател, който живее там. Казва се Берин. Пъхна ръка под наметалото и извади пергаментов свитък,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 И ти ще го направиш. Това е благородна мисия, достойна за магиосника на Артур. Тя сгъна на пергамента и му го тикна в ръцете. Сетне си извърна рязко и отново се отправи към центъра на полесражението. Тук труповете бяха скупчени по три един върху друг, а песечливата почва отдолу бе пропита с кръв. И с въздуха се носеше тежка, задушлива миризма. Моргана заобикаляше внимателно убитите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 невиждащо втренчени в небето. Най-тежкият удар бе попаднал върху гърдите му, разичайки тялото му отпред хоризонтално точно над гръдната кост. Тя повдигна горната част на бронята и извика от мъка, когато откри, че острието бе минало и през неговата кългърлица. Двете молитвено сключени ръце бяха пресечени. Огърлицата бе унищожена. Да свърши по такъв начин, след.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 Оградена с 6-метрови дебели стени, дълга над 2 километра и широка 800 метра, разположена сред равна долина. Вътре върху грамадна метална шейна лежеше аирлянският кораб Майка. Металният кораб бе дълъг километр половина и широк 400 метра. Вършната му обшивка също бе от черен метал, но сега бе надупчена и прогорена от оръжията, с които го обстрелваха. Зад стените бе отрупано огромно множество. Стотици хиляди човеци едва шепо оцелели от многомилиардната армия. Водеха ги няколко екипа от богобийци, въоръжени с единствените оръжия, които можеха да унищожават завинаги аирлянските врагове. Донхат се намираше точно зад предната линия от богобийци, когато те започнаха да пробиват с насочени взривове отвори в стената на бункера. Тя не беше богобиец, а учен, но знаеше, че трябва да е с първите. Налагаше се да действат умело, за да отнемат инициативата от притиснатия противник. Първият, който се промуши през зривния двор, бе убит на място от злати слъч. Същата съдба сполетя и втория. Третият пъхна долото на оръжието си в отвора и пусна няколко от коса на сляпо. Богобийците действаха в екипи от по двама души единият бева с. Автоматично оръжие, а вторият смеч. Странна, но необходима комбинация, за да могат да се справят с ирлианците. Дон Хат се приближи към стената. Името и кратко означаваше, че е най-голямата дъщеря на Дон, един от първите водачи на въстанието. Той бе разпънат на ексобразен кръст от жреците, които служиха на своите чуждопланетни господари и на техните омразни водачи. Сега както жреците, така и водачите бяха изтребени. Намираха се пред последното огнище на Ирлянската защита и с унищожаването му щяха да премахнат властта на пришълците. Следващият екип от богоубийци се промуши през отвора. Този път не ги посрещнаха с огън, изглежда стрелбата бе дала резултат. Донхат ги последва. Мъжът с пушката стрелеше в движение, прескачайки трупове на избити пришълци. Изстрелите му бяха насочени към последния пришелец в помещението.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 Върху острието бе нанесен слой, който прогаряше краищата на раната и възпрепятстваше регенерирането на клетките. Домхът се огледа и забеляза други подобни отвори, през които нахлуваха нови екипи-богоубийци. Корабът майка, крайната цел на тази атака, бе точно пред тях. Мъжът с пушката бе оцелен със златист лъч от един айрлянец, който се спотаиваше между краката на шейната. Донхат се стрелна напред и сграбчи пушката. Опря приклада в рамото си и стреля така, както я бяха учили. Айрлянецът отсреща с трополи с димящи рани в гърдите. Пришелците бяха притиснати в капан. Корабът майка не можеше да излети, тъй като човеците вече бяха взели под свой контрол. Главният страж, който контролираше изстрелването. Освен това, бяха разрушили хищните ногти.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 Вторият богообиец я застигна и се забави, колкото да довърши пришелица, когото бе простреляла. Беше едър ак мъж с дълга черна коса, която се спускаше до раменете. Лицето му бе като издялан от скала, между дясното му око и брадичката се извиваше зловещ белек. Гулкмай, представи се той, докато шареше с ръка по металната повърхност на крака. Донхат Тя правеше същото. Скоро напипа една вдлъбнатина. Ето тук. Тя сграбчи окачания на шията и кратко медальон и го притисна в вдлъбнатината. Върху стената се полявиха очертанията на врата, висока 3 метра и широка метри половина, която се плъзна в страни. Отзад имаше шахта на сенсор. Да изчакаме подкреплението, предложи Гуалкмай. Донхат поклати глава. Не можем да чакаме. Пришелците ще взривят кораба. Ако избухне, ще унищожи целият континент. Трябва да узнаем истината. А игралът сигурно е вътре. Тя влезе в шахтата. Голк мая последва, без да се двуми. Вратата се затвори и те се понесоха нагоре. Бъди готов, предупреди го Донхат. Скоро асансьорът спря. Голк изруга,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 Други коридори пресичаха този на равни интервали. До скоро част от огромна армия, сега двамата се чувстваха изолирани. Донхат бръкна подризата си и извади на вид на лист. рулолист. Гуалк май проследи движението и кратко, но отмести очи, когато тя го погледна. За своя изненада Донхат откри, че си изчервява. Тя нервно. Отметна коса. Един от нас загина.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 За разлика от предишния сансьор, този се движеше с шеметна скорост. Шахтата, през която се спускаха, имаше черни, метални стени. Опряна на рамото на Голкмай, Дунхат усещаше топлината на неговото тяло. Една капка подсут от челото му и тупна на ръката и кратко. Коленете им се огънаха, когато платформата рязко спря. За ги стени изчезнаха и те се озуваха в просторно помещение. Под тях бе извития търбух на кораба. Залата обхващаше цялата долна част на кораба майка. Покрай стената имаше дълга редица машини. «Там!» Извика Донхат и в същия миг вдигна пушката. На около стотина метра от тях аирлянец стоеше на плота на една от машините, средата на която заеше тесен отвор. Донхат пусна един откус. Но се бе прицелила твърде ниско и куршумите отскочиха от металния пот. Съществото не им обърна никакво внимание, сякаш не ги забелязваше или не можеше да преустанови онова, което правеше. Донхат натисна спусъка отново, но оръжието бе празно. В бързината бе забравила да вземе резервния муниции от сразения богоубиец. Без да се колебае. Гуалк май се втурна към ирлянеца. Донхат го последва. Захвърли непотребното оръжие и извади къс черен кинжал. За да стигнат до арлянеца, трябваше да преминат по тясна метална стълбица. Глалк майпръв се изкачи и запрескача от плот на плот, Донхат го следваше отзад. Пришелецът вдигна глава и забеляза приближаващия се противник. Не беше облечен като аирлянските войници. Носеше дълга бяла роба, синелек и многоцветно наметало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 След това завъртия Граала наопаки и направи същото от другата страна. Гуалкмай прелетя с един скок последните няколко метра и вдигна високо меча. А Ирлианицът вече държеше Граала над отвора. Още във въздуха Гуалкмай замахна с меча хоризонтално и острието отсече главата на Ирлианеца. В същия миг Донхат се хвърли с протегнати ръце към Граала. Но дори в този финален миг на смъртта тялото на ирлянеца изпълни своя дълг. Пръстите му се разтвориха. Донхат закъсня с частица от секундата. Златният предмет полетя надолу и изчезна. Тя падна и едва не го последва. После надзърна в отвора. На около пет метра по-надолу се виждаше пулсиращ поток от златиста енергия. Гралът падаше право към него. Последва ярко изригване и целият кораб се разтърси в продължение на няколко секунди. После гралът изчезна. Кожата върху лицето на Дунхат бе зачервена и покрита смехури от изригването, при което бе разрушен гралът. Намираше се в контролната зала на кораба майка, помещението бе изпълнено с богоубийци и учени. Възтургът от победата над пришълците бе помрачен от новината за загубата на Граала и мнозина сега и кратко хвърляха окоризнени погледи. Вината беше моя, обяви на висок глас Гуалкмай, за да го чуят всички. Не биваше да нанасям онзи прибързан удар. И да се беше забавил, той пак щеше да хвърли Граала, възрази Донхат. Аз закъснях и никой не е виновен, намеси се друг глас. Това беше възрастна жена с черна роба, пристегната със сребърен колан. Жената седеше в инвалидна количка, която току-що бяха вкарали в залата. Всички сведоха глави в знак на уважение. Името и кратко бе енан и бе водач на човеците. Беше изгубила краката и ръцете си преди много години, след като ирлянците я бяха разпънали на кръст и я бяха оставили на милостта на лешоядите. Бунтовниците се бяха добрали до нея още същата вечер и я бяха освободили, но не можаха да спасят обезкървените и краткокрайници. Енан огледа всички в залата. Успяхме да направим онова, за което дори не бяхме мечтали, заговори тя. Победихме, а ирлянците. Вече сме свободни. Кимна едва забележимо с глава към младата жена, която тикаше количката, да откара в центъра на залата. Идвам право от штаба на учените. Успели са да проникнат в паметта на главния страж. стаята се възцари мълчание. Всички очакваха да узнаят истината. Донхат тръпнеше от страхи. Нетърпение. Никой не знаеше кога са се появили аирлианците на тяхната планета и как са взели под свой контрол. Познанието бе изгубено в мъглявото минало на техния роден свят. Някой твърдяха.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 И не са завоеватели, които са ни превърнали своя подчинена раса още в далечното минало. След тези думи се възцари пълна тишина. А ирлянците са ни довели тук. Донхад се пресегна несъзнателно и хвана ръката на Гуалкмай. Беше потресена отчутото. Никога ни кратко бе хрумвало, че расата и кратко може да се е появила на съвсем друга планета. Винаги сме знаели,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 Прошепна някой в тълпата. Енанкимна. Това бе ключовият въпрос и отговорът никак не ни хареса. Аирлянците са били въвлечени в междузвездна война с друга раса, която официално наричали гъмжилото, а неофициално древния враг. Тази война е започнала много отдавна и е обхванала няколко галактики. Мащабите и кратко надхвърлят всички граници на нашето въображение.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 Тя кимна към екрана. Защото съдбата им може да е дори по-лошо от нашата. Пръстите на Дунхат стиснаха тези на Гуалкмай. Ето защо предлагам да възстановим този кораб до напълно функционално състояние. Ще донесем тук рубиновата сфера, която пленихме преди година, тя ще ни осигури необходимата енергия. Ще подберем отряд от богоубийци и учени, които ще преминат. Специална подготовка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 Ето, че дойде и денят на отлитането. Преди самия старт войниците разшириха охранявания периметър, тъй като се бе струпала огромна тълпа. Едни настояваха да се сбогуват с близките си, други – да бъде спрям полетът. Донхат и Гуалкмай вече бяха настанени в помещенията, където щяха да живеят по време на полета заедно с останалите. Десет години замислено произнесе Донхат.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 Издигна се и набра скорост през замърсената атмосфера на планетата, докато най-сетне достигна космическия вакуум. Единственото, за което се молеха пътниците, бе да не бъдат засечени от гамжилото и този страшен враг да не се поляви в околопланетното пространство. Ето защо между звездният двигател бе включен едва на втората година от полета. След страховити изблик на енергия, ярък като изригването на свръхнова, корабът се понесе със скорост.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 може би унищожена от собственото си страшно биологическо оръжие. Изглежда и други космически раси се бяха изпречвали на пътя на гъмжилото и ги без полетяла същата участ. Само аирлианците досега се бяха съпротивлявали успешно. Всяко насекомо в гъмжилото представляваше сивкава кава сфера с диаметър около метъри и множество очи, разположени върху цялото тяло.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 че това наистина е планетата, от която бе излетял корабът Майка. За своя изненада обаче той не откри никакви следи от аирлянците, враг, с който насекомите воливаха от незапомнени времена и който бе построил кораба Майка. Бе прието решението, че по някаква причина аирлянците се избягали от тази планета и се изоставили недоразвитите и надарени с ограничена интелигентност създания. Ръсата, която в момента обитаваше планетата, не представляваше никаква заплаха за гъмжилото, по всичко изглеждаше, че тя ще отмре от само себе си след едно или две поколения. Нищо ново за разузнавача на гъмжилото присъствал на смъртта на много други раси. 60 години след старта на кораба майка синът на Донхат и Гуалкмай бе все още жив, макар и вече старец. Имаше смътни спомени за своите родители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 който не му даваше покой от много време, защо са го изоставили родителите му? Какво толкова има сред звездите, че да е по-важно от семейството? По времето, когато бойното ядро на гъмжилото се поляви в околностите на планетата, синът на Донхат и Гуалк май вече бе прикован към инвалидна количка. Ядеше съвсем малко и тялото му бе измършавело. Той знаеше, че краят му е близо.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 Близо 2000 десантни кораба се спуснаха върху повърхността на планетата като черен дъжд. Всички се приземиха едновременно, разтвориха врати и пуснаха навън към Синът на Дунхад и Гуалкмай видя с очите си как един от корабите кацна наблизо. Когато се гледа онова, което излезе отвътре, сърцето му спря да бие и той издъхна на място. Беше един от щастливците.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 както установяваха всеки път, когато ги наближаваха на почтително разстояние и пръщаха разознавателни капсули. Забодърстващи екипаж на планетата бяха изминали 80 години, но за спящите Донхат и Голкмай това бе само миг. Най-сет не дойде денят да ги събудят. В контролната зала им съобщиха, че приближават система. От девет планети и вече летят със субсветлинна скорост.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 Закачи едната на шията си, а втората подаде на Гуалкмай. На нейната се поклащаше златна пирамидка, от която нацърташе око, а също и ка устройство с форма на молитвено вдигнати ръце. На веригата на Гуалкмай имаше само ка. Ще ти стигне ли времето да актуализираш твоята ка преди кацане? Попита го тя. Или ще го направиш долу? Гуалкмай погледна контролното табло. Да го направим сега. Има време, докато влезем в орбита. Зад двете пилотски кресла имаше по един от черните аирлянски цилиндри. По размери наподобяваха спалните контейнери за дълбоксън, само че в единия край имаха пултове. Във всеки от цилиндрите лежеше по едно тяло, клонинги на Дунхат и Гуалкмай. До задната стена имаше прозрачни контейнери със зеленикава течност,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 Тя изхлузи веришката от врата му и нагласи фигурката върху две малки в за двете ръце от дясната страна на полта. Свет на оранжев индикатор, устройството бе задействано. Донхат нагласи един от шлемовете на главата на Гуалкмай, след това натисна няколко последователни шестоъгълника на таблото. От вътрешната повърхност на шлема в мозъка на Гуалкмай проникнаха на носонди. Бяха толкова тънки, с дебелина едва няколко. Молекули, че не предизвикаха никакво усещане, нито пък оставиха след себе си някакви белези. Спомените и натрупаният опит на Гуалкмай бяха прехвърлени заброени мигове в негова така. Веднага след това наносондите се прибраха. Донхат свали металния шлем и го върна на главата на клонинга в цилиндъра. След това Гуалкмай повтори същата процедура с Дунхат и така дветека бяха актуализирани до този момент. Веднага, щом се приземим, поде думхат, но се поколеба. Да, Поткания Гуалкмай. Ще намалим до минимум енергоконсумацията на кораба. Телата ще се съхранят, но поддържането на нашите спомени в главния пулт ще изисква твърде голям разход на енергия. Беше обмисляла този въпрос от известно време. Искаш да кажеш, че спомените ни ще се съхраняват само в нашите. Ка. Да.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 Това не влиза в задачата ни, припомни Гуалкмай. От нас се иска да разкриема ирлианците, за да могат тези човеци да ги победят, без да преживяват страданията и загубите, през които преминахме ние. И все пак, поде Дунхат, но млъкна. След като навлязоха в ниска орбита около планетата, те обиколиха няколко пъти, изучавайки внимателно повърхността и кратко. Вече не се съмняваха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 с които да могат да се бият срещу айрлянците, отбеляза той. Бихме могли да им помогнем да ускорят този процес. Гуалк май насочи кораба към голям остров на северо от столицата на аирлянците. Прелетяха над южния му бряг и продължиха към вътрешността, докато стигнаха широка и затревена равнина. Небето беше прихлупено и посивяло. Дълбока река прорезваше в каньон равнината. Гуалк май снижи кораба, чиято обшивка се бе зачервила от триенето в атмосферата. Описа няколко кръга на травнината, търсейки най-подходящото място. След като го откри, полетя на север към планината и застина над няколко огромни канари в нейното подножие. Тук включи ръжещия лъч и придаде на три от канарите правоъгълна форма. След това използва прехващащ лъч с който повдигна трите каменни правоъгълника и ги повлече след кораба. Върна се отново в равнината и положи каменните блокове на около 50 метра от брега на реката. След това спусна кораба в реката, докато водите и кратко покриха долната част на «фимбар», а топлината, която се излъчваше от корпуса му, предизвика парни изригвания. Носът на кораба опря в брега и двигателите му изреваха при натиска.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 Бяха облечени в черни комбинезони с герба на революцията на гърдите. Е, ще започваме ли? Попита Галкмай. Донхат кимна. Те се надигнаха бавно и се. Приближиха до стълбата към люка на покрива. Галкмай си скатери пръв и отвъртя люка. Въздухът напусна вътрешността с шумно съскане. Той вдигна глава и на лицето му паднаха няколко едри капки. Усети на на своята спътничка и изкачи последните няколко стъпала. Двамата се изправиха върху покрива на кораба. Дъждът се усилваше и се стичеше от косите им. За първи път, откакто бяха напуснали своя свят, двамата дишаха на от кораба, а истински въздух. Изведнъж ги завладя неописуем възторг. Донхат вдигна ръце и започна да танцува. Галк май я наблюдаваше с усмивка. Двамата изгубиха няколко безценни минути на радост, преди да се върнат към задълженията си. Гуалк -май се прибра в помещението и извади навън огромен вързоб със специална мрежа, която разпъна върху двигателите в кърмовата част на кораба. Дон се присъедини към него и двамата заедно покриха целия кораб с маскировачната мрежа, с която се бяха сдобили от ирлянците. След като приключиха, Дон Хат скочи от корпуса на кораба сред тревата. Свали си бутушите и пристъпи бавно с боси крака върху влажната почва. Гуалк май се върна в кораба. С помощта на Ефимбар той повдигна отново каменните блокове и ги разположи над входа на пещерата, която бе изровил. Два от блоковете стърчаха нагоре, а третият бе положен върху тях като трегер. После вкара Фимбар в пещерата, измъкна се навън и срина входа с експлозиви.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 Или само за да утвърдят господството си над колонията. Хората извън Атлантида бяха като пуснат на свобода добитък. Те не знаеха почти нищо за ирлянците, освен скърдните сведения от легендите и песните. Вориваха помежду си, племе срещу племе, което вероятно бе изгодно на пришелците. Историята на планетата на Донхат и Гуалкмай безходна. Донхат си даваше сметка,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 така и с да управляват своя кораб дори в най-бурни води. Езикът им бе различен от този на местните, но както и всички останали езици бе произлязал от ирлианския. Гуалкма изпечели уважението им, след като предизвика водача и показа равни на неговите умения. Духът знаеше, че нейният партньор се бе постарал да прикрие истинските си способности и че всъщност би могъл с лекота да го победи. Съвсем естествено, след като и двамата бяха обучавани от специалисти с хилядолетен опит. Отправиха се на път в студен и дъждовен ден. Моряците, които много покъсно щяха се на рекат викинги, разпънаха платна и извърнаха нос на кораба право на запад, докато стигнаха един провлак, който разделяше големия остров от друг по-малък. Пътешествието до земята, която някога щеше да получи названието Ирландия, им отне три дни.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 Така няколко часа след смрачаване двамата се озоваха на скалистия бряг. На раздяла Донхат щедро възнагради моряците с злато. Двамата с Гуалкмай изпроводиха с очи кораба, който бързо се стопи в здрача. Намираха се в сърцето на аирлианското могъщество на планетата, въоръжени само смечове и кинжали. Изпознанието за истинската природа на ирлианците. В началото не бързаха.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 Тъкмо в тази група Донхат и Галкмай се внедриха постепенно. Гуалкмай бе прият бързо заради бойните си умения. За Донхат бе потрудно, но все пак и нейните умения надвишаваха тези на тукашните хора. След няколко години, и двамата заемаха високи постове в търговската иерархия. Донхат обикновено се занимаваше с осъществяване на сделките. Така и двамата имаха възможност да пътуват свободно и да общуват с различни хора.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 преди да преминат към конкретни действия. Донхад знаеше, че е невъзможно да подкупят жрец или водач. Хората, влизали в пряк допир с ирлянските стражи, бяха като програмирани машини, волята им бе прекършена и те следваха само въведените в тях заповеди. Бяха избили много такива на своята планета. Но освен тези доверени жреци, властта на ирлянците се опираше и на мнозина, които служиха по други причини вяра, пари. Богатство. Това бяха помалуважни свещенослужители, войници, работници, отговарящи за поддръжката на вътрешния град. Тък му сред тях Донхат се заеда търси подходящия човек. И след 6 години успя да го открие. Казваше се Джоб. Беше един от молителите, но с достатъчно дълъг стаж скоро да бъде прият за жрец и да бъде отведен в храма за среща със стража и да стане жрец. В началото всичко това го правеше неперспективен, тъй като скоро аирлянците щяха да му промият мозъка. Но! Джоб имаше дъщеря, която обичаше непомалко от аирлянските богове. Молителите не можеха да имат семейства, но от няколко години Джоб се бе свързал тайно с една жена, която обичаше. Съзнавайки какво е наказанието за прелюбодейство с молител, жената бе избягала веднага след раждането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 в навечерието на ръкополагането на Джоб. Всичко това Дон Хат узна от един търговец, който кръстосваше вътрешното море с рибарска ладия. Беше малко преди зазоряване и Дон Хат се намираше в една моряшка кръчма. Мъжът току-що се бе върнал от плаване до вътрешния остров, където бе разговарял с Джоб. Молителят го бе разпитвал отчаяно дали хората от външните острови не познават някои чудодейни билета, които да помогнат на дъщеря му.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 Омотани в прашни разръфани на метала, Донхат и Гуалкмай се притаяха в сянката на стената и впериха погледи към терасата, на която се бяха полявили два майрлянци, заобиколени от жреци. В подножието на кулата вече се бяха изправили на молители с червени роби. Един от жреците започна да чете имената им и молителите пристъпваха прага на портата в подножието на кулата. Когато произнесоха името на Джоб, не последва отговор. Това бе знакът, който Донхат чакаше. Двамата с партньора и кратко се шмугнаха в една странична уличка и се отправиха към къщата, където според търговеца се бе настанил Джоб. Откриха го вътре, надвесен над истиналото тяло на си. Лицето му бе бледо, набраздено от сълзи. Нямаш много време. Рече Донхат още щом прекрачи прага. Джоб не отговори, дори не вдигна глава.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 които им служат. Убили са два пъти, първо, като се е разболели, а после, когато ти отказаха да приемат на лечение. Голкмай се наведе и подхвана безжизненото телце. Аз ще се погрижа за нея. Ще уредя погребението. Защо? Премигна Джоб. За да можеш да се отмъстиш, заяви Донхат. Тя се приближи към стената и свали червената руба от закачалката. Когато дойдат, ще им кажеш това, което аз ти казах. Иначе ще те убият. Но Джоб не знаеше какво да отговори. Отведат ли ме в двореца, ще ми изправят пред златната пирамида и тогава ще бъда техен. Донхат бръкна в раницата си и извади сребърна веришка. я на главата на Джоб и я скри в косата му.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 Отвърна Донхат. Врагове на ирлианците. Ще ти помогна да отмъстиш за дъщеря си. Аз също изгубих детето си заради тях. Те не са богове, нали? Не са. Точно от това се борях. Още по време на обучението. Полесно е да повярваш в обратното, но аз се съмнявах. Всички ние, молителите, се боряхме от жреците и водачите. Кажеш ли нещо срещу тях, отиваш на кръста. Един от моите другари пострада жестоко. На първо време ще е най-добре да се преструваш на вярващ, увери го Донхат. А за останалото ще се погрижим ние. Трябва ни помощта ти. Джоб се изправи и взе робата. Загърна се в нея и нахлупи качулката. След това отида при Гуалкмай и целуна чълцето на издъхналата си дъщеря. Трябваше да спасят, прошепна той. Ще си платят за това. Джоб се върна в къщата след три седмици. Носеше бяла руба с сребърни ресни, знак, че вече е жрец. На шията си имаше сребърен медален с изображение на оков триъгълник, ключът за достъп в храма на двореца. Донхат бе прекарала тези три седмици в тревожно очакване. Сребърната веришка бе устройство, открито от сънародниците и кратко в кораба майка, в една ниша близо до главния страж. Според учените предназначението и кратко бе да осигурява безпрекятствена работа на техниците, обслужващи стража, докато се намираха в телепатичното му поле. До сега обаче не бе изпробвано от човеци, та не знаеха дали ще успеят с плана, докато Джоб не се появи на вратата. Като предпазна мярка двамата с Гуалкмай се бяха разделили. Той бе взел линейната, в случай, че нещата не тръгнат според плана. Джоб затвори вратата зад себе си и се изправи срещу нея, скръстил ръце на гърдите си. Всичко е както ти каза. А ирлианците ни използват. Тя въздъхна облегчено. Нито един водач не би говорил така за ирлянците. Джоб вдигна ръце и свали сребърната веришка от косата си. Повече не ми е нужна.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 Изминаха 30 години. Пътуване до Англия. Регенериране. Завръщане в Атлантида. Дори да бе изненадан от младежкия им вид, когато един ден ги завари да го очакват в скромния му дом, Джоб не го показа с нищо. Времето не се бе смилило над него. Лицето му бе насечено от дълбоки бръчки. Косата му бе окапала. Тялото му се бе сгърчило от тежеста на годините. Айрлянците бяха изцедили жизнените му сокове, и Донхад не се съмняваше, че замяната му вече се готви. Стайчката, където бе живяла дъщеря му, бе същата. Застлано легло, голи стени. Само дрехите му се бяха променили. Сега носеше черна роба с сребърен колан и няколко червени ленти на десния ръкав, сочещи по-висок ранг. Виждам, че си се издигнал, отбеляза Донхад. Направих, каквото поръчахте, отвърна Джоб Оморено. Разбрах, че си станал управител на един от храмовете, рече Донхат. Това е много висок и отговорен пост. И ти осигурява широк достъп. Да за един обикновен човек кимна Джоб. Какво става с ирлянците? Попита Гуалкмай. Джоб го погледна. Чували ли сте за черните цилиндри? Ваните, в които спят и се регенерират? Попита Гуалкмай. А ирлянците ги използват? Не, прекъсна го джоб. Говоря за онези хибриди, които поставят в черните цилиндри. Знаете ли за какво ги използват? Хибриди ли? Повтори Донхат. Лицето и кратко бе пребледняло. Получовеци полуирлянци, оточни джоб. В жилите им тече тяхната кръв. Но за това не знае нито един от жреците. А също и за жените, които отвеждат в подемията на храма, където живеят айрлианците. Нито една от тях не се е върнала до сега. Аз зная, заяви на очаквано Дунхат и Гуалкмай я е погледна очудено. Там долу ги отглеждат, продължи Джоб. Специално подготвени жреци. Човеци. Но с отрязани езици. За да не могат да разказват какво са видели. Той очевидно изпитваше на охота да продължи. Разкажи ни какво друго си научил, подкани го Донхат, по-скоро за да смени темата. Както ми казахте преди много години, те не са богове, заговори джоб. Те са демони. Сешават се с човешки жени, а потомството поставят в черните цилиндри. После, веднъж месечно,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 Други богове, ето кой, произнесе с нарастваща увереност Донхат. Какви други богове? Навъда се към нея джоб. Тукашните ирлианци са част от по-голяма група, обясни Донхат. Нещо като преден пост. И значи трябва да изпращат доклади, нали? Обърна се тя към Гуалкмай, който бе военният специалист. Гуалкмай свира мене. Логично. Това би било нормалната процедура за действие. Ами ако предният пост замлъкне? Попита Донхат. Изпращаш някого да провери какво става. А ние познаваме техните средства за комуникация, замислено поклати глава Донхат. Това е по-скоро по твоята част. Помниш ли, наидване засякохме предавател за излъчване към открития космос? Но само предавател, самите съобщения се изпращат. От тук. От главния страж. Тя се обърна към Джоб, който напрегнато следеше разговора им. Нали знаеш къде е червената пирамида, главният страж? Джоб кимна. Е, къде е? В храма, на най-свещеното място. Високо горе, в кулата. А мечът, който го контролира. Екскалибур? Попита Джоб. Така ли го наричате тук? Да, нека бъде екскалибур. Пъхнате в един кристален камък пред червената пирамида. Отвърна Джоб. Колко са самоуверени? Промърмори Донхат. Ще можеш ли да ни отведеш там? Кога искате да го направим? Отвърна с въпрос Джоб. Тази нощ... Когато наближиха храма, Донхат подаде една сребърна веришка на Гуалкмай. Носи я за всеки случай, прошепна тя. Той я взе и я нагласи в косата си. Донхат извади още една и я постави на своята глава. Бяха облечени с жълтина метала, каквито носеха пазачите на храма. На металата и фактът, че бяха придружени от един от върховните жреци, щяха да им осигурят достъп в храма,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 На няколко пъти Джоб използва медалюна си, за да отваря преградилите пътя им плъзгащи се. Врати Когато и последната стена се отмести, те се озуваха в конусообразно помещение, насред което върху черна платформа се издигаше триметровата пирамида. Повърхността и кратко сияеше, сякаш излъчваше пулсираща енергия. Гуалк Май протегна ръка и спря Думхат, която бе понечила да продължи напред.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 Донхат пристъпи напред и положи ръка върху дръжката на меча. «Какво правиш?» Извика приглушено Гуалкмай. Донхат не отговори, втренчила поглед в сияещата повърхност на компютъра. Само вдигна ръка и провери дали сребърната веришка е още косите и кратко. «Ако го изключиш, те веднага ще дойдат, предупреди я Гуалкмай. Не можем да се борим срещу тях». Ще ни убият и пак ще го пуснат. Донхат знаеше, че е прав. Но нямаше сили да вдигне ръка. Мечът беше ключ. Ключ за достъп към главния страж, който бе сърцето на аирлянската мощ. Тя позволи на Гоалкмай да вдигне ръката и кратко дръжката. Не виждам ножницата, рече, докато се оглеждаше. Стражът ще бъде изключен само ако мечът бъде прибран в ножницата.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 Тя бе единственият учен на тази планета и това бе нейна задача. От повърхността на пирамидата се надигна златисто сиение, което обгърна тялото и кратко. Донхат се изпъна и пред погледа и кратко преминаха поредица от видения. Планети. Величествени космически сражения между кораба Майка и хищни ногти на ирлянците и бойния драна Гъмжилото. Имаше и други космически раси. Някои от тях волюваха се ирлянците.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 Но извън територията и кратко пришълците избягваха всякаква посериозна намеса. Очакваше се второ ниво да бъде достигнато след неколко стотин години, и то само с одобрение от централата. Когато приключи, Дон Хат срещна известни затруднения при прекъсването на контакта с главния страж. В началото не можа да отдели длани от повърхността на пирамидата. Тя извърна глава и умолително погледна Гуалкмай. Едва с негова помощ, тялото и кратко се отдалечи от пирамидата. Приключи ли? Донхат едва намери сили да кимне. Тримата побързаха да се отдалечат от стража и заслизаха надолу по спираловидната стълба. Донхат очакваше всеки момент да чуе тревожния сигнал на алармата, но това не се случи. Излязоха от храма и се отправиха към къщичката на Джоб. Сега какво? Попита той след като влязоха вътре. Сега ще чакаме отвърнат Донхат. Колко време? Донхат и Гуалк размениха погледи. Те знаеха колко време им бе нужно, за да достигнат до тази планета на борда на кораба Майка. И двамата предполагаха, че ще изминат много-много години преди айрлианците да реагират на изгубения контакт с Земята. Във всички случаи повече, отколкото щеше да живее Джоб.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 След това прехвърли оръжието в ранената ръка и го заби в дясната. Донхат понече да му се притече на помощ, но го е спря. Негово е правото да избира. После избута към вратата, а Джоб рухна на леглото, чието завивки бързо подгизваха от кръв. Очите му се затвориха. Има и пострашни неща от смъртта. Пет миналото, десет хиляди години, парахара. Тъмнина. Донхат се събуди в непрогледен мрак. Опита да повдигне дясната си ръка, но установи, че е завързана. Не без усилия освободи и двете си ръце. Огледа се и постепенно осъзна, че се намира в тясно затворено пространство. Сърцето й кратко блъскаше като лудо. Тя се извина страни и докосна хладен метал. Премигна изплашено, дори не знаеше дали не е изгубила зрението си. Опита се да си припомни как е попаднала на това място, но мислите и кратко бяха замъглени и объркани. Къде беше Гуалкмай? Защо не бе до нея? Опря глани в металния капак на главата си, но той дори не помръдна. Гуалкмай. Извика тя немощно. Затвори очи и се помъчи да се съсредоточи. Къде беше? Какво бе станало?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 Жрецът Джоб. Джоб, който се бе самоубил. И тя си спомни всичко. Намираше се в ирлянския цилиндър на борда на Финбар. Току-що се бе събудила от хибернационен сън. Небес усилия овладя дишането си. Гуалкмай беше наблизо в съседния цилиндър. Сигурно и той скоро щеше да се събуди. Бяха нагласили контролните уреди за 500 завъртания на планетата около Слънцето. Малко преди момента, когато липсата на съобщения от Земята щеше да бъде засечена и ейрлянците щяха да пратят кораб. Най-сетне напипа копчето. Сърцето и кратко бързо се успокои, когато похлупакът се повдигна. Нахлуването на. Светлината напълно я заслепи. Остана неподвижна още няколко минути за да се адаптира. След столетия непрогледен мрак, очите и кратко бяха изгубили способността си да различават светлината. Използва това време, за да свали масажиращите пластини от ръцете и краката си. След това седна и внимателно отвори очи, за втори път. Заобикалише я познатата каюта на Фимбар. В дясно бе цилиндърът на Похлопа Похлупакът все още бе спуснат. Тя се усмихна. Гуалк май винаги се събуждаше по-бавно от нея. Тя смъкна мускулните стимулатори от долната част на тялото си и се прехвърли през ръба на цилиндъра. Беше студено. И влажно. Донхат потрепери и дръпна един халат, закачен на цилиндъра. Нахлузи и чифт кожени сандали. Доближи се до цилиндъра на Гуал Кмай и в същия миг по хлопа, се повдигна с тихо свистене. Голк и седна и се огледа с объркано изражение. След това замижа и си разтърка очите. Тя се наведе и го целуна по устните. Страхотен начин за събуждане, кимна той. Донхат му да дрехите и се да смъква мускулните стимулатори. Поне веднъж да се беше събудил преди мен, подметна тя. Няма да е зле, отвърна той, но някак неубедително. Какво ли станало, докато сме спали? Надявам се да се напреднали поне малко в обработката на желязо. Мечът ми няма да издържи и един удар на ирлянско оръжие. Всъщност и неговият меч бе ирлянски, но много стар, още от времето на революцията. По-практичната Донхат се заеде да изключва цилиндрите и да прехвърли управлението им на компютъра. Зад черните цилиндри в прозрачната вана се поклащаха нови два почти израснали клонинги. Тя се загледа в продължение на няколко секунди, бе забелязала, че ръцете им са вплетени, а телата притиснати. Сцената и кратко се стори интересна. май застана зад нея и я прегърна. Дорите знаят за нашата любов, прошепна и кратко той. Устните му се спуснаха по шията и кратко. Ела!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 Историите за Граала и обещанията за вечен живот срещу покорност и сляпо починение се бяха превърнали в мид, сякаше ирлианците вече не се интересуваха в какво вярват хората. Долхат го прие като знак, че планът и кратко успял, изгубили връзка с командването, а ирлианците изглежда нямаха представа кога трябва. Да преминат към следващия етап. Надяваше се, че тази изолация ще ги кара да се чувстват потиснати и неуверени.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 Хищните ногти се отделиха от кораба майка и заеха отбранителна позиция. На земята първият тревожен сигнал бе получен от главния страж. Двамата арлинци, които бяха на смяна, побързаха да събудят върховния комисар спасия от поредния му хибернационен сън. Той незабавно се разпореди да му донесат екскалибор, който охраняваше главния страж. С меч в ръка а спасия на хълта в контролната зала.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 Той откри запитванията от приближаващия се кораб и ответната информация. За миг беше като парализиран. Кой си бе позволил да въвежда програми стража? Едва сега той осъзна, че неговият пост не осъществявал контакт с империята в продължение на цели 500 години. Нищо чудно, че там горе летяха хищни ногти.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 Моят кораб бе отклонен от изключително важна мисия, за да провери дали древният враг не осуетил опитите ни за заселване на тази планета. А с пристигането се натъквам на измама и провал. А Спасия мълчаше. Двамата съртът бяха служили заедно преди много време, когато артът все още бе само младши командир. Още от самото начало изпитваха взаимна ненавист. А после се намесихарах. Беше годеница на артът, но двамата така и не свързаха живота си. По-късно я пратиха на този далечен пост. И тя избра спасия. Харах спи, рече накрая спасия. Адмирале, добави той. Не ме интересува, отвърна артът, но спасия долови неискреност в глас му и едва сдържа смех си. Няма да посмееш да използваш оръжията на кораба, адмирале.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 че почти нищо в отношенията им не се е променило. А Спасия от край време бе противник на плана за заселване на планети. А ирлянските учени смятаха, че гъмжилото всъщност е форма на оръжие, създадено от друга раса. Оръжие, което изглежда в края на крайщата, се бе обърнало срещу създателите си. Някои учени предполагаха, че с разселването на планетите и отглеждането на хора може да се постигне.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 Той не се съмняваше, че зад назначението му стои самият артът, който обаче едва ли бе очаквал, че хара ще тръгне с Спасия. Игра, интриги и сфери на влияние, мислеше с Спасия, докато корабът на артът се приближаваше. Неговият кораб майка бе скрит дълбоко в надрата на острова, а хищните ногти бяха разположени на Марс. А Спасия завъртя дръжката на меча, свърза с главния страж и издаде поредица от заповеди. Донхат се събуди от нежно побутване. Гуалкмай я дърпаше за ръката. Започва се. Тя се надигна и последните остатъци на сънливост, а напуснаха мигновено. Какво се започва? Централният остров е скрит от защитна стена, обясни Гуалкмай. Никой не може да влиза, нито да излиза. Едва ли са го направили, за да се защитават от хората? При това ниво на развитие няма с какво да ги заплашат. Донхад знаеше, че Гуалкмай вече се е досетил за това. Въпросът е, другия ирлианци или гъмжилото? Трудно е да се определи, кое е по-лошото, промърмори Гуалкмай. Ако е древният враг, можем да смятаме всичко за изгубено. Тогава дано да нода са ирлянците, обяви Гуалкмай с несекващ оптимизъм. Но който и не идва смир.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 Тя не пропускаше през себе си нито едно тяло, заредено с енергия, Било то органично или механично. Народния и кратко свят се наложи да прокопаят тунел, за да се доберат до аирлянската база, сцената на много жертви и дълги години. В края на краищата успяха да пренесат под земята атомни уръжия и да ги взривят. От този момент нататък щитът бе. Заработил срещу аирлянците задържайки взривната вълна и последващите поражения вътре, докато всичко живо бъде унищожено. В опит да съберат повече информация Донхат и Гуалкмай решиха да се приближат максимално до преградата. Когато стигнаха най-вътрешния пръстен, те за първи път видяха щита. Той блещукаше под лъчите на изгряващото слънце, идеална полусфера, покриваща като огромен прозрачен похлупък големия остров. Крайщата и кратко опираха във водата и вероятно изчезваха под нея. Беше прозрачен, но нямаше никакво съмнение в зловещата му сила. Малко след това чайки се приближиха с лепешката към щита, удариха се в него и изпопадаха мъртви в океана. по няколко лодки направиха опит да пресекат преградата, но резултатът бе същият. Високо над щита и кулата серееше златистъчиния, от която се подаваше златна топка. Оръжието на ирлянците за близък бой. По стените и вратите на града бяха застанали на пост водачи. Заели се отбранителна позиция, отбеляза Гуалкмай. Върху марсианската повърхност, в региона, който по-късно щеше да стане известен като Сейдония, имаше три обекта, които не бяха от естествен происход. Първият беше айрлянският предавател, огромна чиния с диаметър 3 км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 От разузнавателния кораб се изискваше да изпраща максимално подробен доклад за всички признаци на разумен живот. Но този път ставаше нещо странно. Гамжилото познаваше добре своя стар противник, а ирлианците, но сега ти изглежда се готвеха за бой помежду си. Дали пък причината не бе някой друг, не забележим и за двете страни противник? Разузнавателният кораб отдели няколко микросекунди в разсъждения над този въпрос –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 той забеляза, че другите два, но кътя са уловили друг, по-голям астероид и се носят право към Земята. А Спасия побърза да издаде нови заповеди. Артът виждаше съвсем ясно третата планета върху извития екран в командния пункт на кораба Майка. Синя планета, идеална за живот, поне що се отнася до съществата, създадени от ирлианците. Тревожен сигнал възвести приближаването на два от хищните ногти на Спасия. Те размениха златисти лъчеви откоси с е ногтите на Артът, без никакви сериозни последствия, но целта им не бяха нито противниковите бойни кораби, нито корабът Майка, астероидът. Лишен от собствена защита, той избухна и се превърна в облак от ситни камъни. Артът кимна, А Спасия не беше глупак. Артът нареди на неговия флот да забави ход на 100 000 километра от планетата.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 Донхат и Гуалкмай се смесиха с от няколко хиляди души на брега. Взе да се смръчава, а нищо не се случваше. Едва малко преди полунощ те забелязаха първите ярки проблясвания в небето. Скоро станаха стотина. Какво е това? Обърна се Гуалкмай към жена си. В началото Донхат помисли, че наблюдават стрелба са ирлянски оръжия, но когато светещите линии си издължиха,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 Корабите на двете страни бяха заели позиции, изчаквайки нови разпореждания. Артът бе на мостика на кораба Майка, докато Аспасия не напускаше подемията на Атлантида. На Марс оцелелите търсеха път към повърхността под останките на разрушената станция. А разузнавателният кораб на гамжилото продължаваше да се спотай в сянката на Луната. Артът осъзна, че е допуснал грешка. Избиването на толкова много хора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 Добави той стон, който показваше, че не храни уважение към постършия ранг. Артът не отговори. Повече го интересуваше онзи, който стоеше от дясната страна на Спасия. Беше жена, висока и стройна, с червеникава коса и издължени очи. Харах. Защо е забъркваш в това? Попита той. Защото и тя е част от нашата връжда.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 където щитът опираше във водите на океана. Бяха решили да вземат инициативата свои ръце или поне да разберат какво става. Енергийното поле на щита се усещаше от десетина метра, кожата им бе настръхнала. И двамата бяха затъкнали в поясите си черни кинжали. Е, ще рискуваме ли? Попита Гуалкмай. Думхат държеше с две ръце голям камък. Беше се съблякла само по риза и панталони. Два черни кинжала стърчаха от пояса и кратко. Друг път няма, отвърна тя. «Ще те чакам тук», обеща Гуалкмай. «Зная». Тя седна на борда на каното с лице към щита, погледна през рамо, усмихна се за миг на Гуалкмай, пояси дъх и се прехвърли във водата. Камъката повлече надолу и тя почувства нарастващото напрежение в ушите си.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 Тялото й кратко скоро започна да отслабва, изпитвайки крещяща нужда от кислород. Тя плуваше с всички сили. След около 20 на секунди осъзна, че не може да продължава повече и изплува отгоре. Седнал в каното, голкма и изпита огромно облегчение, когато я видя да се показва на повърхността на около 30 на метра от него и от другата страна на щита. Тя си пое дъх и му помаха с ръка. Остана още малко на място да се съвземе, сетне заплува към брега. Домхат излезе на сушата на стотина метра от церемониалния пристан на жреците. Познаваше добре района и, както предполагаше, почти нищо не себе променило за изминалите неколко стотин години. От мястото, където се намираше, виждаше няколко водачи, които стояха на пост на кея. Запълзев обратно посока и се скри един от точен канал. Когато наближи стената, видя, че каналът е преграден с метална решетка. Донхат пъхна острието на единия кинжал в долния край на решетката и дръпна нагоре. С Гуалк май бяха идвали тук и бяха отворили решетката по същия начин. Както очакваше, тя се повдигна без особено усилие. Следвайки каналните води, Донхат се озова в града. Шест, миналото, 10 000 години и Разузнавателният кораб на гамжилото предприе отчаяна маневра, насочвайки се към звездата на системата. Смяташе да използва гравитационното скорение като прашка, която да го завърти и да го запокити далеч извън пределите на Слънчевата система и извън обсега на трите хищни нукътя, които го преследваха. До орбитата на Венера все още разполагаше с известна преднина. Насекомите вътре в кораба познаваха добре възможностите на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 Не се поколеба нито за миг, когато нареди на един от ноктите да продължи гонитбата, а другите два да се доближат на минималната безопасна дистанция до Слънцето. Тъкмо, когато разузнавателният кораб навлезе в гравитационното поле на Слънцето, нукътят откри огън. Златисти потоци от енергия бликнаха от нос му и последваха разузнавателния кораб, застигнаха го, завъртяха го и го отклониха от курса. Изминаха няколко секунди преди насекомите да.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 Докато изясним въпроса. Предлагаш, значи? Погледна го намръщено Артът. А кой е виновен за създалото се положение? Да приемем положението такова, каквото е, на меси Сахарах. Артът винаги си позволявал на чувствата си да те управляват и това е най-големият ти недостатък. Артът удари Съмрук по облегалката на креслото. Как смежда, ако гъмжилото дойде? Прекъсна го Спасия. Какво значение ще има кой е допуснал грешката? Всички ще загинем. Добре, какво предлагаш? Домхат притисна острието на черния кинжал в шията на водача, после отстъпи назад, за да избегне внезапно бликналата от прерязаните съдове кръв. Когато тялото се свлече, тя се надвеси над него и свали медалюна от окървавената шия. Смъкна и пръстена от ръката на водача и го добави към онези,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 Причината за целият този хаос бе гигантският кораб-майка, увиснал над кулата на храма. Сянката му покриваше целият град. Нещо безпредседентно се бе случило за хората, които обитаваха града на ирлянците, и неизвестността ги ужасяваше. Думхат се възползва от... Бъркотията прекуси няколко улици и излезе на градския площад. Тук тълпата отправяше многогласни молитви, миришеше на свещи.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 Отгоре бе загърнат в многоцветна дреха, скачана на раменете с капоценни камъни. На гърдите си жрецът имаше два джоба и за миг Дунхад зърна зеления блясък на онова, което се спотаиваше в тях. Този жрец имаше корона от три метални обрача и устата му се движеше, сякаш непрестанно шепнеше молитви или заклинания. Това със сигурност беше самият върховен жрец. Дунхад знаеше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 на които е позволено да се спасят, помисли си Донхат. Значеше ли това, че ще изоставят храма? Но защо? На площада настъпи суматоха. Започна бой кой да се добере до кораба. Внезапно от отнякъде се появи златиста сфера и Донхат разбра какво ще последва. Сферата овисна над площада от предния и кратко край бликна ярко зласти стлъч. Площадът бързо се изпразни. Можеше да има само една причина за всичко това. Аирлянците не смятаха да изоставят базата на произвола на съдбата. Те щяха да унищожат, също както постъпваха със своите обречени постове на нейната планета. Донхат се огледа. Едва сега забеляза, че щитът е изключен. Тя побърза към покрайнините на града. Докато обмисляше това, на което бе станала свидетел. Штом щитът е изключен, значи заплахата, която доскоро е съществувала, вече е премахната. Дали я са унищожили онзи, който се е появил? Тя знаеше къде ще намери Гуалкма и сега, след като щитът бе изключен. Трябваше да я чака сканото при мястото, където канавката се изливаше в морето. Погледни, посочи му тя нагоре, когато скочи флотката.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 защото на нейната планета този предмет бе унищожен при една от ядрените експлозии, сринали двореца. Това бе масивният черен сфинкс, чиято дължина от нос до опашката надхвърляше 100 метра. Архиварната. Само в нея гралът и кивотът бяха на сигурно място. Двете летящи чинии завлякоха се финкса право през разтворената врата на хангара и го положиха вътре. Веднага след това се върнаха отново в двореца и изнесоха 6-метрова златна пирамида, а сетне още няколко. Изкарват и стражите, промърмори Гуалкмай. Започват втория етап, кимна Донхат. Преселение. Тя замръзна, когато една от летящите чинии се появи над двореца, глеща червена пирамида. Главният страж. Значи наистина изоставят това място. Най-добре да се махаме от тук, рече Дунхат, взе едно от греблата и започна да гребе. Когато наближиха първия остров от вътрешния пръстен, хангарните врати на кораба майка се затвориха и той бавно потегли ни го Двамата скочиха на брега и се затичаха към външния пръстен. Някъде по това време корабът майка се изгуби от погледите им. Аспасия седеше в командното кресло на своя кораб майка.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 Един изстрел от носовите уръдия на кораба бе достатъчен в скалата да бъде пробит широк тунел. Двата златисти диска излетяха от хангара, понесли отново черния сфинкс. Те внимателно го спуснаха в още димящата дубка на достатъчна дълбочина горната част на главата да се окаже под земната повърхност. След това се върнаха и пренесоха червената пирамида. Докато Спасия наблюдаваше всичко това,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 Пазете го като зениците на очите си. А ключът от архиварната? Попита Озирис. А спасия вдигна един златен скиптър, дълъг 30 см. В горния му край имаше лъвска глава с очи от рубини. Ключът ще остане при мен. Всички знаеха какво означава това. Гралът щеше да е при тях, но без възможност да го използват.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 Корабът продължи нататък, докато стигна постинния си Синайски полуостров и увисна над най-високия връх. На това място златистите дискове разтовариха един страж компютър заедно с други машини и ги разположиха в помещения, изсечени от росту преди много години в недрата на планината. Тук самията Спасия напусна кораба, заедно с част от неговите подчинени, понесли на раменете си един черен цилиндър. Те се спуснаха до най-низкото ниво и положиха цилиндъра на пода. Когато вдигнаха по хлупъка, вътре имаше съвсем зряло мъжко тяло с бледа и подпухнала кожа и втренчени напред невиждащи очи. А лагърдите му се повдигаха и спускаха. Тялото бе живо. Това също беше част от договора Сартът, макар че Спасия не възнамеряваше да го спазва до край. Той пристъпи напред и застана пред цилиндъра. Поставиха на главата му метален пръстен, а един от аирлянците застана при пулта за управление. От вътрешната повърхност на пръстена се отделиха микросонди, които се забиха в мозъка на спасия. Всички негови. Спомени, цялата му индивидуалност, бяха прехвърлени и записани в машината. След това свалиха пръстена и Аспасия неволно опипа челото си, сякаш очакваше да види кръв по пръстите си. После доближи цилиндра и втренчи поглед в тялото. То все още бе само празен съд, готов да получи съхраненото в машината. Аспасия свали своя така и я допря до една вдлъбнатина. Светна индикаторна лампичка, която показваше, че спомените му са били прехвърлени в огърлицата. Той нагласи таймера на цилиндъра и напусна помещението, заключвайки вратата след себе си. Аспасия предполагаше... Чартът следи движението му и ще узнае за това място и оборудването, което бе разтоварил. Още едно обстоятелство за успешното изпълнение на неговия план. Приключил се задачите, определени според примирието в Атлантида, а Спасия се върна на кораба Майка, който се издигна. След като прелетя почти половината свят, корабът се озова над един остров в Тихия океан, на който имаше три вулкана.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 че заедно с всяка от групите спасия оставяше по един свой агент. Най-сетне корабът стигна до един пуст и негостоприемен район в Северна Америка. Отново с помощта на оръжията спасия изкопа гигантска дупка в склоновете на висока планина, достатъчно голяма, за да побере кораба майка. После дойде време за Росту и неговите помощници да подготвят подземния хангар и да монтират вътре огромна шейна, върху която положиха кораба.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 Домхат и Гуалкмай най-сетне попаднаха на кораб, на който имаше свободни места. Цената, която им поискаха, бе безобразна, но Домхат плати, без да се пазари. Капитанът обяви, че ще отплават едва на сутринта, тъй като моряците се страхували от тъмнината. Макар, че очакваше неприятности, Домхат се примири, за да не привлича вниманието върху себе си. При изгрев слънце всички си изненада откриха,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 Тате са няколко хиляди. А ирлианците си прибират реколтата, отвърна Донхат. Същата нощ Спасия се върна на Атлантида с летящата чиния. Той събра последната група от своите хора и заедно с тях слезе в подземния хангар, където се качиха на седемте хищни ногти, които се бяха върнали на земята. От командния център на своя кораб Спасия можеше да наблюдава как картата прибира последните жители на Атлантида.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 отдалечавайки се с шеметна скорост от земята. Дон Хат и Гуалкмай наблюдаваха издигащите се ногти и кораба майка. Слизай долу. Извика тя на мъжа си. Корабът бе на около 5 километра от външния пръстен на Атлантида. Хората на сушата вдигаха ръце към небето и си скубеха косите, сякаш предчувстваха, че ще се случи нещо ужасно. Едни се молеха, Други размахваха гневно уръжия, но всичко бе на празно. Последните рибарски лодки бързаха да се отдалечат от това прокълнато място. Изправени един до друг на борда, Донхат и Гуалкмай не сваляха очи от сушата. Атмосферата бе изпълнена с статично електричество, сякаше задаваше буря. Изведнъж ярка златиста светлина премина по борда на кораба Майка от нос до кърмата. Донхат бе присъствала и преди на подобна сцена и вече знаеше какво ще последва. Побързо. Извика тя на капитана. Златистата светлина сякаш замря на нос на кораба, превърна се в кълбо, от него бликна ярък сноп, който започна бързо да се разширява, докато достигна диаметър около 800 метра. В началото не се случваше нищо. Светлиният сноп пулсираше и се плъзгаше бавно над града и околната местност. След десетина подобни пулсации настъпи странно затишие. Мъртвешко спокойствие в продължение на няколко секунди. Донхат улови Гуалкмай за ръката. Дланта и кратко беше влажна. И тогава земята под Атлантида изригна. Аспасия наблюдаваше същата картина на екрана на своя — Нокът. След първите няколко изстрела от кораба на артът, той вече знаеше какво ще се случи.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 Целият остров се издигна на височина 2000 метра, след това рухна обратно. Океанът го погълна заедно с димящата лава и от сблъсъка между двете сили се роди невиждано до сега по мащаби цунами. Малко по-късно от Атлантида не бе останала и следа. Гуалк ма пръв се опасността. Обърни кърмата срещу вълната. Извика той на кормчията. Един кораб недалеч зад тях бе. Ударен странично от гигантската вълна и мигом се прообърна. Вълната ги застигна, повдигна ги и ги понесе със себе си. Гуалк Май прегърна Донхат през кръста и вкопчи свободната си ръка в перилата. Вятърат рязко се усили. Един от моряците внезапно се издигна във въздуха, прелетя с безпомощни крясъци над тях и изчезна в морето. Бордът под краката им продължаваше да се издига. Обичам те.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 Така би поступил всеки ирлянец. Домхат лежеше до Гуалкмай. Духаше слаб вътрец, който отнасяше кораба на Северозапад. Колко нещастници загинаха! промърмори тя. Така е, Ким на Гуалкмай, загледам звездите. Как мислиш, Гуалкмай е спря с пръст на устните и кратко. Шш, прошепна той. Нали за това дойдохме тук?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 На един от тези кораби имаше 20 молители, избягали от храма, след като. Корабът майка бе хлопнал под нос им вратите на своя хангар. Отнасенето на кивота и им беше дал знак, че краят е близо и трябва да се спасяват както могат. Донхат реши, че това е подходяща възможност. Тя събра 24-мата оцелели молители и им разказа истината за ирлянците до най-малки подробности. Не им разкри обаче откъде са дошли двамата с Гуалкмай. Обясни им, че ирлианците не са божества, а същества, използвали хората за своите цели. След всичко преживяно, молителите лесно и кратко повярваха. Когато наближиха югозападните брегове на Англия, двамата с Гуалкмай вече имаха планове как да използват тези хора. Поведоха ги към вътрешността. Вървяха без спиране няколко дни. Докато най-сет не пристигнаха на брега на едно езеро. В средата му се издигаше конусовиден хълм, висок 160 метра. Донхат и Гуалкмай бяха открили това странно геоложко хрумване на природата преди няколко стотин години. На южния край на езерото имаше малко селище. Когато видяха странно облечените пришълци, жителите му се разбягаха и групата се натовари на обезпокояване на лодките, за да може да прекоси езерото.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 Близо до огнището стърчеше един по-голям камък, висок 30 на сантиметра, дълъг метър и половина и широк около метър. Донхат и Гуалкмай го бяха поставили тук с огромни усилия. Но сега под него бяха подредени различни предмети и съхнали цветя, мумифицирани трупове на дребни животни, които сочеха, че камъкът е придобил култово значение за тукашните обитатели. Голкмай посегна да очисти подножието на камъка, но Донхат го спря. Митовете са полезно нещо, рече тя и внимателно отмести предметите. След това смъкна медаля на очията си и го пъхна в една цепнатина в основата на камъка. Молителите отстъпиха назад стреснато, когато камъкът неочаквано потъна надолу и се отмести в страни, разкривайки отвора на тесен и тъмен тунел. Дон Хадги Поведе по стълбището, а го и остана на опашката.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 Дунхат продължи надясно и спря при една врата в стената, между две кристални колони. Когато я отвори, зад нея се показа друг тунел. Вървяха по него близо километър, когато Дунхат внезапно спря. Тя постави медалюна си в една вдлъбнатина в стената и поредната врата се отвори. Озоваха се в малка крипта, където 26 едва се побираха. Средата на стаята имаше малка дървена маса и Донхат се приближи към нея. На масата беше разгънат папирус, затиснат в седри парчета кристал. Донхат се извърна и изгледа лицата на молителите. Това е штабът на нашия Орден. Орденът на ладжетите, дума, която искам да запомните. На вашия език това означава наблюдатели.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 Гняв. Заради предателството на ирлянците. Заради загубата на всичко, в което бяха вярвали. Сигурно искате да се биете с ирлянците, продължи тя. Да им отмъстите, задето дето предадоха вас и човечеството. Но все още не можете да се мерите с тях. Нямате нужните средства. Това, което можете да правите обаче, е да ги. Наблюдавате.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 Кой ще пролее своята кръв, за да докаже, че е готов да встъпи в нашия орден? Един от молителите пристъпи напред без капчица колебание. Казвам Себерин. Всичко, в което вярвах, бе унищожено от айрлянците. Всичко, на което ме учиха, се оказа лъжа. Аз ще бъда ладжет и обещавам всички мои потомци също да бъдат членове на този орден. Той пое кинжала и си разряза ръката.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 Старайте се да продължавате рода си, за да може уаджетите да просъществуват през вековете. Битката, за която се подготвяме, ще се състои в далечното бъдеще. След 25 години, намеси се Дунхат, ще се съберем отново тук. Ти ще събираш всички изпращани доклади, обясняваше на следващия ден Донхат на Берин. Тя му посочи окървавения папирус. Нека това бъде първият документ в твой архив и единственият, който ще бъде познат за всички присъстващи. Берин бе назначен за пазач на Авалон, както Донхат бе нарекла това място. Той пое папируса. Обещавам да изпълня дълга си. Тримата, Берин, Донхат и Гуалкмай стояха навърха на хълма. Небето безкрито от ниски сиви облаци валеше дъжд. Донхат погледна на юг където на брега се гушеше малкото сълце. Ще си намериш жена и ще я доведеш тук, за да ти роди наследник. Освен това, постарай се да разпространяваш суеверия сред местните жители. Нека живеят в страх от това място. Берин Кимна с уважение, въпреки че изслушваше тези инструкции за втори път. Гуалк Май пристъпваше нетърпеливо от крак на крак, но Донхат изглежда не бързаше да потеглят на път. Тя протегна ръка и я положи на рамото на молителя. И не забравя и своята клетва. На Марс, дълбоко под Сейдония, Аспасия и неговите съратници се готвеха за хибернационен сън в черните цилиндри. Аспасия безпокоен и уверен, че се справил успешно със своя тайн план. Беше успял да предотврати войната съртът и да измъкне тъй важното примирие, което му спечели време. Вярно,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 Силиндрите могат да почакат още малко. Колко малко? Колкото ни е необходимо? 8. Миналото, 8000 години и парахара. Дали? Бяха настъпили и сериозни промени? Това бе първият въпрос, който блесна съзнанието на Дунхат, докато пъхаше своя медалион в цепнатината на камъка. Вратата се отмести и Гоалкмай пристъпи пръв през прага, стиснал в ръка меча.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 на които дойдохме да помогнем. Но как са успели без помощта на кораб и специални технологии? Не зная, свира мене Донхат. Важното е, че са го направили. И това ми вдъхва големи надежди. Тя плесна голкмай по рамото. Струва ми се, че са настъпили интересни промени. Авалун също изглеждаше различен. Върхът на хълма бе заобиколен от каменна стена.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 Дунхат вдигна медальона. Аз съм уаджет. Това е медальонът на водача на ордена. Ококори единственото си зрящо око старецът. Но как е възможно? Ти си изчезнала преди много години. Името ми е Дунхат, а това е Гуалкмай. Но това са имената на основателите. На водачите от първото сборище. Имало ли е скорошни сборища? Попита Донхат. На второто бяха дошли само четирима от първите ладжети и трима наследници. Информацията, която бяха събрали, бе крайно недостатъчна и Гуалкмай и Донхат бяха решили да се върнат с Тунхенч и да прекарат хибернационен период още известно време. Мъжът, който ги посрещна, видимо се с конфузи. А ти как се казваш? Попита го Донхат. Аз съм Берин. Уаджет от Авалун. Донхат се усмихна. Така се казваше и първият Уаджет от Авалун. Може ли да влезем? Но, разбира се. Берин се отмести. Заповядайте. Берин ги поведе надолу по стълбите до първата площадка. Отвори вратата с помощта на своя медальон и те се. Озоваха в кристалната пещера. Сетна тръгнаха по страничния коридор до помещението в дъното. Тук имаше някои промени. До едната стена бе подпрян дървен сандък със свитъци. В средата на стаята бяха поставени писалище и стол. Миришеше на дим от разпаленото огнище. Седнете, Беринин посочи дървения нар въгъла. Донхът се настани на нара, но Голкмай започна да се разхожда из стаята.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 когато тук е бил баща ми. А ирлианците? Попита Гуалкмай. Още спят. Освен в Египет. Къде е това място Египет? На бреговете на една голяма река, югоисточно от вътрешното море, отвърна Берин. Той се изправи до сандъка и извади отвътре един свитък. Донхът стана и се присъедини към Гуалкмай, който го разглеждаше.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 Донхат и Гуалкмай се спогледаха. Това, което бяха създали преди 2000 години, все още функционираше. Берин им подаде друг свитък, изписан със ситния ирлянски рунически знаци, но някои от тях бяха променени. Тя прегледа документа. Каджи, Уаджетът от Гиза, който го бе написал, докладваше, че черният сфинкс се намира в една вдлъбнатина на платото Гиза. Поне вече знаеха къде е архиварната а най-вероятно на същото място държаха кивота и грала. Гралът. Ръката на Донхат потрепери. Тя изведнъж изпомни, как само микне и кратко бе достигнал, за да го улови. Продължи да чете. Пътищата на Росто. Според това бяха издълбани скалите тунели, преминаващи по цялото плато. Донхат познаваше склонността на ирлианците да се заравят под земята. И това не беше всичко. Къде смяташе, че в Египет се задават големи промени. А ирлианците се. Появявали рядко на повърхността, не повече отведнъж или два пъти годишно. Хората разправили, че боговете устаряват и властта им отслабва. Но как може един бог да старее? Имало също така слухове за зловещи оргии в подемията. Къджи бе слязъл да разузнае дали това отговаря на истината, използвайки аирлянския пръстен, предаден му от неговия баща. Докладът му бе сух и лишен от емоции, написан от човек с доста бедно въображение. Думхат плъзна пръст по редовете, има три подземни помещения, камери, по край четвъртия от пътищата на Русто, който свършва малко след тях. Потърсих скрити процепи за достъп в стените, но не намерих. Във всяко от камерите са положени по два черни цилиндъра. В тези цилиндри видях да лежат укаяни създания, полухора полуирлянци. Потомство на ирлянски мъже и човешки жени. Използват ги, за да им точат кръвта. Всеки месец по пълнолуния жреци пускат кръв на молители и я събират в дълви, които сетне свалят в камерите и хранят шестимата затворници в тубите. А после слизата ирлинците и се хранят с кръвта на шестимата. Защо го правят, нямам представа. Има една врата, която води към архиварната, в пиедестала под статуята на хор, между лапите на сефинкса. Влизах там четири пъти. Освен това има едно същество, което охранява тунелите. Златиста сфера, диаметърът и кратко е около метър, с черни изръстъци във всички посоки. Не забелязва само онези, които стоят съвършено неподвижно или са покрити с наметало. Изгубих най-големия си син при първата среща с нея. Тук тръгва тунелът към камерите с нези злоущастни създания. Докато четеше, Донха дусети, че дори косъмчетата по гърба и кратко настръхват. Тя знаеше защо а айрлианците постъпват така. Бях открили няколко сходни места на нейната планета в подземни аирлянски станции, които бяха разрушили. Джоб същим бе съобщил за подобна практика на Атлантида. Заразени са ирлянски вирус, междурасовите хибриди можеха да живеят дълъг и изпълнен смъчения живот, доставяйки удоволствие на своите господари. Тя запомни пътя и нави свитъка. Какви други доклади си получил? Попита Гуалкмай. Берин донесе още няколко свитъка. Тя прегледа един по един свитъците. Четеше доста бързо, само понякога се затрудняваше с променените знаци. Какво друго? Нетърпеливо. Попита Гуалкмай. Айрлянецът, който управлявал Атлантида, се наричал Аспасия. Това вече го знаем, изръмжа Гуалкмай. Името на другия, който дойде да разбере защо е прекъсната връзката, е Артът. Споразумели се се да сключат примирие и унищожаването на Атлантида е било част от сделката. Наш уаджет е открил друга тайна аирлянска база страна на име Китай. Тя откри и посочи мястото на картата. Намира се ето тук. Под една изкуствено вдигната планина. Кои аирлянци? От коя група? Донхат повдигна рамене. Не пише. Тя прочете мълчаливо и останалите свитъци, сетне ги върна на Берин, който ги прибра в Сандъка. Има сведения за аирлянско-човешки клонинги, наричани онези, които чакат, както и за водачи и жреци, срещани на различни места. Изглежда войната между двете фракции на аирлянците се води чрез пълномощници. Какво ще правим сега? Попита Гуалкмай, който предпочиташе действието пред разсъжденията. Дон Хат игнорира въпроса му и се обърна към Берин. Имаш ли свой наследник? Берин кимна. Синът ми живее в селото с майка си, но съм му предал всички мои знания. Готов е да заеме мястото ми, когато удари часът. Справил си се добре, Берин. Старецът се усмихна. Никак не беше лесно. Повечето целените се боят от хълма насред езерото.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 Отиваме в Египет, съобщи Донхад на Гуалкмай, докато пресичаха с малката лодка езерото около Авалун. Берин бе останал на върха на хълма, откъдето ги изпръщаше мълчалив и развълнуван. Думите на Донхат го бяха трогнали. Не сме достатъчно силни да вземем Граала, възрази Гуалкмай. Ако отворим архиварната, ще предизвестим техния страж и това ще доведе айрлианците." Не съм казвала, че ще вземем Граала, отвърна тя. Но е време да създадем малко неприятности на ирлианците. И какви поточно? Засмя се гвалкмай. Да разпалим омразата на унези, които те използват. На кого поточно? На неживите, с които се забавляват. Пътуването до Египет се оказа доста трудно.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 Всеки път, когато погледнеше натам, Донхат усещаше, че я побиват тръпки. Архивърната улица творяваше обещания и заплаха, надеждата и страха. Около месец след пристигането им най-сетна се появи възможността, която очакваха. В нощта на пълнолунието щеше да има празненство по случай прибирането на реколтата и се очакваше появяването на ирлианците. Време беше да направят онова, заради което бяха дошли. Потъмно Галкма и Донхат вече се бяха притаили между камъните в покрайнините на Вдлъбнатината, където се намираше Сефинксът. Бяха се прокраднали до тук още призори и бяха изчакали търпеливо да мине денят. Ето, че сега се раздвижиха. Вече знаеха, че жреците се оповават предимно на страх на населението и не толкова на охраната. Около Вдлъбнатината се навъртаха едва неколци на водачи. Които Гуалкмай и Донхат заобиколиха с лекота и се насочиха към скритата врата между лапите на сефинкса. Тук се издигаше статуя върху двуметров пьедестал. С помощта на медалю на Донхат отвори вратата под статуята и двамата влязоха в пътищата на росто. Следвайки указанията от доклада на ладжета, те бавно се придвижваха по слабо осветените тунели. Стените бяха идеално гладки, издълбани са ирлиански инструменти каквито използваха само при Важни обекти Донхат спря, усетила на рамото си ръката на Гуалкмай. И двамата напрегнаха слух. От другия край на тунела се чуваше тиктакане, което се приближаваше. Те се съгушиха до стената на тунела и се покриха с наметалата. Донхат надзърна внимателно изпод крайчеца на своето наметало и зърна съществото, което бе описал уаджетът, то се приближаваше към тях, Остриятата на израстъците му блестяха, сякаш бяха направени от заострени диаманти. Стори кратко се, че ще изгуби съзнание. Сърцето й кратко лумкаше като побесняло. Тя си спомни, че страхът е един от факторите, на които аирлянците разчитат често, същото бе и на нейния роден свят. Но там те бяха подценили своите създания и цената на тази грешка, без загубата на цял един свят.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 Кожата му бе изпъната върху костите и черепа и му придаваше скелетоподобен вид. То потрепери, разбудено от електрически сигнали. Донхат се наведе и заговори на ирлянски. Боговете трябва да умрат, за да си измъкнеш от тук. Инак ще издъхнеш в мъки след един дълъг и безцелен живот. Думите и кратко отекнаха в стените на килията. По изненаданото изражение на лицето на странното създание пролича, че е разбрало. Клепачите му се повдигнаха. Зениците му имаха едва забележим червеника в оттенък, сигурен белек, че в жилите му тече аирлянска кръв. Гуалк -май бе останал в коридора и се озърташе с меч в ръка. Донхат докосна с пръст шията на съществото. Там имаше имплантирана в кожата клапа. От доста време те използват, нали? Съществото седна в цилиндъра. Тялото му бе обвито. Селастични мускулни стимулатори, които да го предпазят от ефекта на дългото залежаване. Той извърна глава и погледна към съседния цилиндър. Донхат отида при него и вдигна похлупъка. Второто тяло бе на жена. Донхат се върна при мъжа. До сега не бе произнесал нито думичка. Търпението бе достоинство, което Донхат умееше да цени.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 Защо искаш да ни помогнеш? Ти си човек. Ние не сме. Наполовина сме като тях. Защото съм сигурна, че ги ненавиждате не помалко от мен, обясни Донхат. Повечето хора са като овце. Радват се, като дойда време за паша и оставят на боговете да вземат решенията вместо тях. Не можеш да убиеш боговете, поклати глава жената. Те са безсмъртни. Донхат повдигна на металуто си и им показа шесте черни кинжала, затъкнати в пояса и кратко. С тези ще можете. Изработени са от самите богове, за да се унищожават един друг. Жената а погледна скептично. Дори да убием боговете, жреците ще ни погубят, нали? Не, ако сте безсмъртни, отвърна Донхат. Гралът. Обади се мъжът.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 От доста време волюваме с боговете. Това трябва да ви е достатъчно. Вашите врагове са наши врагове. Вашите врагове са наши родители, възрази мъжът. Един от вашите родители, поправи го Донхат. Другият родител на всеки от вас е човек, отвлечен от боговете, за да си доставят удоволствие и да ви създадат. Боговете не заслужават нито обичта ви, нито уважението ви. Те ви точат кръвта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 Тя на металния лост в една от брънките на веригата на дъното на саркофага. След това погледна мъжа с вдигнати вежди. Искаш ли да бъде свободен? Да, отвърна той, както и очакваше. Донхат натисна лоста и веригата се скъса, после освободи и жената. Двете странни създания побързаха да се прегърнат и Гуалкмай извърна очи. Но дори Донхат се шокира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 Близнаците нямаха търпение да надават въпроси, но Носферата ги предупреди да мълчат. Последни освободи най-малките, масеги и чадха, оковани тук едва от 26 години. Оставям на вас да свършите онова, което е нужно, рече накрая Донхат. Но сферато протегна ръка да спре. Разкажи ми още за. Боговете. Защо им трябва това? Той докосна клапата на шията си. Както вече ти казах, правят го за удоволствие. За тях кръвта ви е еликсир. Предпочитата пред чистата човешка кръв. И това е всичко. Не ти ли харесваше храната, която ти даваха? Попита го Донхат. Но сферата кимна. А нейната кръв, тя посочи Некбет, не ти ли допадна повече? Така е. В такъв случай, разбираш. Ние съществуваме само за да им доставяме удоволствие. Да, отвърна лаконично Донхат. Казано е, че боговете са безсмъртни, подхвърлино сферато. В известен смисъл. Гуалк май подаде глава от коридора. Трябва да побързаме. Значи и аз съм безсмъртен. Попитано сферато. Донхат поклати глава.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 Тя посочи дъното на късия коридор. Ако тръгнете наляво, ще намерите скрита врата, която извежда близо до Нил. Церемонията започва съвсем скоро, ще се проведе в подножието на сефинкса Изчакайте, докато се появят боговете, след ги последвайте по главния път на Русто. Но! Но сферата, очевидно искаше да узнае още много неща, но Донхат си тръгна, следвана от Гуалкмай.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 че имаш сестра. За нас тя бе мъртва от деня, когато я взеха айрлянците. Както и за майките на тези, които току-що освободихме. Тя имаше ли, Гуалкмай се поколеба как да продължи. Поколение? Да. Гуалкмай помнеше какво се бе случило с хората, които айрлянците бяха затворили в базите си през време на штурма, всички бяха загинали. Той побърза да смени темата. Някой ни проследи през тунелите. Усети ли? Машината ли? Не, отвърна Гуалкмай. Беше. Човек. Уаджетът. Не е такъв глупак, на какъвто се прави. А и нали това му е работата да наблюдава? Добре, Ким на Донхат. Значи ще използваме и него.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 Те побързаха да се измъкнат навън и потънаха в тъмнината. Никой не е идвал тук, откакто поде наблюдателят, но думхат го прекъсна. Има нещо, което искам да направиш. Глупаци просъска Гуалкмай, докато слушаше молитвите на жреците, които отекваха в стената под тях. Служим вярно заради обещанието за вечен живот, с който ще ни дари гралът. Служим вярно!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 Който изглежда себе съмнявал, че получовеците ще извършат онова, което си иска от тях. Казах ти, че жаждата за мъст е могъща сила. Шестимата потънаха в тъмнината, оставяйки зад себе си мъртвото тяло на жреца. Наблюдателят ги последва точно според разпорежданията на Донхат. Само двама оцеляха, рече Гуалкмай след няколко часа. Повече, отколкото очаквах, отвърна Донхат. Гледаха как наблюдателят и двамата оцелели се спотайваха до ръба на вдлъбнатината. Какво чакат? Попита Гуалкмай. Същото, каквото и ние, реакцията. Слънцето изгря и лъчите му озариха два ексообразни кръста, зад които имаше хибернационен цилиндър. Донхат вече се досещаше какво ще последва. Най-добре да си вървим, предложи Гуалкмай. Донхат беше като парализирана. Не можеше да откъсне очи от главата на черния сфинкс, върху която се издигаха кръстовете. Множеството в длъбнатината наброяваше няколко хиляди души, но цареше наобичайна тишина. Каменната врата между лапите на сефинкса се отвори и отвътре се показа процесия от жреци, водещи трима завързани пленници, половината от групата, която Донхат и Гуалкмай бяха освободили предната нощ. И тримата бяха ужасно бледи и Донхат предположи, че са им източили кръвта до толкова, че да могат да се крепят на краката си. Жената, която носферато бе прегърнал, бе с отсечена дясна китка. Истикаха ги нагоре към върха. Малко след това се полявиха четирима аирлианци. Всички присъстващи, с изключение на жреците и пленниците, паднаха на колене и сведоха покорно глави. Гуалкмай и сумтя презрително. Айрлянците носеха черни наметала, са спуснати напред качулки. Те се заискачваха бавно нагоре по стълбата към върха на сефинкса. Думхът усети, че Гуалкмай се напряга, в края на краищата той беше богоубиец. Един от жреците пристъпи напред и произнесе с ясен глас. Вижте цената на непокорството. Вижте цената на предателството.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 Вече сме го виждали, довършив место него домхат. Един от пленниците истена от болка. Донхат затвори очи, но не можа да прогони образа на баща си, разпънат по същия начин с кожени каиши, начин да се умре, докато и изсъхващите каиши прогонват кръвта от крайниците и жертвата продължава да се гърчи в непоносими болки. Сега вече и двамата пленници виеха от неистови мъки. Да вървим, прошепна тя.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 с които бе овенчана, сестрите-близначки или белите сестри. Но не само Уаджетът от Гиза бе обезпокоен от тези слухове. Водачът Хор, който управляваше в Египет, също бе чул за странните неща, които се случват в планината. Уаджетът напусна Гиза само два дни преди оттам да се отправи един военен отряд са задача да провери достоверни ли са слуховете. Но вместо да поеме право на юг, както направиха египтяните,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 както му бе наредено. В началото уаджетът не забеляза нищо странно. Наложи се да свие на юг между двата върха, с което изгуби още време, точно толкова, колкото бе необходимо на египетския военачалник да прати своя доклад. Едва когато заобиколи втората планина от към север, той най-сет не онова, което бе породило толкова противоречиви слухове. Над гористата линия върху склона се разпростираше огромна черна мрежа с диаметър почти 4 километра. Странни същества щъкаха из тази мрежа, продължаваха да строят и разширяват. Макар да бе изчел всички свитъци в Авалун, уаджетът не бе чувал досега за нещо подобно. Той забеляза и египтяните на около 2 километра от мястото, където се намираше. Като се увери, че не предприемат нищо, а само наблюдават, Избра едно място, откъдето виждаше цялата околност, и зачака. Изминаха две седмици. Един ден, малко след зазоряване, в небето се поляви златиста сфера. Уаджетът бе чел за подобни летящи тела и знаеше, че това са оръжия на ирлианците. Сферата описа кръг над планината, след това изчезна на север. Уаджетът знаеше, че египтяните също са видели.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 От носовете им бликнаха злати стилачи, които се забиха в планинския склон. В първите няколко секунди не се случи нищо. Сет върхът на планината изригна отвътре. Въпреки, че ладжетът се намираше на доста голямо разстояние, взривната вълна го вдигна и го запокити на 20 метра назад. Небето притъмня от пушек и прах и денят изведнъж се превърна в нощ. Когато отново се изправи, замаян от преживяното, Уаджетът погледна на юг. Но планината вече я нямаше. Десет години пархара слънчевата система. За да намали скоростта си в междузвездното пространство, космическият кораб използва гравитационното поле на звездата. Корабът бе малък, вероятно разознавателен, и още докато забавеше сензорите му. Се настроиха към сигнала, който го бе привлякал в тази система по време на близовековния му патрулен обход.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 Когато тя излезе от цилиндъра, зашляпа с боси крака по металния потна, фимбари имбар и бързо навлече комбинезона и обувките. Какво има? Попита пресипна Лу Дон Донхат се настани на пилотското място и прегледа уредите. После включи главния компютър и спря емигащата светлина. По екрана се плъзнаха колонки от информация и тя едва успяваше да ги следва. Засечен информационен трафик между стражите, рече тя на Гуалкмай. Нещо става. Какво към планетата се приближава космически кораб? Още един кораб майка. Не. Този не е айрлянски. Древният враг. Донхат кимна. И какво са предприели айрлянците? Попита Гуалкмай и се надигна възбудено. Сигурно е разузнавателен кораб на гъмжилото. Будни ли са Артат и Аспасия? Не. Какво? Домхат четеше внимателно съобщенията между стражите. Задействали ли са автоматична отбранителна система? Къде? В Гиза. Не можем да рискуваме, заяви Гуалкмай. Корабът на гъмжилото трябва да бъде унищожен. Ако е система не успее, ние ще го направим. И какво предлагаш? Да помогнем на ирлянците. Да помогнем на ирлянците. Налага се да изберем по-малката от двете злини. Гуалк Май седна до нея и започна да включва една по една системи, дремещи от хиляди години. Години, платото гиза. В Египет бяха настъпили промени. Черният сфинкс все така сиеше, озаряван от лъчите на изгряващото слънце, но зад лявото му рамо се издигаше голямата пирамида, облицована с варовикови плочи. Варовикът отразяваше светлината и генерираше сигнала, който корабът на Гъмжилото бе уловил. На самия връх на високата над 160 метра пирамида ярко яркочервен трапецовиден камък с височина 6 метра, като венец на това велико творение на човешките ръце. Огромната пирамида стърчеше самотно сред голото плато. Далече на изток, на брега на Нил, се виждаха храмът на Хуфо и вторият храм на Сефинкса. И докато пирамидата все още бе нова, Сефинксът пред храма бе пострадал от стихията на времето, тъй като се издигаше тук вече почти 7000 години, още от епохата, когато бяха управлявали боговете. Между лапите на Сефинкса стоеше фараонът Хуфо.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 а вместо очи бяха поставени два сияещи червени камъка. Върху главата имаше трети камък, който представляваше косата. Още по-странно за. Непредобедение наблюдател бе, че на всяко от ръцете имаше по шест пръста. Хуфо бе наследил баща си около 20 годишен, а сега вече бе мъж средата на своето жизнено поприще. Беше управлявал близо три десетилетия,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 които стриктно следваха спуснатите им свише свещени планове. Никой не знаеше каква роля изпълнява по-малката, червената пирамида на върх на голямата, но тя също бе част от плановете. Бяха извадили от една от кухините, свързани с пътищата на Русту, където можеха да слизат само боговете и жреците. В лявата си ръка фараона държеше скиптър, дълъг около 30 см и завършващ слъвска глава. Очите на лъв също бяха изработени от червени камъни, но тези бляскаха свирепо, сякаш озарени от вътрешна светлина. Хуфу бе събуден само преди няколко минути от върховния жрец Асим. Жрецът му бе подал с разтреперани ръце жезъла, с очейки му сиещите очи, нещо, което не бе виждал досега. Още щом ги се гледа, Хуфу си навлече робата и изтича от двореца право при Сефингса, така бе поръчал баща му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 Асим беше единственият човек наоколо. Той бе върховен жрец на култа Камизида и носеше червена роба. Дясната му ръка бе сгърчена и съхнала, срязана през охожилията още в ранното му детство. На мястото на лявото му окозееше черна кухина, обгорена от нажежения ръжен, с който му бяха извадили окото. Глезените и под му бяха стегнати слико, за да може да пристъпва. Тъй като също в детска възраст му бяха срязали сухожилията. Освен това, жрецът беше кастриран малко преди началото на съзряването. Обезобразяването бе едно от изискванията, за да стане върховен жрец на култа. Хуфо знаеше, че зад тези зловещи деяния се крият съвсем разумни причини. Целта бе да се отежни животът на върховния жрец което да убие у него желанието за вечно съществувание и жаждата да се здобие с Граала, за който се говореше, че се намира някъде в подемията на черния сфинкс. Скиптърът, който Асим бе донесъл на хуфо, бе ключът към пътищата на Росто, сложна система от подземни тунели, из които освен боговете, можеха да се движат само последователите на върховния жрец. На шията на Асим висеше медален с изображение на око, издълбано в пирамида,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 Това бе възможност, от която всички се страхуваха, не очакваха. Свъщенослужителят не бе произнесъл нито дума, откакто бе предал скиптера на Хуфу, но такъв бе законът в Египет. Никой не можеше да разговаря с фараона, преди той да се обърнал към него. Асим. Да, господарю, какво ни чака? Хуфо не посмя да спре и говореше през Рамо, докато бързаха надолу по коридора. Това са пътищата на Росто, отвърна Асим с нисък и суров глас. Били са построени от самите богове през време на първата епоха, преди управлението на сенките и на фараоните. Писано е, че тук, долу има шест дуата. Бих казал, господарю, че отиваме към единия от тях. Ти бил ли си във всичките? Не, господарю. Ходил съм само там, където е повелявал моя дълг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 Намираха се в малка крипта, дълга 5-6 метра. В центъра и кратко стърчеше колона от червен кристал. Начупената му повърхност хвърляше от блясъци. От върха на кристала се подаваше дръжка на меч. Хофо пристъпи напред и аз им го последва. През прозрачните стени на кристала се виждаше, че мечът е прибран в ножница с красиви орнаменти. Никога досега фараонът не бе виждал толкова изкусно изработен меч. Какво е това? Попита той. Нарича се екскалибур, отвърна Асим. Трябва да хванеш дръжката, господарю. Да извадиш меча от кристала. Хуфо протегна ръце и улови дръжката. Изтегли я бавно нагоре и меча се показа заедно с ножницата. А сега оголи острието, господарю. Защо? Попита Хуфо. Защото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 че криптата озерена от злати сияние. Хофо премигна изплашено. Изведнъж по стените започнаха да трептят странни изображения, толкова бързо, че не можеше да ги проследи. Зърна огромен златен палат, пред който пирамидата щеше да е като джудже. Палатът се издигаше на хълма над един великолепен град от бял камък, а в далечината се виждаха три вулкана, и всичко това бе заобиколено от безкрайно океан.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 Такъв беше нашият план, но не се получи. Вместо това дойдоха враговете. Асим вдигна ръка и посочи нагоре. Дойдоха от небесата. Хуфо също погледна към тавана. Над тях се виждаше звездното небе. Беше ясно, без никакви облаци. Какви са тези врагове? Попита той, но Асим не го чу. Древният враг на боговете.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 Опита се да си представи с какво биха могли да заплашват всемогъщите богове. Видението продължаваше да говори с писклив като на птица глас. Червеният камък, наречен главният страж, ще спре древните врагове, оповести Асим, след като видението млъкна. Екскалибор контролира силата на стража. Докато мечът е в ножницата, главният страж не може да действа. Ти го извади и задейства срещу древния враг.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 Постепенно тя придоби резки очертания и приведе да и кратко стомахът на хуфо се сви болезнено. Това беше грамаден летящ черен паек, единственото, на което му приличаше. Имаше 8 крака, стърчащи от овално тяло. И беше наистина огромен, щом сянката му покриваше цялата пирамида. Гуалкма изкара фимбар от подземното му скривалище, набра височина и се понесе с максимална скорост право каюк. Заради високата скорост, Донхат не можеше да види какви промени са настъпили и земите, над които се носеха. Имам радарен контакт във въздуха, докладва Гуалкмай след известно време и снижи скоростта. Бяха на Средиземно море и Донхат вече можеше да различи очертанията на крайбрежието и устието на Нил. Визуален контакт, рече Донхат и посочи една черна точка на предния екран.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 Като извади меча от ножницата, ти му възвърна силата, обясни Асим. Гледай мощта на боговете, господарю мой. На му се искаше да го одуши. Не можеше да откъсне поглед от летящото чудовище. Внезапно от върха на червения камък се отдели златиста сфера, прониза небето и се насочи. Право към паяка. Чудовището отскочи в страни. Хуфу не отделяше очи от него.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 Последва ослепителна експлозия и разузнавателният кораб изчезна. Гуалк май погледна към приборите. Отломки на запад. Струва ми се, че сред тях видях и спасителна капсула. Подяволите. Изруга Донхат. Златистото сияние в криптата постепенно угасна и хуфо се свлече изтощен на пода. Нямаше сили дори да проговори, но подскочи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 А щом враговете дойдоха веднъж, ще се появят и втори път. Това, което ги доведе тук, трябва да бъде разрушено. Асим млъкна, очаквайки следващата ти рада на прозрачното видение. Вече знае, какво трябва да бъде направено, продължи той след време. Прибери меча обратно в ножницата, господарю. Хуфу пъхна меча в ножницата. Ела, господарю, поткани го Асим.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 Когато спря своето движение, капсулата бе на около 5 метра под повърхността. Гуалкмай въздъхна облегчено, когато Донхат се поляви и зад дюната, на която се бяха приземили. Той отвори люка и тя влезе цялата обляна в пот. Сандалите и кратко бяха покрити с пясък. Открили ладжета попита Гуалкмай. Донхат кимна. Същата колиба. Гуалк май затвори люка зад нея. Удивително е как родът му е просъществувал толкова дълго. Той вдигна, фимбарва въздуха и го насочи към пустинята. Ще останем ли още малко в района? Да, ким на Дунхат. В случай, че той се провали. Около час след катастрофата към дюната се приближи човек на Камила. Беше ли биец, тръгнал за пазара в Кайро?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 но не забеляза никакво движение. Измъкна от пояса си кривия кинжал и зачака. Шумът постепенно се усилваше. Посъбрал кураж, камиларят направи няколко крачки напред и се озова в подножието на дюната. Тук звукът бе още по-силен. Либиецът завъртя кинжала и заби острието в пясъка, то не срещна никакво съпротивление. Удари отново и отново на различни места. Извади кинжала и завъртя глава. Никакъв звук. Пипалата се появиха точно между краката му и го обгърнаха през кръста. Мъжът размаха ръце и ужасен. Замахна с кинжала и стовари устрието върху гъвкавите пипала, но без никакъв ефект. Писъкът му замлъкна, когато тялото му потъна под пясъците. Сетна се възцари тишина. На около 500 метра източно от Дюната две черни очи бяха наблюдавали цялата случка. Човекът почака още няколко. Минути, без да откъсва поглед от мястото, където бе потънал либиецът, след това се надигна бавно, пропълзе назад, метна се на своята камила и я насочи към Гиза. Слънцето се отразяваше от масивния пръстен, който мъжът носеше на дясната си ръка, и гравираното там отворено околъщеше.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 за да се сражават с боговете. Какво чакаме? Когато мечът е в ножницата, колесницата на боговете не може да се приближи до червения камък, обясни асим, който смъка подбра най-подходящата дума. Трябва отново да го извадите, господарю. Хуфо изтегли меча. Почти веднага червената пирамида засия с вътрешна светлина. Сега вече достъпът до камъка е открит.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 където стражът ще е отделен от ключа. Защо трябва да са разделени? Главният страж ще е в по-голяма безопасност, ако ключът не е при него. Асим уморено потърка зрящото си око. Мечът някога е принадлежал на самите богове. Чрез него те се управлявали стража, а той е властвал над царството. И сега какво? Прати ли войници да претърсят пустинята за останки от черния паек? Господарю, не откриха нито следа от небесното чудовище. Въпреки това им наредих да доведат тук всички, които са се намирали наблизо по това време. Аз им кимна. И тяхната съдба утре ще е като на всички останали. Каква, по-точно? Попита Хуфо. Господарю, утре трябва да разрушим онова, което твоят народ гради опорито в продължение на 20 години. Той вдигна ръка. Облицовката на пирамидата трябва да бъде свалена. Защо? Тя изпраща сигнали, господарю, но не доведе боговете, както се надявахме, а техните врагове. Хуфо отново си спомни за летящия черен паяк и неволно потрепери. Ще го направя, заяви той. Спотаем в тъмните сенки на купчина на трошени камъни, наблюдателят от пустинята бе проследил цялата случка.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 Която рукваше от прерязаните шийни артерии, се събираше в един улей, преминаваше през нарочно поставена тръба и сетна се изливаше върху варовиковото покритие на пирамидата. Три от стените и кратко вече бяха обагрени в кърваво-червено и сега потокът бе насочен към четвъртата. Спритъпени от дългогодишен тежък трутомове, заобиколени от въоръжени войници, свикнали да се подчиняват безпрекословно на фараона и боговете, Нещастниците търпеливо очакваха отредената им част. Ако някой от тях се опиташе да избяга, войниците мигом го събаряха, отнасяха го горе и го полагаха на някой от масите. Не само. Работници, инженери и свещеници имаше в редицата, но и пътешественици, уловени предния ден в пустинята. Либиецът, който се бе доближил до Пясъчната дюна, също бе тук, окован във вериги заедно с пътниците си от Кервана. Когато погледът му попадна върху екскалибор, покурството му пред неизбежната участ мигом се изпари и той се задърпа назад. Неколко на войници го повлякоха към една от масите, където Асим му преряза гърлото с рязко движение. Ала за негова изненада тялото на либиеца се изви назад и остани справено, докато от заиналата в гърлото му рана шуртеше кръв. Войниците, които го бяха довлекли, го натиснаха още посилно, но не можаха да го надвият.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 Какво беше това? Попита Хуфо. Асим прониза още няколко пъти окървавения труп свърха на меча. Изгорете трупа, нареди той. А пепелта разпиляйте. Той се обърна към фараона. Древният враг, господарю. Душъл с птицата, която видяхме вчера. Какъв е този враг? Това е врагът на боговете и нашият враг.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 При повторението на отговора, хуфо почувства отчаяние. И сега. Разпери той ръце. Сега какво ще правя? Ти управляваш, господарю. А екскалибор. Докато още е в ножницата, аз ще го отнеса долу в един от дуатите, където боговете могат да го открият, ако им потрябва. Ще е нужен и за главния страж, като се върне. Хуфу разкопче колана и подаде ножницата на Асим. Жрецът го пое и тръгна към входа на подемията. Готов ли е ладжетът? Попита Гуалкмай. Предполагам, че е готов. Въздъхна Донхат. Но сигурно му е тежко. Днес изгуби цялото си семейство на стените на пирамидата. Е, тогава и ние можем да вървим. Ами, ако се провали...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 Стиснал в едната си ръка скиптера, а в другата екскалибор. Изведнъж спря, почака една минута, после продължи. На разклонението свърна вдясно, но замръзна на място. Пред него стоеше човек. Каджи. Знаех, че ще се появиш. Душиш наоколо като плъх. По-добре плъх, отколкото роб. Асим плю презрително в краката му. Ладжет.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 Ти си наблюдател, рече Асим. Нищо не можеш да ми сториш, такива са законите на вашия орден. Махни се от пътя ми. Каджи стисна зъби. Днес изгубих трима братя, шест племенници и двама от тримата си синове. Загинаха на пирамидата. Асим неволно отстъпи назад. Заклел си се само да наблюдаваш. Вече не съм наблюдател.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 Той принадлежи на боговете. Къдже огледа осъкатеното му тяло. Поглеждал ли си се някога? Имаш ли представа какво са направили с теб? Такава е цената на моята служба. И с каква цел? Какъв е смисълът от тази твоя служба? Вечният живот отвърна асим. Правото да пия от грала. Гралът, който ни обещават, откакто свят светува,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 И се обърна. Една слаба фигура, загърната в жречеса, ако наметало, се катереше по дървената стълба с очевидно затруднение. Аз им се връщаше, стиснал меча в ръка. Нали каза, че ще го оставиш под земята? Посрещна го Хуфо. Размислили? Загърнатият се приближаваше мълчаливо. Хуфо зяпна, когато острието на меча блесна във въздуха и се опрявшията му. Усещаше допира на хладния метал. Асим, да не си се побъркал. Мъжът си смъкна качулката. Беше непознат. Кой си ти? Човек, като теб. Името ми е Каджи. Хофуна отделяше очи от неговите. Ще ме убиеш ли? Каджи игнорира въпроса. Асим е мъртъв. Аз го убих. Хуфо погледна през рамо към пирамидата. Непознатият притисна по-силно меча към шията му. За първи път живота си Хуфо се почувства безпомощен и смъртен и си даде сметка, че не е богоизбран, а просто човек. Той те излъга, защото и него бяха излъгали, рече Каджи. За какво ме излъгал? Попита Хуфо, опитвайки се да отдалечи страшния миг на кончината си. Почти нямаше надежда за спасение.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 Каджи успешно имитираше странната походка на Асим, но само докато стигна до храма. Там той ускори ход и бързо стигна до брега на Нил, където в малка лодка го очакваше млад мъж с медалена на наблюдател. В средата на лодката здраво. Безакрепен дървен сандък с дължина около метър. Младежът вдигна капака и каджи положи вътре меча с ножницата. После извади на вид на Руло пергамент, доклада му до щаба на наблюдателите и го подаде на младия човек. Лодката се плъзна в нощта и пое по дългия си път, за да достави меча и доклада. Екскалибор изчезна в тъмнината. Единадесет години парахара, Стунхенч. Нямаше тревожно мигане на светлини, когато Донхат повдигна похлупака на своя цилиндър. Тя погледна таблото и установи, че се изминали още хиляда години, както беше планирано от предишното им пробуждане. И този път тя стана и се облече побързо от Гуалкмай. Той още се надигаше, когато Донхат вече се настани до компютъра. Има ли нещо? Този път нищо, което да е пробудило вниманието на стражите. Е, значи поне към жилото не се е връщало, ким на Гуалкмай. Мисля, че ще е добре да идем до Авалун. Интересно дали там все още има наблюдател. Надявам се, рече Донхат докато си слагаше на металото. Скоро ще разберем. Селцето на брега на езерото беше необитаемо от доста време, ако се съдеше похлътналите покриви на къщите. Нямаше нито една лодка на брега и двамата постоляха известно време по дъжда, загледани към островърхия остров. Върхът му бе обгърнат в мъгла, но въпреки това се виждаше, че там е вдигната някаква каменна постройка. Бих му скува лодка, рече Галкмай. Имаме време, но не чак толкова много, че да го пилеем. Донхат се отдалечи бавно по брега и след известно време Гуалк Май гласи кратко, ела насам. Когато се приближи, тя му посочи една скрита в шубраците лодка. Можеш да доплуваш до там, предложи му Донхат. И двамата можем. Гуалк Май съблече бронята и остана само по набедрена препаска. Сет не се приближи към водата, Потърквайки замръзналите си ръце, поед дъх и сегмурна. гмурна. С няколко резки движения достигна лодката, улови се за борда и кратко и се прехвърли вътре. След това загреба енергично обратно с надежда да се стопли. Когато се върна на от самния бряг, той слезе, подсуши се и се облече. Донхат го чакаше търпеливо. Штом заяви, че готов, двамата се качиха в лодката и отплаваха към Авалун.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 Не повече от 4 квадратни метра. Донхат се надвеси над каменната плоча средата и пъхна медалена си в процепа. Плочета се отмести. май извади меча и тръгна пръв. Стиснала кинжала, Донхат го последва, като не забрави да затвори плочета. Тунелът бе озарен от няколко аирлянски луминесцентни тръби, които работеха и сега, след толкова много години. Двамата спряха на прага на кристалната кухина, бран в ножницата си, екскалибор стърчеше от камъка. Значи са успели да го донесат тук от Египет, отбеляза Донхат. Да, така изглежда. Кои сте вие? Двамата се извърнаха рязко. Млад мъж, въоръжен слък, бе приближил безшумно от другия край на пещерата. Донхат си свали медалю на сбавни движения и му го показа. Аз съм младжет. Това, че го носиш, възрази младият мъж, не значи, че си наблюдател. Аз съм член на ордена, произнесе Донхат на Ирлянски. Мъжът сбърчи вежди. Това е древният език. Учили са ме на него, но недостатъчно, за да разбера какво казваш. Въпреки това, той отпусна тетивата на лъка. Може изобщо да не сте членове на ордена. Бихте могли да сте водачи или онези, които чакат. Името ми е Дунхат, а това е Гуалкмай. Младият мъж отстъпи назад. Чел съм за вас. Преди много-много години дошли мъж и жена със същите имена. Вие техни потомци ли сте? Да, Кимна, Дунхат. Не сме водачи, нито онези, които чакат. Ако бяхме, до сега да си мъртъв. Идваме от много далеч. Мъжът свали лъка. Аз съм дагберин. Наблюдателят от Авалон. Донхат му подаде ръка. Откъде идвате? Попита Дагберин. Къде наблюдавате? Ние сме пътешественици, рече Донхат. Обикаляме наблюдателите. Не бях чувал, че има такива. Но винаги има какво да научи човек. Какво става са ирлянците? Попита Донхат. Даг Берин повдигна рамене. Доколкото знам, още спят. А Онези в Египет. Мъртви са. Някой са мъртви много отдавна, кимна Донхат. Но други още спят. Вампир ги изби, докато спят, обясни Даг Берин. Преди много години получих доклад за това от наблюдателя в Гиза. Вампир? Той от ли беше? Донхат бе изненадана от този неочакван поврат в събитията. Името и кратко беше смътно познато. Така е писано. Кой управлява сега в Египет? Намеси се Гуалкмай. Фараонът? Той властва над могъщо царство,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 тя вече бе взела решение какво да правят по-нататък. Двамата мъже донесоха Едер Елен, одраха го и оставиха два бута да се пекат на огъня. Дунхат отново се зае с докладите, но и кратко беше трудно да се съсредоточи заради дима, който изпълваше стаята и ги караше да кашлят. Тя забеляза, че Глалкмай се отпуснал на една койка въгъла. Надвеси се над него и докосна челото му, беше топло. Накара Дакберин да събере всички завивки, с които разполага и покри с тях своя любим. Ала скоро треската му се засили. Трябваше да ме оставиш да скова лодка, рече той на пресекулки. Имахме предостатъчно време. Прав си, съгласи се, тя. Моя беше грешката. Глък май се тресеше толкова силно, че се наложи Дакберин да й кратко помогне да го държат на койката. Когато Найсет не се успокои, лицето му бе обляно в пот. Гледаше е замаяно. Трябва да се върнем на кораба, прошепна му Донхат. Не мога да те лекувам тук. Гуалк Май се изсмя, с дръзга в глас. Няма да стигна дотам. Докато не ме остави треската, той понече да се изправи, но не му стигнаха силите. Съжалявам. Няма нищо, успокои го тя. Дакберин стоеше в другия край на стаята и ги наблюдаваше. Мога да ви помогна да стигнете, за където сте тръгнали. До вашия кораб, не, невъзможно е, поклати глава домхат. Даг Берин се приближи и втренчи поглед в лицето на Галкмай. Исках да ви кажа за селцето на брега. Жителите му измряха преди двайсети на години. Оби ги нещо странно.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 Но независимо от това нямаше право да води Дакберин при кораба. Нито можеше да пренесе сама Гуалкмай Дотам. Пътуването със сигурност щеше да го довърши. Единственият му шанс бе да преодолее болестта тук. Още дълги часове тя остана край него. Някъде след полунощ Гуалкмай започна да бълнува на техния роден език и Дакберин ги поглеждаше озадачено. Домхат сменяше влажни компреси на челото на своя спътник, от време на време го будеше и настояваше да поема течности. Но нищо не помагаше. Малко преди зазоряване Гуалкмай се изправи и извика името на техния син. След това рухна на койката и животът го напусна със сетния му дъх. Домхат се надвеси над него и му се клопи очите. Остана така наведена в продължение на няколко минути. След това се пресегна и свали калгърлицата каугърлицата му. «Ужасно съжалявам», рече Дагберин, който стоеше до нея. «Ще ми помогнеш ли да го погребам? «Разбира се». «Къде?» Навърха на хълма отвърна Донхат. Духът му ще пази това място. Плаваха вече четири дни, когато Гуалкмай най сетне попита за посоката, в която пътуват. Към Гиза. Гуалк Майкинна. Така и предполагах. Търговският кораб, на който се бяха качили, обикаляше покрай брежието на Средиземно море. А когато стигнем там? Още не съм решила, отвърна Донхат. Обмисляше този въпрос, откакто беше отишлана. Кораба, за да прехвърли паметта от огърлицата в следващото тяло.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 Спомни си колко богоубийци изгубихме, докато унищожим предавателите им. И това бе само през първия етап от войната. Донхат не отговори, загледана към брега. Значи смяташ, че въпреки първоначалните успехи, хората от тази планета не са достатъчно развити, за да се опълчат на ирлианците. Да. Гуалк май потърка замислено бредичка. Значи още е твърде рано. Не, и ако поде Дунхат, но млъкна. Какво? Тя извади скиптера, който бяха донесли преди много години на тази планета. Не, и ако се здобием и го използваме. Ако създадем цяла армия от безсмъртни. Гулкмай не побърза да възрази и това и кратко се стори странно. Но след като помисли няколко минути, той поклати глава. Няма да стане.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 Пътищата на Росту все още се охраняваха от златната сфера, но и тунелите вече не се разхождаха жреци. Всъщност изглежда никой, освен наблюдателя, не знаеше за съществуването им. Донхат и Гуалкмай можеха необезпокоявани да слязат в архиварната и да използват скиптера, за да се здобият скив от играла, но по-трудно щеше да бъде да ги изнесат навън. Донхат се опасяваше, че самото отваряне на архиварната ще задейства скритата аларма. Както бе станало при приближаването на кораба на гъмжилото. А платото буквално гъмжеше от войници на фараона. Едва ли имаше друг начин, освен да долетят с Фимбар. В края на краищата решиха да използват същата тактика, до каквато бяха прибягвали на тяхната планета Разделей и всявай недоверие. Рамзес II, настоящият фараон на Египет, имаше двама сина по се казваше Моисей и бе изгнаник от царството заради опит да свали баща си от трона. Бяха го пратили в някаква провинция Емидия, където бе назначен за управник. По-малкият син, Рамзес III, изглежда щеше да наследи баща си. Донхат и Гуалкмай поеха за Емидия, която се намираше на изток от Египет, на пустинен полуостров, наричан Синай. Дворецът на Моисей набе нищо повече от една малко по-голяма къща опряна на вътрешната стена, която опасваше града. Населението на Емидия не наброяваше повече от хиляда души, страната беше бедна и хората едва намираха с какво да се прехрамват. Тежко наказание за непокорния син. То бе породило Мойсей омраза не само към баща му, но и към неговия бъдещ наследник Рамзес III. Само след няколко дни Донхат и Гуалкмай успяха да си осигурят среща с Мойсей и сцената на няколко жълтици, които пуснаха в шепата на началника на стражата. Управникът ги посрещна на дървен трон в стая с нисък таван. Беше зареал поглед през прозореца към пустинята отвън. Двама му отекчени стражи ги пропуснаха да влязат, като. Единствената предпазна мярка бе да вземат меча на Гуалкмай. Но скиптърът и кинжалът останаха скрити под наметалото на Донхат. Гиза е далеч от тук. Произнесе вместо место стъпление Донхат. Мойсей извърна глава към тях. Беше млад мъж, с гъста черна и кадрава коса. Съобщиха ми имената ви, но те не ми говорят нищо. Нашите имена няма значение, рече Донхат. Жената и за двамата ли говори? Обърна се Мойсей към Голкмай. Да, кимна той. Странно. Какво всъщност искате? Този път той се обърна към Донхат. Да ви помогнем! Подкупили сте началника на моята стража, за да си осигурите аудиенция. Колко злато имате? Колко злато има фараонът в съкровишницата си? Отвърна с въпрос Донхат. Колкото и да намира се в Гиза, която, както сама отбеляза, е далеч от тук. Ако прекося Червено море,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 Призна Дунхат и поеда дълбоко дъх. Ние сме врагове на египетските богове, всъщност те не са никакви богове. Поробиха всички хора, както египтяните поступиха судиите. Ако го кажеш присъствието на баща ми, ще умреш от мъчителна смърт, заяви Мойсей. Той се смята за пряк потомък на боговете, а и жреците не пропускат да му го припомнят. Не е такъв, поклати глава Дунхат. Можеш ли да го докажеш? Можеш ли да докажеш, че боговете не хаят за нас? И че всъщност не са богове? Да, кимна, Донхат. Как? Не хаят, защото отдавна са мъртви. Това е невъзможно. Възрази, се. Боговете не могат да умрат. Боговете, пред които се прекланя Египет, са мъртви, повтори Донхат.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 Чух слухове за това преди още вие да се появите, но никой не смееше да го обяви. Защото религията е опора на властта на фараона, обясни донхат. Те тя посочи мумията, винаги са се уповавали на това. Сетна ги замени хасенките и накрая дойде. Ред на фараоните. Хората няма да го приемат, рече Мойсей. Не е толкова лесно да им отнемеш вярата. Така е. Замислено кимна Донхат И какво? Поде Мойсей, но млъкна. Какво трябва да направите ли? Довърши Донхат. Да използвате юдейския бог, за да изплашите фараона. Юдейския бог. Той само един ли е? Попита Мойсей. Да. Истински бог ли е? Въпросът накара Донхат да се замисли. Не зная. Тя погледна към мумията. Истински, колкото този. Настъпи тревожна тишина. Какво още има тук? Попита накрая Мойсей, като се озърташе обезпокоено. Като бях малък, жреците си шепнеха оплашено за някакви скришни места под голямата пирамида на Хуфо. Каквото и да има, не ви засяга, отряза Донхат. Мойсей си извърна рязко към нея. Но Гуалкмай застана помежду им. Ръката му бе върху дръжката на меча. Чувал съм слухове, рече Мойсей, че гралът дарявал безсмъртие и че се пази тук. Жреците го обещават на истинските вярващи в замяна на беззаветна преданост. Ала никой сега не е получавал тази награда. В един от тунелите наистина има кивот, потвърди Донхат. Може би вътре е гралът. Може би. Повтори Мойсей. Той я изгледа продължително, но Донхат не каза нищо повече. Накрая въздъхна. Добре, доказахте, че боговете са мъртви. Сега какво искате от мен? Гуалк Май ще ви придружи, отвърна Донхат. Тя бръкна в саркофага, взе скиптъра и го подаде на Мойсей. Наричайте го Аарон. Той ще ви съветва. Къде трябва да отида? При баща си, разбира се. При фараона, Донхат извади кинжала. Но първо ще направим нещо, за да може баща ви да се вслуша във вас, а не в своите жреци-съветници. Царската охрана не посмя да посече Мойсей. Сигурно, защото нямаха пряка заповед от фараона, или пък се изплашиха от странния скиптър, който носеше. Вместо това окуваха Моисей и Гуалкмай и ги отведоха в гостната на фараона. Положиха ги на колене пред неговия трон. Рамзес II носеше дебела мантия, общита са златни конци, а на главата му имаше корона, посипана със капоценни камъни. Лицето му бе сбръчкано, безизразно. Ръцете му бяха скръстени на гърдите и държаха жезъл. Стоеше толкова неподвижно, че в началото Гуалк Май го помисли за статуя. Беше заобиколен от десетина стражи, а от дясната му страна беседнал синът му. Облечен по същия начин, но без корона. Рамзес втори огледа мълчаливо прокодения си син в продължение на няколко секунди, после вдигна жезъла и махна едва забележимо с него. Стражите свалиха оковите на двамата и подадоха жезъла на Мойсей. Той вдигна двете си ръце, стисна жезъла с дясната, а лявата разтвори в знак, че идва с мир. Татко, как смееш да ме наричаш така? Прекъсна го рамзес с нисък треперлив глас. Татко, дойдох да ти помогна. На два километра от двореца на фараона, близо до стената, която заобикаляше юдейския лагер, Донхад извади от раницата си пакет с странен сивкав материал и го стави в подножието на стената, точно под една от стражевите кули, разположени на равни разстояния по протежението и кратко. Пъхна средата на пакета един чип, сетне бързо се отдалечи от мястото. Малко по-нататък тя спря отново, извади от раницата метална топка с хексагонални бутони и натисна един от тях. Разна се с оглушителен взрив. Стената подскочи нагоре и рухна заедно с стражевата кула. След миг на мястото имаше само огромна димяща яма.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 Избиха ги и побягнаха през отвора стената. Точно в този момент втората бомба, заложена от Дунхат, взриви казармата на войниците. Че каква помощ можеш да ми окажеш? Попита фараонът. Рамзес Трети се надигна и изгледа презрително брат си от висотата на подиума. От каква помощ се нуждаем според теб, мидийски управнико? Изведнъж целият дворец бе от отдалечен тътен подобен на грамотевица, въпреки, че в небето нямаше нито едно облаче. През отворените прозорци долетя глъчка. Последва втори и нови викове, както и шум от приближаваща се тълпа. През една от страничните врати се в турна запахтян офицер и стича при Рамзес Трети и развълнувано зашепна нещо в ухото му. Рамзес Трети му махна да си върви и се извърна към Мойсей. Какво невероятно съвпадение!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 Но скоро размериците ще бъдат потушени. За известно време, подмет на Мойсей. И какво трябва да сторя, за да реша и двата проблема? Настоя да узнае Рамзес II. Позволете ни да отведем юдеите надалеч от тук, заговори Гуалкмай. На север и изток, по край бреговете на Средиземно море. Оставете ги да основат там своя държава, близо до мястото, откъдето идват. Държава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 Ще се отървеш от размирните юдеи. Хубаво беше, когато Нил бе пълноводен и имаше предостатъчно храна, но при тази суша. Тухлите, които правят, не стават за нищо. По-добре границата ти да е защитена от хетите, отколкото да държиш размирни роби. Фараонът потъна в мълчание. Не, обяви той след известно време. Татко, подемой се но Рамзес втори му махна с жезъла да замълчи. Съдиите ще се справя и без да ти ги давам за поданици. А от хетите не ме страх, нека дойдат. Ще окъпем. Пясъците им, както направихме и с по-силни врагове. Няма да е толкова лесно, господарю, обади се Галкмай. И защо да не е? Заради юдейския бог. Донхат се спотаиваше в покрайнините на една занемарена нива на километър от платото Гиза. Туниката и кратко беше подгизнала от пот, все още не можеше да успокои дишането си. Тя извади от кожената си раница малка черна сфера с диаметър около 40 см. Това бе старо аирлянско оръжие, донесено от нейния свят. Нейните сънародници учени бяха установили след продължителни следване, че сферата всъщност представлява микровълнов предавател, който може да се настройва на различни частоти. При употреба срещу хора, той предизвикваше кръвоизлив в мозъка. Но сферата имаше и други приложения, от които сега Дунхат възнамеряваше да се възползва. Беше изпробвала и познаваше добре възможностите и кратко. Настроя на определена частота след това задейства. На пръв поглед нищо не се случи. Но една емигаща червена светлинка подсказваше, че излъчването е започнало. Смехът на Рамзес II отекна надалеч по коридорите на двореца. Юдейският бог. Нима това може да ни сплаши? Рамзес трети се бе облегнал назад и се озърташе над мен. Глакмай свали кожената си чанта и извади нещо, загърнато в пърче плат. Той коленичи. Разгъна бавно плата и отвътре се търкулна отрязаната глава на Озирис. Издължените червени очи се втренчиха в очите на фараона, сякаш бяха живи. Какво е това? Изпища Рамзес трети. Той размаха ръце и неколцина от стражите се приближиха към Гуалкмай и Мойсей. Каквото и да е, не е наше дело, спокойно отвърна Гуалкмай. Господарю, това е един от египетските богове от първата епоха, преди времето на хор. Открихме тялото му под Гиза, в пътищата на Росто. Рамзес трети в миг измъкна меча от пояса си и пристъпи към тях, но фараонът му даде знак да почака. Слиза ли сте в пътищата? Попита той с привидно равнодушен глас. Гуалк майки Да, господарю. Открихме трупа на този бог заедно с още петима. Няма повече живи богове наоколо. Кой ги е убил? Попита Рамзес II. Гуалкмай повдигна рамене. Не зная. Но се боя, че зад всичко това може да стои иудейският бог. Те почитат само един бог и изглежда той е наистина могъщ. Този бог иска да бъдат освободени и да се върнат в родните си земи. Още една причина да оставите на Мойсе и да свърши това, за което ви моли. Той помълча малко и добави, господарю, научих от един иудейски свещеник, че ако не изпълните желанието му, този бог ще прати в земите ви мор. Рамзес II, премигна, първият признак, че е обеспокоен. Около очите му се появиха бръчици. Изглежда се готвеше да каже нещо, но изведнъж отвън долетяха писъци, изтръгнати от хиляди гърла. Рамзес Трети изтича при прозореца, следван от Гуалкмай и Мойсей. Фараонът остана на трона си, но рязко извърна глава, сякаш виковете отвън го бяха зашлевили. Какво има? Попита той. Скакалци, господарю, отвърна Рамзес Трети и тази дума накара всички в залата да потреперят. Донхат се зави през глава с наметалото. Имаше чувството че се озовала в епицентъра на Свирепа градушка. Хиляди скакалци се блъскаха в нея, привлечени от микровълновото излъчване на Ирлянския прибор. Те се нахвърляха върху реколтата и я опустошаваха за секунди. Селените на празно се опитваха да ги прогонят, размахвайки мотики. Все едно да се опитват да спрът с пръчка задаваща се буря. От прозореца в двореца на Фараона се видя, как към града приближава огромен черен облак.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 Отведи от тук юдиите и никога повече не се връщай. Дон Хат изключи микровълновия предавател. Постепенно ударите през наметалото и кратко намаляха. Тя почака още пет минути и подаде глава. Сякаш нивите бе преминала страховита буря и бе отнесла всичко със себе си. Само тук там стърчаха отделни стебла. Замика с походи чувството за вина пред тези хора.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 Пред тях блесна огромна сиеща сфера с диаметър 5 метра, която озари просторна подземна кухина. Намираха се на тесен перваз малко над дъното на кухината. На пода лежеше черният сфинкс. Донхат и Гуалкмай веднага се досетиха, че най-сетне са открили легендарната архиварна. Кохината без дължина над 600 метра и бе облицована с плочи от червен камък. Шестимата юдеи които ги придружаваха, сякаш се бяха вкаменили. каменили. Покрай стената бе изделано стълбище, което се спускаше надолу. Донхат и Гуалк май заслизаха, следвани от останалите. Насочиха се право към отвора между лапите на черния сфинкс, където върху пиедестал се издигаше статуята на хор. Върху предната стена на пиедестала имаше староронически надпис. Донхат се наведе и го зачете, като едва забележимо мърдаше усни. Тук пише, че в една друга крипта на пътищата е поставена черна котия, която може да разруши и цялата сграда, ако някой се опита да проникне вътре, без да разполага с ключ. Айрлианска атомна бомба или енергоисточник? Попита Гуалкмай. Едно от двете, рече Домхат. На тяхната планета бяха използвани няколко подобни устройства и винаги с разрушителни последствия. Нямаше нищо чудно в това, че ирлянците бяха минирали подстъпите към най-важните си урадия. Шестимата зад тях ги слушаха, без да разбират нито думичка. Донхат нямаше никакво намерение, нито време да им обяснява. Тя бръкна в раницата си и извади скиптера. Постави го в една в длъбнатина със същите очертания в стената. Сиещата сфера премигна, сетна отново заблестя с равномерна светлина.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 Домхът извървя последните няколко метра от тунела и се озова в архиварната, последвана от Гуалкмай и изплашените юдеи. Архиварната на нейната планета бе унищожена заедно с разрушения Айрлиански щаб. Разполагаха само с общи сведения за нея. Помещението, в което се озуваха, бе разположено в търбуха на сефинкса. На височина беше 7 метра и на. Дължина 10. В средата имаше 4 колони. Между които бяха поставени четири хоризонтални гради. Навърха на върха на всяка от колоните имаше по една глава, до сущ като тази на скиптера, но с червеникави, проблясващи очи. Между колоните се спускаше бяло покривало. До стената вляво бяха подредени ракли с дрехи. Голкмай и Донхат се отправиха натам, следвани от юдеите. Аз и си въобразявам, или тези глави наистина ни следят? Попита Донхат. Не се спирай, поткания Гуалкмай. Предполагам, че под покривалото е кивотът. Да го вдигнали? Предложи един от юдеите. Не бива, извърна се Гуалкмай, но онзи вече бе пристъпил напред. Главите се завъртяха към него и секунда по късно ярко червени лъчи го удариха в гърдите. Мъжът се на пода бездиханен, с димящи рани отпред.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 Те принадлежат на онзи, който работи с кивота. Тя отново се доближи до раклите. Една от главите проследи, останалите три продължаваха да бдят над димящите трупове. Сигурна ли си? Попита Гуалк Алкмай със загрижено изражение. Донхат достигна раклите, без да бъде покосена от огън. Тя вдигна една ленена туника и я нахлузи през главата.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 След това си сложи разноцветна наметка. Докато опипваше, забеляза, че в тъканта и кратко са вплетени метални нишки, но липсваше нещо, с което да ги се едини на раменете. От едната страна на скрина имаше рафт, на който бе поставена дървена котия. Когато отвори, намери вътре два камъка. Използва ги, за да закопчая наметката, но Същия миг по тялото и кратко премина странно мръвучкане. Добре ли си? Попита Гуалкмай. Беше облекал една от ленените туники и върху нея, червено наметало. В Фраклите имаше още десетина наметки и ризи и юдеите също се бяха прооблекли. Донхат кимна. В тези дрехи е вградено някакво поле, обясни тя, докато си нагласяваше наградника. Беше толкова тежък че и кратко се сгърчиха напред. Пропускаш нещо важно, отбеляза Гуалкмай и посочи празните джобове от двете страни на наградника. Урим и Тумин, кимна тя. Камъните, които активират грала. Може би са вътре в кивота, но имам чувството, че Спасия не би ги оставил там. На рафта имаше и златна корона с три обръча. Като се облече и си сложи короната, Дунхат закрачи към центъра на помещението. Четирите глави веднага се извърнаха към нея. Готови ли сте? Подхвърли през рамо Дунхат и без да изчака отговор, пристъпи към бялото покривало. Сърцето й кратко замря, когато от една от главите блесна ярък лъч, който опря в краката й кратко и бавно се издигна нагоре. След като се задържа за няколко секунди върху наградника и кратко, лъчът изчезна и главата се извърна настрани. Изглежда я бяха допуснали. Глак май и останалите се бяха подредили в редица зад нея. Донхат достигна покривалото, коленичи, повдигна го и се шмугна под него, следвано от останалите. Кивотът бе положен върху дебела черна платформа. На височина и широчина беше около метър, а на дължина малко повече. Целият беше позлатен, а отстрани имаше хълки, в които бяха пъхнати два пръта за носене. Върху капака имаше още две глави. Веднага щом влязоха, те си извърнаха към тях и ги фиксираха със свирепия си поглед. Отново блесна ярко-червен лъч, който обходи цялото и кратко тяло и се задържа на гръдника. Когато огасна, главите се извърнаха една срещу друга и замряха неподвижно. Дунхат се колебаеше дали да не повдигне капака на кивота, но си даваше сметка, че сега всяка секунда е ценна. Освен това, дори граалът да бе вътре, без двата камъка не можеха да направят нищо. Гуалкмай се разпореди, четиримата юди уловиха прътите и понесоха кивота към изхода на архиварната. 12 години Пърхра, пустинята източно от Гиза. Изглежда фараона, те променил намеренията си, рече Гуалкмай, докато наблюдаваха колоната, която се бе проточила на много километри. През пустинята... Вдигайки гигантски облак от прах. Намираха се на три дена път от Гиза, бяха напуснали плодородното поречие на Нил и сега навлизаха в пустинята, но според Гуалкмай се движеха твърде бавно. Мой се и водеше колоната от Юдеи, зад него бяха четиримата носачески вота. Движението изглеждаше хаотично, пъстра смесица от мъже, жени, деца и животни, едни въоръжени, други нарамили по Всички бяха изплашени,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 Заобиколени от високи тръстики. В най-широката си част Горчиво море не надхвърляше 20 км от Египет до Сейнайския полуостров. Това бе единственото място, през което можеха да напуснат Египет. На север сушата се охраняваше от нагъсто построени укрепени постове, в които фараонът бе разположил подсилени гранични гарнизони. А за да прекосят червено море, им бяха нужни кораби с... Каквито не разполагаха. Вървяха по тесен, песъчлив провлак през горчиво море, който в най-широката си част не надхвърляше 10 метра. Провлакът без спомен за времето, когато тук бе прелетял аирлянският кораб майка, оставяйки след себе си права като черта диря. Както обикновено Голкмай и Донхат бяха на опашката на колоната. И двамата поглеждаха с безпокойство към втория пръшен облак, който се приближаваше зад тях. Намираха се на мястото, където пясъчният провлак опираше в египетския бряк. Ето там, посочи и кратко Галкмай. Над една дюна се бяха показали няколко човешки фигури. Това е предният отряд. Кавалерия. Гуалкмай погледна през рамо. Челото на юдейската колона бе стигнало от срещния бряк на морето от тръстики, но станалата част се бе проточила по цялото протежение на провлака. Гуалкмай изруга тихо на местен език. Успокой се, рече му Донхат. Всичко съм предвидила. Гуалкмай оглеждаше местността с преценяващ поглед. Бих могъл да задържа провлака за известно време с малка група отбрани мъже. Хора, които знаят, че отиват на смърт. Ще ти дам огърлицата и после. Успокой се, повтори Донхат. Нали ти казах?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 Да, в повечето случаи. При нормална височина на вълните. Но тази нощ се очаква пълнолуние. Приливът ще е много по-голям. Тя бръкна в раницата си и извади няколко пакета с експлозив. Ела да ми помогнеш. Гуалкмай бе пресипнал. От няколко часа кръщеше на юдеите да побързат, но сякаш никой не го чуваше. Накрая изгуби търпение. Метна една старица на Рамо я понесе напред, придържайки я с една ръка, докато с другата шибаше натоварените с покъшни на животни. Когато най-сетна стигна до отсрещния бряг, той предаде старицата на изморените и краткороднини и се върна обратно. Предният отряд на фараона безпрял на египетския бряг в очакване да пристигнат главните сили. Гуалкмай знаеше, че това е грешка, сега египтяните бяха изгубили инициативата. Но войниците на фараона вероятно нямаха особено високо мнение за своя противник и бяха уверени, че лесно ще го надвият. Нищо чудно, като си имаше предвид в какво състояние бе юдейската колона. Ти си знаела, че ще ни преследват, нали? Обърна се той към Донхат. Не бях сигурна, но предполагах. Ето ги, идват, вдигна ръка Гуалкмай. Предната част на египетските сили безтъпила на провлака. Останалите ги последваха с бърз ход. Донхат и Гуалкмай поеха обратно, докато се отдалечиха на около 500 метра от Сейнайския бряг. Бяха заръчали на Мойсей да поведе юдеите право в пустинята, колкото се може по-далеч от водата. Последните юдеи бяха на около километър от тях, когато египтяните доближиха Сейнайския бряг. Донхат извади черната сфера от раницата си и я стисна с влажния от подпръсти. По повърхността и кратко светеха няколко хексагона със староронически обозначения. Само кажи кога, рече тя на Гуалкмай, оповавайки се на инстинкта му на воин за избор на най-подходящия момент. Гуалкмай държеше в ръцете си лък супаната тетива. Той повдигна бавно оръжието и стрелата литна почти безшумно. Към своята цел.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 Само след няколко минути горчиво море заля на пълно песъчния пролак. На мястото, където бе потънала цяла една армия, се виждаха само жалки останки, колчани състрели, копия, тръстикови доспехи. Сякаш армията на фараона никога не бе съществувала. Съмнявам се, че ще ни преследват повече. Промърмори Гуалкмай, докато мяташе лъка на Рамо. Донхат мълчеше. Имаше унил вид.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 Ние сме хора, трябва да бъдем човечни. Имаше и трети свидетел на унищожаването на цяла армия. Тялото му бе човешко, но имаше аирлиянско съзнание. Той обаче, за разлика от Дунхат, не бе потресен ни най-малко от ужасната картина. Беше се увил в дълго пустинно наметало и се спотайваше върху една повисока дюна сред морето на тръстиките. Цял ден бе наблюдавал преминаването на... Колоната. Сред бедуините бе известен като Александър Иблис Злия. Някои твърдяха, че не е човек, а демон и до някъде бяха прави. Той беше сянката на Спасия и идваше от подемията на планината Синай. Беше се събудил, както бе програмирано, хиляда години след като Спасия си бе тръгнал. От тогава се скиташе по света и го опознаваше. Беше се превъплъщавал много пъти използвайки аирлянската технология за прехвърляне на съзнанието в ново тяло. Първоначално притежаваше личността на Спасия, но натрупаният в последствия опит бе започнал да го променя и въпреки, че все още бе верен на своя господар, сега личността му бе променена и покварена. Ето защо сянката на Спасия избухна в зловещ смях, докато наблюдаваше и изтребването на египтяните. Познаваше добре както единия, така и другия народ.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 А сянката на Спасия бе оставен да се скита по света, тъкмо за да се справя с подобни опасности. Ето защо, когато и последните юдии се изгубиха зад близките хълмове, той ги последва незабелязано. Донхат и Гуалкмай вървяха в опашката на колоната. Оставиха на Моисей да води своя народ из пустинята. Гуалкмай нямаше търпение да се върнат на кораба, но Донхат не смееше да изостави Граала. Тя си даваше сметка,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 Трябваше да задържат грала. И разбира се, да не привличат вниманието на ирлианците и на гъмжилото. Тогава, може би, това щеше да е първата планета, населявана от безсмъртни човеци. Такива мисли витаеха в главата и кратко, докато крачеше из пустинята към земята, която Мойсей бе обещал на своя нов народ. Но дори сега имаха работа. Вечер обикаляха из лагера.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 Скоро Гуалкмай започна открито да недоволства от тази загуба на време. Непрестанно повтаряше, че пребиваването в пустинята е опасно и за двама им. Между юдиите вече се бяха образували враждуващи фракции, нещо типично за този народ, който всъщност се състоеше от 12 различни племена. За да запази властта си, Мойсей пусна слуха, че е син на юдейска рубиня. Подобно политиканстване беше отвратително според Гуалкмай.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 Не мога да определя, рече е Гуалкмай. Мъчи ме постоянно безпокойство и бесъние. Той кимна към хората, събрани около Мойсей. Унези там не могат да се разберат откъде изгрява слънцето, а какво остава за посоката, в която да продължат. Не виждам голяма надежда да открият. Храна изтия пощинаци. Ако си тръгнем, какво ще стане с Граала? Направихме каквото ни беше по силите. Останалото ще свърши иудейският ладжет. Гралът и кивотът ще се превърнат в легенда от миналото, но по-важното е, че ирлинците и техните слуги няма да ги получат. Може би дори ще е по-добре, ако двамата степ не знаем къде са. Така няма да се изкушаваме да ги използваме. Нали се разбрахме да блокираме предаването на тази информация при следващата регенерация?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 Бедуинът си изправи и му подаде амулет. Върху него бе изрисувано около пирамида, символът, който му бе показала Донхат. «Уаджет ли си?» «Попита Мойсей». «Не, господарю. Аз съм пратеник на оня, когато наблюдават уаджетите». «Какво искаш да кажеш?» Пращаме самият Господ Бог. Носи ви блага вест и надежда за спасение».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 че им я праща техният бог, защото иска да им помогне да прекосят пустинята. Но иска също така да го почитат и да му се прекланят като на единствен бог. Мой се и кимна. Разбираше, че това е и начин да се обединят различните племена. И това ли е всичко? Иска да се срещне с теб и старейшините. Така ли? Мой се и очудено повдигна вежди. Да! Но първо – храната. После ще дойда да ти кажа къде да се срещнеш с него. Храната наистина бе в изобилие и предизвика голяма радост у юдеите, които веднага повярваха, че Мойсей е избраник на Бога. За известно време препирните отихнаха. Лагерът бе преместен на мястото, което бе доинът посочи на Мойсей, далеч на юг, в подножието на две планини. Трябваше им цяла седмица да си възстановят силите. Сет на Бедуинат се появи отново, късно през нощта. Той нареди на Моисей да повика четири мастарейшини, да вземат кивота и да се скатерят на планината. Мойсей си изненада, че Бедуинат знае за кивота, тъй като се бе постарал да запази съществуването му в тайна. Бяха го скрили в голям дървен сандък, натоварен на каручка. Мойсей заповяда да извикат четири старейшини и им даде лаконични заповеди.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 който бе предавал инструкциите на Мойсей. Оставете кивота тук, заповяда той. Юдеите с облегчение се освободиха от тежкия сандък. Последвайте ме, рече Бедуинат. Тръгнаха след него, а останалите Бедуини ги последваха отзад. Стигнаха до висока скала, штръкнала право нагоре от склона. Бедуинат спря при подножието на скалата и пъхна знака с пирамидата и окото в една цепнатина. Юдиите се дръпнаха оплашено, когато скалата се появи от двор, широк 3. Метра и висок 2. Един от тях дори понече да побегне назад и мигом бе посечен от въоръжените бедуини. Останалите юди и Моисей побързаха да последват водача. Вратата се затвори зад тях. Аз съм отмъстителен бог. Гласът отекна в мрака, усилен от голите каменни стени на помещението. На тавана блесна светлина, която озари една фигура в отсрещния край, висок мъж черно на наметало и вдигната качулка. Ако не ми се подчинявате, ще ви сполети очестта на вашия другар. Юдеите паднаха на колене и се проснаха по очи на пода. Мой си се поколеба, сетне също застана на колене и сведе глава. Аз съм единственият бог, продължи загърнатата фигура.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 които отнасяха кивота обратно надолу по пътеката към техния лагер. Сега те бяха водачи, волята им бе пречупена от стража компютър, при който ги бе отвел. За един кратък миг сянката на Спасия се бе изкушил да запази кивота играла, но знаеше, че за подобна постъпка неговият създател ще го нищожи. Всъщност това, което трябваше да направи, бе да върне кивота играла в Гиза. Но тогава щеше да изгуби и малката надежда да се възползва от невероятните свойства на грала. От известно време му бе омръзнала тази безкрайна игра на превъплъщения в служба на ирлянците. Вече познаваше достатъчно добре своя първообраз, за да храни каквито и да било иллюзии за своята съдба, когато той един ден се завърне. А Спасия първо щеше да се освободи от него и чак тогава да се захване със своя отдавнашен враг картът.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 Бяха открили аирлианците, бесигурен начин да държат хората в подчинение и сянката на Спасия нямаше нищо против да се възползва от това преимущество. За сега всичко върви според плановете, говореше Гуалкмай, докато се събличаше за поредния продължителен хибернационен сън. Дълъг белек пресичаше дясната му ръка от рамото до предмишницата, спомен от една битка с галите, които им бяха устроили засада в гората. Донхат кимна а вече не притежават граала. Това е огромна крачка напред. Но сега се безпокоя за Мойсей и людиите. Гуалк постави пръст на устните й кратко. Тихо! Не искам да отнасяш тревогите в сънищата си. Инак ще ги прехвърляш в ума си отново и отново, докато спиш. Той я е взе на ръце и я понесе към пилотското кресло. Мой се и не можа да доживее до обетованата земя, която бе обещал на юдеите. Сянката на Спасия научи за смъртта му от един от своите шпиони-бедуини, които бяха проследили юдеите до Палестина. Но все пак дванайсета племена се бяха обединили под неговото водечество, а старейшините се бяха върнали от планината с несъкрушимата вяра, че съществува само един бог и че трябва да живеят според неговите закони. Хората обичаха да им бъдат определени правила.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 че той ще се откаже от осъществяването и на останалите си планове. 13 години са Салахара, Стуумхенч Когато отвори очи, Донхат се почувства бодра и изпълнена с оптимизъм. Тя се усмихна, защото си спомни думите, които и кратко бе казал Гуалкмай на прощаване, преди да спуснат по хлупаците предния път. Оказа се прав, лошите мисли трябваше да се прогонват преди хибернационен сън. Но смивката й кратко помръкна веднага. Какво ли се бе случило, докато са спали? Дали гралът беше в безопасност? Още ли спяха аирлянците? Беше ли нарушил някой примирието? Не се ли приближаваше гъмжилото към планетата? Тя се изправи и стъпи с боси крака. Върху студения пот. Загърна се в туниката. Обусандалите и забърза към пилотското място да провери състоянието на компютъра. Пак ли се безпокоиш? Обади се гоалк май с пресипнал глас. Добре ме познаваш, засме се тя. Много беше хубаво, когато веднъж ме събуди с целувка. Ако можех да се будя преди теб, винаги щях да го правя. Но нали обичам да си поспивам? Донхат се подпряна таблото. Извинявай. Нали все бързам, да, ако става въпрос за бързане, няма по-голям бързък от мен, прекъсна Гуалкмай, който също се надигна от цилиндъра и започна да се облича. Но щом не се чува тревожният сигнал на алармата, няма за къде да се бърза. Донхат се поколеба. Нямаше търпение да включи компютъра и да провери какво е станало, но Гуалкмай бе прав. Можеха поне за малко да се отдадат на чувствата си. Ярусалим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 Беше научил какво е станало с юдиите, след като бяха стигнали в обетованата земя, но сянката на спасия не се интересуваше от история. Това, което го вълнуваше, бе настоящето и бъдещето. Той вдигна поглед от мъртвеца и го насочи отвъд долината, към града, който римляните бяха обсъдили. Не можеше да не признае, че юдиите се оказаха коравнарод. народ. В подножието на хълма имаше поне 3000 кръста на които бяха разпнати за назидания, опиталите се да избягат от обсадения град. От време на време сваляха част от труповете, за да освободят място за нови жертви. Първо забиваха в ръцете и краката им огромни железни пирони, сетно освобождаваха въжетата и бавно ги справяха, докато нещастниците се гърчаха в неистови болки. Един от големите почитатели на това представление Бетит – синът на император Веспасиан. Бяха го пратили тук със задача да довърши завладяването на юдея и да почини размирния и кратко народ на римската власт, и което всъщност бе по-важното да сложи ръка на златото и богатството, които според слуховете се намираха в храма на юдеите. Сянката на Аспасия се интересуваше от нещо друго, което също трябваше да е там кивота играла. Разбира се, сред римляните не бе известен като сянката на Спасия.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 Още преди сто години римляните бяха нахлули в Юдея и я бяха превърнали в своя провинция. Докато стражите влачеха навън обезглавеното тяло, сянката на Аспасия се отпусна на трона, който бяха донесли от една извънградска вила, плечко са на попътя към Иерусалим. Той подприя брадичката си съмрук и втренчи тренчи замислен поглед към града. Гралът бе толкова близо, но го пазеха фанатици, готови да измират с хиляди, вместо да се предадат. Хората бяха странни създания. Преди пет години Сянката на Спасия бе сформирал свой легион в Сирия и бе предложил услугите си на Тит, който с радост прие това ненадейно увеличаване на военната си сила. Сянката на Спасия бе наел римляни, ветерани от предишни войни, за да му служат. Между тях имаше дори прочути офицери и центуриони. Сега неговият 20-ти легион бе разположен на склона на планината Секуп, североизточно от Стария град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 Иудеите продължаваха да се карат помежду си. Дори сега за стените на града имаше двама водачи, а не един. Елиазър, синът на Шимон, предвождаше фанатиците, а останалата част от армията бе под командването на Йоан от Гишала. Разпрата между тези две фракции бе на религиозна основа. За съжаление, иудеите забравяха разногласията си всеки път, когато трябваше да се справят с римската заплаха.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 По време на управлението на цар Самуил, юдейски в Иерусалим, бяха проникнали филистимците и бяха откраднали кивота. Наложи се сянката на Спасия да събере армия и да ги разгроми, за да върне кивота в града. не беше внушил на друг цар, Суломон, да вдигне добре укрепен храм, в който да се пази важната реликва. Сянката на Спасия дори прекара известно време в града, представяйки се за архитект на име Хирам Абиф,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 Беше изморен от дългото общуване с хората и реши да рискува и да проспи известна част от тяхната истерия. Но когато се събуди, Стрево го узна, че по време на една от множеството междуособици кивотът и гралът са били разделени и кивотът вече не е в Палестина. Сянката на Спасия подозираше, че това е работа на водачите или на унези, които чакат. Според информацията, събрана от неговите шпиони, кивотът бил отнесен на юг, в Африка. От сина на Соломон и царицата на Шева, която го омадюсала с хубостта си. Поне за сега Кивотът се намираше в царството на Аксум. Някои шпиони твърдяха, че юдейският цар позволил да отнесат кивота, за да отклони вниманието от грала. Сявската царица Б. За сянката на спасия поважен бе гралът, Кивотът беше и си оставаше само записващо и архивиращо устройство. Пък и Иерусалим вече беше покорен от Вавилонците, които опустошили храма и откарали много юди в робство. Гралът за щастие бил спасен, скрит във рамовите планини от един пророк на име Иеремия. След възстановяването на храма, гралът бил върнат в Иерусалим и затворен в подземието му, превръщайки се с течение на времето в легенда. А след това в Палестина бяха дошли римляните.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 Римляните се смятаха за поданици на първата Велика империя, но те нямаха никаква представа какво е истински Велика империя. Сянката на Спасия носеше в себе си спомените от Атлантида, както и видения за множество светове, които аирлянците обитаваха в различни части на галактиката. Бегълците бяха толкова много, че на места труповете бяха скупчени по 5 6 един върху друг. Сянката на Спасия знаеше че всеки ден расте опасността от поява на епидемии, но тъй като вятърът духаше предимно към града, той смяташе, че миризмата на разложените трупове оказва дезорганизиращо въздействие върху защитниците. Донесете ароматизирана вода, извика той на рубите. Пред шатрата спря конник. Покъсия свитък, който носеше, сянката на Спасия позна, че е пратеник на тит. Офицерът падна на едно коляно пред трона и му подаде свитъка. Сянката на Спасия го взе и го разгъна, плъзгайки поглед по последните заповеди от императорския син. Същност само подписат Бенетит, а заповедите бяха написани от генерал Тибери Юлий Александър, бившо управител на юдея, а сега заместник главнокомандващ армията. Човек, който познаваше и кътните зъби на юдеите и ги мразеше до дъното на душата си. Сянката на Спасия прочете плана и въздъхна. Както и можеше да се очаква, нареждаха му да построи обсадни кули и катапулти. Беше 2 април, а лятото се очертаваше дълго и горещо. Сянката на Спасия се извърна към един от помощниците. Нека намерят още ароматизирана вода, нареди той. И железни пирони. Много пирони. Да са от дебелите, Дето издържат най-дълго. Рим. Донхат и Гуалкмай крачеха по улиците на столичния град на империята, за която слушаха непрекъснато, откакто напуснаха своя кораб Стунхенч. Рим бе наистина великолепен град. Вече цяла седмица бяха тук, слухтяха и събираха информация. Беше съвсем различно от Египет. В началото Донхат не можеше да открие основната разлика, но един ден,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 Всичко е постигнато от хората. От човешкия дух и разум. Но все още не ги бива да правят оръжия, въздъхна голкмай. Донхат го сръга в ребрата. Добре де, добре, засмя се той. Кажи ми каква е разликата. Какво искаше да кажеш това, те напредват. В Египет животът беше цикличен, обясни Донхат. Раждане, живот, смърт. Раждане. Времето бе кръгло. Тук то е линейно. Погледни ги. Тя отново посочи рубите. Колко време според теб ще им отнеме да завършат аквадукта? Пятдесет години, за да стигне другия край на долината, свираме нея е Гуалкмай. Което е повече от средната продължителност на живота за тези хора, посочи Донхат. Значи вече гледат отвъд пределите на своя живот. Затова ти казах, че времето е линейно. най не се развиват сами. И кога ще започнат да правят качествена стомана? Донхат се извърна с зачервено лице. Галкма я погледна и избухна смях. Добре, предавам се. Нека да им отнеме толкова време, колкото е необходимо. Стига аирлианците да не се събуждат. А после един ден ние ще дойдем и ще им помогнем да се разправят с тях. А ирлянците може да спят, но слугите им действат, припомни му домхат. Сянката на Спасия досети се Гуалкмай. И ти ли си чул разни слухове? Да, как римляните започнали да разпъват на кръст пленниците. Обичаят се зародил в Юдея. Имало един пълководец, от когото всички се страхували.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 Кимна Донхат Йерусалим. Обсадните кули бяха по-високи от външните стени на града, голямо инженерно постижение от страна на римляните. Дори сянката на спасия бе принуден да признае, че тези хора знаеха как да строят военни машини. Възползвайки се от повисокото си положение римските лаконосци и катапулти успяха да прочистят стената от защитниците. Веднага след това в подножието и кратко бе докаран таран с който започнаха да подкопават основите. Равномерното блъскане на Тарана дразнеше сянката на Спасия, а нямаше и ароматизирана вода, за да прогони миризмата. Той си припомни за стотиците пленници, които му бяха докарали. Всеки от тях бе подложен на невероятни стезания, но никой не отрони и думичка за Граала. Мълчаха, не знаеха или пък Гралът си крутуваше в подемията на храма, очаквайки сянката на Спасия да го вземе. Човик от към предните линии и излезе от шатрата да види какво става. Веднага разбра причината за вълненията, във външната стена за отвор, двор, през който вече нахлуваха легионери. Краят беше близо. Сянката на Спасия извика на един от помощниците си да му донесе резницата. Истината беше, че жителите на града бяха на предела на своите сили. От известно време страхът бавно и неумолимо си проправяше път с им.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 а няколко глътки кръв, от човека, пред когато сега мнозина се прекланяха като пред Бог. Онзи същият, когато покъсно римляните убиха. Разпънаха го на кръст и го ставиха да умре. Но той не издъхна, въпреки, че според римските патрули, които дежуреха денем и нощем, това беше неизбежно. Йосиф бе подкупил един от легионерите и бе получил тялото на Исус.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 Йосиф не се съмняваше какво ще потърси това зло същество, когато влезе в храма. В каменните стени отекнаха стъпки, които се приближаваха. Йосиф ариматейски се надигна с огромно усилие. Колоната, върху която седеше, бе съборена при едно от многото нашествия на вавилонци, сирийци и какви ли още не. Но никой до сега не бе успял да се добере до грала. В стаята влезе висок мъж. Стиснал в ръцете си окървавени мечове. На колана му се поклащаше на кесия. Римляните пробиха стената, обяви той. И това римска кръв ли е по мечовете ти, Елиазаре? Елиазар Бен Яир го погледна втренчено. Не, не. Това е кръвта на онези, които убиха Чичуми. Йосиф ариматейски въздъхна. Значи, дори когато римляните нахлуват града, вие продължавате да си уреждате личните сметки. Отдавна чаках сгода да се разплатя, заяви мрачно Елиазър. Той смъкна кожената кесия от колана си и я. Отвори. Вътре имаше отрязана глава. Йосиф е позна, въпреки че лицето бе сбръчкано и окървавено, на предводителя на една от фанатизираните групи, която бе убила преди месец от засада чичото на Елиазър.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 Елиазър се поколеба. Не искай от мен да погази честа си. Не искам това, отвърна Йосиф Ариматейски. Напротив, оказвам ти голяма почет. Каква е тя? Йосиф отиде в дъното на помещението, където плътно подредените камъни оформяха основата на стената на храма. Той извади един пръстен и го пъхна в тесен процеп.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 на което преди много години бе издигнат храмът. Никой не знаеше за съществуването на тунелите скалите, прокопани с нечовешки усилия в самото начало на строежа. От своя баща, 64-тия уаджът на Ярусалим, Йосиф Ариматейски бе научил, че всички копачи са били избити след завършването на работата. Йосиф бе 65-тият уаджът от началото на еврейското преселение. Продължиха навътре в тунелите, където въздухът ставаше все по-хладен. най сетне на Елиазър не издържа и попита, по някой от тези тунели може ли да се напусне градът? Йосиф Ариматейски знаеше какво го интересува, дали би могъл да се измъкне заедно със своите сподвижници преди римляните да завладеят Иерусалим напълно. Не. Не и от тук, отвърна той. Но сигурно има тунел, който води въно града. Има... Йосиф бръкна под наметалото си и извади един папирус. На тази карта ще го намериш. А сега къде отиваме? Тук, рече Йосиф, так когато се изправиха пред задънена стена. Йосиф допря пръстена в основата и кратко, и тя се отмести. Той наведе глава и прекрачи. Прага на помещение, издълбано в скалите. Елия зарахна, като видя купища злато и скъпоценности.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 Не дълго Сянката на Спасия чу шум от борба. Помнеше добре тази улица. Почти нищо не се бе променило от времето, когато бе помагал на Соломон в изграждането на храма. Той сви тъгала и откри, че легионерите му са вкопчени в свиреп бой с удиите. До самия храм оставаха само три пресечки. Сянката на Спасия отстъпи незабелязано назад и хлътна в странична уличка. Скри се в двора пред къщата на местния ковач, но изведнъж някакво движение привлече вниманието му. Въгъла се безпотайла жена, стиснала в прегръдките си малко дете. Сигурно мъжът и кратко без останалите защитници на храма. Интересен избор, помисли си сянката, църквата е по-важна от семейството. Той се усмихна и се приближи към жената. Не се плаши, рече и кратко спокойно. Жената го разглеждаше боязливо притиснала детето към гърдите си. Все така усмихнат, сянката на Спасия замахна, прониза детето, острието хлътна в гърдите на жената. Изпита удоволствие от изненаданото и кратко изражение, докато се свичаше, без да изпуска рожбата от прегръдките си. Сянката на Спасия изтича до наковалнята в средата на двора. Металната и краткоповърхност бе нащърбена от дългите години употреба. Той прибра меча, Обгърна с ръце основата на наковалнята и я повдигна. С нечовешки усилия я отмести от каменната и кратко основа и я прекатури в страни. След това свали медалю на очията си и го положи в центъра на плочета. Тя се приплъзна и отдолу се показа тъмен двор. Огледа се, за да провери дали няма и други нежелани свидетели, изкочи в отвора. Долу отново пъхна медалю на в една цепнатина и плочета се върна на мястото си.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 Дъхът му секна. Върху пиедестала имаше отрязана глава. Сянката на спасия познаваше това лице. Беше на водача на фанатиците, кръвен враг на друг знатен гражданин Елиазър Бениейр, човек, когато римляните издирваха. Как би могъл Елиазър да проникне в това място и да вземе грала, чудеше се сянката на спасия, докато напускаше съкровишницата. Отговорът дойде от само себе си. Проклетият уаджът му бе помогнал. Сянката на Спасия знаеше, че има няколко тунела, които водят извън града. Нямаше никакво съмнение, че Елиазър избрал един от тях и отдавна е напуснал Ярусалим. Сянката на Спасия се върна обратно, изкатери се по стълбата и излезе в двора пред къщата на ковача. Затвори каменната плоча и върна на ковалнята на мястото и кратко, сетне спря и се ослуша. От улицата долитаха ужасените писъци на жертвите. Чуваха се дрънкане на оръжие и топуркане на крака от към градската стена. Битката за Ярусалим бе към своя край. И по-късно може да се проследи и намери Елиазър, реши сянката на, на спасия и извади меча. Първо щеше да помогне в проливането на кръвта. 14 години из Салахара, Ярусалим. Донхат и Гуалкмай не подозираха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 Според последния доклад на местния уаджет Гралът се намирал в храма. Само, че този доклад е от преди 50 години, поклати глава Галкмай. Изглежда информацията ни е малко старичка. Цели три години пътуваха от Рим до идея заради непредвидена смърт на донхат при едно пиратско нападение в Средиземно море. Гуалкмай бе прибрал огърлицата и кратко, и след като е погреба на един каменист хълм край Егейско море. Върна се на кораба в Англия и прехвърли спомените и кратко в следващото тяло. Наложи се да й кратко разкаже за всичко, което бяха преживели в Рим и за предишното им наудачно пътешествие на юг. Този път заобиколиха Рим и се насочиха право към юдея, но вече си даваха сметка, че забавянето може да им струва скъпо. На хълма, където някога се издигаше Иерусалим, сега имаше римски гарнизон, но освен него нищо друго не показваше,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 Римляните го знаят като тацит. Сега е с десети легион при Емасада, където обсадил последните фанатици от Иерусалим. Нищо чудно играла да де там, замислено рече Галкмай. Да тръгваме. Донхат метна раницата на Рамо. Емасада е самотна скала в покрайнините по самия край на юдейската пустиня и долината на мъртво море, в една част на света, която е почти незаселена.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 Но след това Менахем, чичото на Елиазър, сия бе възвърнал. Това бе идеалното място за укритие на Елиазър и хората му. Известно време след падането на Яросалим римски войски се полявиха в подножието на планината. Забавянето се дължеше на нежеланието на Тит да се занимава с жалки останки от юдейската отбрана, след като градът бе паднал в краката му. В края на краищата сянката на Спасия успя да убеди новия управник на юдея Флави Силва,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 Вниманието на Дунхат бе привлечено от нещо друго. Тя наблюдаваше една малка кула близо до подножието на платформата, пред която се бяха струпали римски офицери. Сянката на Спасия е там, посочи тя с ръка. Цялото това кръвопролитие е заради граала. Трябваше да го оставим в архиварната. Аз пък мисля, че кръвопролитие щеше да има и без граала, отвърна Голкмай и потърка замислено брадичка.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 Чуваше се шибане на камшици по гърбовете на юдите нагоре. Тежкият таран се залюля напредназад, робите напрягаха мишци и дърпаха въжетата в ритъма, който им подаваше мъж с къмшик. След около минута таранът се блъсна в стената и отскочи назад. Основата на крепостната стена се разтърси. Очевидно надзирателят, който ръководеше операцията, имаше опит от подобни дела, защото продължи в същия дух.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 Сянката на Спасия стоеше на няколко крачки по-назад, втренчил поглед в нея. Тя смъкна напред качулката на наметалото си, но той продължи да гледа. Донхат започна да отстъпва и се смеси стълпата от зяпачи. И тогава опреха в гърба и кратко острие. Той знае, че мястото ти не е тук, прошепна дрезга в глас в ухото и кратко, а също. Стената се разцепи и надзирателят извика на рубите да спрат тарана. Измъкнаха го от образувалия се отвор, а през това време лаконосците отново опънаха тетивите. Някой от тях дори пуснаха стрели към отвора, очаквайки оттам всеки момент да не изляза защитници, но и този път зад стените нямаше никакъв отговор. Гуалкмай стоеше между онези, които щяха първи да влязат в крепостта. Думхат се стараеше да не прави подозрителни движения, докато извръщаше бавно глава, за да види кой е зад нея. Виждаше само загърната в черно на наметало фигура със пусната качулка. Кой си ти? Попита тя. Името ми е вампир. Срещали сме се и преди. Сигурно си спомняш. Римляните нахлуха през отвора, размахали над главите си мечове. Гуалк май сред тях стиснал своя меч в ръка. Потта покриваше на едри капки челото му и се стичаше на ручейчета надолу.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 Прошепна някой наблизо. Гуалкмай избърса под та от челото си. Изведнъж осъзна, че му е трудно да диша. Спомни си, че бе виждал и друг път подобна сцена. Така бе изгубил семейството си. Какво искаш? Не се тревожи, рече вампир и прибра кинжала. Ти ме спаси, дължа ти живота си. Какво искаш? Повтори Донхат. Гралът там горе ли е? Донхат се поколеба. Вампир отново опря кинжала в гърба и кратко. Кажи ми. Настоя той. Не. Лъжеш. Иначе нямаше да си тук. Донхат изстен от болка, когато острието на кинжала проникна в плътта и кратко вляво от гръбначния стълб. Вампир завърти острието, разкъсвайки сухожилията. Дунхат се свлече на колене. Отраната в гърба и кратко шуртеше кръв. Нали каза, че ми дължи живота си? Излъгах. Гуалк Май слизаше с лепешката по платформата, без да обръща внимание на околните. Не беше сам, имаше и други войници, които крачеха около него и само клатеха глава, когато други се опитваха да разберат какво се случило. Той стигна подножието на платформата и се отправи към мястото, където трябваше да го чака Донхат. Изведнъж е зърна да лежи в локва кръв и забрави за видяното в крепостта. Той стича и падна на колене до нея. Какво се случило? Вампир прошепна тя. Промуши ме в гърба. Голк май плъзна ръка по гърба и кратко да прецени раната. Притисна я, за да спре кръвта. Гралът, попита Дунхат, стиснала зъби. Гуалк май поклати глава. Горе има само смърт. И тук също, рече Дунхат и затвори очи. Бих могъл, поде Гуалк май, но тя поклати глава. Вземи огърлицата ми и тръгвай. Сянката на Спасия осъзна, че нещо не е наред, щом не срещнаха съпротива при стеглянето на тарана. Но когато забеляза двамата, непознати и неживия да се навъртат и с околностите, реши, че е време за действие. Той изтича нагоре по платформата, посрещнат от смутените коментари на легионерите, които слизаха. Сянката на Спасия прескочи съборените камъни в подножието на стената и се провря през процепа. Вмига, когато се озова в двора на крепостта, разбра какво се случило. Всички защитници бяха мъртви. Вяха се самоубили преди падането на крепостта. Флави стоеше недалеч от него и по изражението на лицето му сянката на Спасия осъзна, че макар и по свой начин, юдите бяха изволювали последна победа на тримляните. Освен това, той вече знаеше със сигурност, че Гралът не е тук. Никога нямаше да постъпят така, ако го пазеха. Интересното бе че двамата странници и вампир също бяха решили, че ще го намерят зад стените на крепостта. Въпросът беше о кого е. и Матейски бе уморен. Уморен до смърт. Пътуваше вече две години. Но ето, че най сетне дъното на малкия кораб стърга брега до крайната цел. Островът, където се намираше штабът на ладжетите. Един от моряците, на които бе платил да го прекарат през канала, му помогна да слезе. Йосиф преметна през рамо захабена кожена чанта, която прикрепяше с ръка. Само на 200 метра по-нататък по брега имаше рибарско сълце, откъдето вече бързаха неколцина любопитни жители. Йосиф изчака да се приближат и им показа една златна монета. Можете ли да ме отведете в Авалун? Петнадесет години из Салахара, Авалун Половин дозина трепкащи свещи озаряваха помещението и го изпълваха с миризмата на разтопен восък. Човекът, който седеше до масата, бе загърнал маршавите си рамене с одеяло. Беше едва 30 годишен, но животът в подемията бе оставил на умолим отпечатък върху тялото и лицето му. По скулите му премина нервен тик, докато прелистваше с разтреперани ръце книжата, разпилени на дървената маса пред него.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 Докато четеше за Атлантида, Мерлин само клаташе глава от почуда. Не можеше да си представи онзи великолепен град и живота в него. В Англия мълцина надживяваха трисътте, гладът и болестите бяха повсеместни. Закони нямаше, животът на селяците бе ограничен в пределите на техните малки сълца и нивички. Мерлин започваше да си мисли, че човечеството няма никаква полза от това наблюдение.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 беше чел за него в множество ръкописи. Чудодейна реликва, която предлага вечен живот. Оставена тук, Фавалун. Не веднъж го бе държал в ръцете си. Но според доклада на Йосифа Риматейски, който го бе донесъл Фавалун преди много години, гралът не може да бъде използван без два специални камъка, които обаче изчезнали безследно. А не биваше да забравя и меча.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 че тази сила може да се съсредоточи само в ръцете на един човек, също както мечът е оръжие за един. Мерлин прелисти книжата пред себе си, докато стигна до един паргамент, който неизменно предизвикваше огромно вълнение в душата му. Няколко строфи за пореден път прикуваха вниманието му, извадиш ли меча ще дойде той. Този, който е обречен да води. Този, който ще възвърне величието на Атлантида.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 Цар между хората. По бузата му се търкул на сълза. Мерлин нямаше син. Вече нямаше. Само преди седмица бе получил писмо от малкото сълце, където живееха жена му и синът му. Синът му бил. Мъртъв, това бе всичко, което успя да разчета сред разкривените дразкулки в писмото, оставено от жена му. Мерлин тръгна веднага.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 Планината Арарат В сърцето на кораба Майка, скрит дълбоко в недрата на планината Арарат, кървавочервената пирамида на главния страж изведнъж се пробуди. Повърхността й кратко започна да пулсира отбликаща енергия, освободена след задействането на контролния ключ – екскалибур. Първото, което направи машината, бе да се свърже с подчинените си стражи. А те на своя ред събудиха у които трябваше да събудят. Планината Синай. Сянката на Спасия не помръдна, когато похлопакът на хибернационния цилиндър се повдигна. Той се досети инстинктивно, че събуждането му е преждевременно. Миг по-късно и мигаща червена светлина потвърди подозренията му. Нещо се беше случило. Нещо, което изискваше неговата намеса. Но Сянката на Спасия не бързаше да излезе от цилиндра. Почти сигурен бе,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 Някога известен като съветникът на великия император Шихуанчоу, се пробуди от хибернационен сън далеч по енергично от сянката на Спасия. Като син на наложница от двора, той бе научен от малък да приема света такъв, какъвто е. Заради безрезервната си преданост към. Шихуанчоу беше получил достъп до ограничен кръг негови приближени, онези, които познаваха истинската природа на първи император. Защото Шихуанчоу не беше човек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 където се намираше стражът компютър на артът. Той веднага забеляза онова, което вече бе открил сянката на Спасия, че компютърът е активиран. Цанчи положи длани върху пулсиращата му повърхност и влезе в контакт с него. Екскалибор бе изваден от ножницата. Цанчи пресече помещението и застана пред командно табло. Когато прокара ръка над него,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 А ирлинско-човешките клонинги, които Артат бе оставил да се грижат за интересите му, се бяха опитали да проследят пътя на двата предмета, но безуспешно. Едва след време бяха успели да пленят един наблюдател и след като го подложиха ни стезания, научиха, че са били преместени в щаба на наблюдателите в Авалун. Точно там сега премигваше червената точка. Цанчи потъна в размисъл. Не се страхуваше от наблюдателите. Глупави хора, които се бъркаха в дела, надхвърлящи умствените им възможности. Но той знаеше, че сега и сянката на Спасия е научил местонахождението на ключа, нещо, което до сега му бе обягвало. Трябваше да се предприемат необходимите действия. Санчо обмисли дали да събуди артът, но реши, че може и сам да се справи с проблема. Той напусна помещението и се премести в една зала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 А до тогава трябваше да изпълняват всички негови заповеди. Те бяха клонинги между човеци и айрлянци. На външен вид изглеждаха досуш като хората и единственото, което ги отличаваше, бяха червените им котешки очи като на съществото, което Цанчи бе пробудил в планината Цянлин. Водачката на тримата бе жена на име Алексина, другите двама се казваха Елек и Коридан. Тримата прочетоха съобщението от Цанчи.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 Ако намери нужния човек. С този меч той ще постигне чудни неща. Мерлин не беше подходящият човек. Но според писанието, такъв скоро щеше да се появи. Стунхенч. Гълкма изруга и скочи от цилиндъра направо на студения пот. Сега пък какво има? Попита той Донхат, която вече бе в пилотското кресло и проверяваше в компютъра. Някой освободил ключа на главния страж, рече Донхат. Да не го е изнесъл от Авалун? Не, отвърна Донхат, докато четеше трескаво съобщенията. Все още е в Авалун. Проклети наблюдатели. Промърмори Гуалкмай и посегна към облеклото и оръжието си. Донхат плъзна пръсти над хексагоните и се намръщи. От Оциан Лин е било пратено съобщение до Онези.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 След минута очите на Артур вече бяха съвсем човешки, макар и неестествено яркосини. «Последвай ме, нареди цънчи!» Артур безмълвно тръгна след него. Минаха покрай помещението с стража компютър и влязоха в просторна подземна зала. Таванът и кратко се придържаше от извити подпори от черен метал, а по пода бяха подредени множество различни по големина, но също черни контейнери.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 Артур го погледна объркан. С него ще отлетиш за Англия. Искам да кажа, в търбуха на чудовището. Цанче се усмихна, припомнил си нещо. На времето Шихуанджоу така победи враговете си. Сега ти ще го използваш, за да сразиш твоите. Планината Синай. Сянката на Спасия бе събрал 50-те най-добри водачи.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 Но районът бе ярко осветено с факли и няколко големи огньове. Изправените каменни блокове. Бяха заобиколени от подредени в кръг бели роби, които бяха подхванали монотонна песен. Но песента им секна, щом забелязаха изникналите от централния камък мъжи-жена. Лоша работа. Промърмори Гуалкмай и ръката му неволно се премести върху дръжката на меча. За негова изненада Дунхат вдигна ръце и извика на техния роден език, зная, че не можете да ме разберете. Тък му за това използвам този език. Гуалкмай я е погледна така, сякаш се изгубила ума. Прави, каквото правя аз, продължи тя, очевидно обръщайки се към единствения присъстващ, който можеше да я разбере, Гуалкмай. Трябва да ги накараме да повярват, че сме част от онова, пред което се прекланят. Но не се получи точно така. Една жена изпища оплашено и сред тълпата настъпи паника. Хората от първите редици се обърнаха и започнаха да разблъскват застаналите зад тях. Само след броени минути нямаше жива душа в радиус от неколко стотин метра наоколо. Няма що, страхотно се получи. Ким Кимна Гуалкмай Е, поне им дадохме храна за размисъл, отвърна дунхат и метна раницата си на рамо.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 Освен това, Мерлин носеше играла отзад в раницата си. Него не смяташе да предава. Съдейки по записките, гралът бе много поважен от меча. Каквото и да се случеше от тук нататък, Мерлин бе твърдо решен да бъде единственият, който знае къде е скрит гралът. 16 години с лъхара, Англия. През двата дни на полет с чий Артур задълбочено изучаваше информацията. Събрано от сензорите на летящото чудовище. Когато пристигна на големия остров, той задържа и разпита неколци на души, които откри през нощта. Страната се разкъсваше от разпи и интриги, за което говореха постоянните въоръжени стълкновения между древните земевладелци и успехите на отвъдморските нашественици, които не само тероризираха населението по крайбрежието, но и разполагаха със собствени селища на острова. Според сензорите, екскалибор отново бе върнат в ножницата и в момента се намираше в западния край на острова, в най-голямото и най-добре организирано кралство – Корнуел. Местният вълмужа обитаваше замък, построен върху стръмна Канара, която се издигаше на скалистия бряг. Так му там Артур реши да се появи и в целия си блясък. Слънцето вече се спускаше над хоризонта когато от облаците ненадейно изникна, Чи и се приземи сред огнено дихание на хълма южно от Тинтейджъл, замъка на наутър. Авалун Донхат прелистваше разхвърляните върху масата в подземието на Авалун документи. Беше прочела повечето от тях при предишното си посещение и почти веднага забеляза какво обединяваше унези, които сега бяха струпани на масата. Тя вдигна глава, когато в стаята влезе Голкмай. Мечът и гралът са изчезнали, потвърди подозренията и кратко той. Донхат посочи книжата. Наблюдателят е изучавал сведенията за тях. Тя вдигна един лист, върху който бяха изписани пророчества за появата на всесилен крал и отчаяно поклати глава. Тук има толкова много глупости. Измислици, събирани или сътворявани от уаджетите. Направо е чудно че орденът издържа толкова дълго, поклати глава Гуалкмай. Какво ще правим сега? Ще търсим меча и граала. Ще дойдат и други, или ще пратят някого. Донхат Кимна. Сигурно ще се опитат да възстановят нарушеното примирие. Че защо им е да го възстановяват? Защо вместо това да не сложат ръка на граала и меча? Защото и двете страни са допускали грешки. Обясни спокойно, Донхат. Аз пасия дълго. Време е бил без връзка, а артът е предприял някои прибързани действия при появата си. Нужно им е повече време, за да оправят нещата и да планират бъдещите си действия. Освен това, освен това, я Гуалкмай. Освен това, и едните, и другите се боят от гъмжилото. Според мен, те предпочитат да си крутуват тук,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 Сянката на Спасия се изправи на носна кораба и остави насоления вятър да брули лицето му. Очакваше го дълго пътуване до Англия. Не за първи път през продължителното си съществувание проклинаше наблюдателите. Но макар да не го осъзнаваше, до известна степен гневът му се разпалваше от тайната му омраза към неговия създател и мисълта, че само негово уредие. Сянката на Спасия свали као гърлицата от шията си и я надвеси над тъмните води на морето.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 чието вълни се блъскаха разпенени в каменистия бряг под скалата с замъкът На върха на замъка се вееше знаме, червено, С. Изрисуван върху него дракон. Но това, което привлече вниманието му, бе движение наблизо. Отряд рицари в метални ризници препускаше по пътя към него. Мерлин отстъпи в страни, да им стори място, но конникът, който яздаше отпред, облечен в сияща броня, Дръпна юздите на коня и спря. Той повдигна бавно наочника и втренчи в него хладните си ярко очи. Ти ли си този, който носи меча? Това не беше въпрос. Мерлин падна на колене и протегна екскалибур. Щом рицарят знаеше всичко, мечът несъмнено бе предназначен за него. Кралю мой! Аз съм Артур, отвърна рицарят. Той слезе от коня. Пресегна се и измъкна екскалибор от ножницата. Навъда се напред и опря острието му в шията на Мерлин. Къде е гралът? Мерлин преглътна оплашено, усещайки хладната стомана върху кожата си. На сигурно място, Милорд. Къде е гралът? Мерлин надзърна в очите на рицаря, но не видя там нито състрадание, нито човешка топлина. от отчаяние... Той изведнъж осъзна, че е допуснал огромна грешка. Затвори очи, трескаво обмисляйки отговора си. Сетна отново погледна рицаря. Името ми е Мерлин. Аз скрих Граала и аз съм единственият, който знае къде е. Ако искаш да ти служа и един ден да ти разкрия местонахождението му, ще му оставиш да живея. Вече ти дадох меча. Сега ти ми дари живота. Обещавам да ти служа добре. Артур не бързаше да отдръпне меча. «Значи ще ме отведеш при Граала по-късно?» Попита той. «Да, кралю мой». Артур най сетне не прибра екскалибур. Мерлин се надигна бавно. «Двамата степ ще създадем могъщо кралство, кралю мой». Налага се ким на Артур. «Защото те идват за него». Тръпки пробягаха по гърба на Мерлин. Той изведнъж осъзна, че се е забъркал в нещо, което далеч надхвърляше познанията му. 17 години с лъхара, Англия. Зимата се оказа мека и Донхат и Гуалкмай бяха благодарни за това, тъй като се наложи да прекарат в пътуване. През първите няколко месеца не откриха и следа от наблюдателя Грала и Екскалибор. Веднъж ги нападнаха бандити и докато се справяше с тях,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 Намеси се Гуалкмай и завъртя стола си към Рибаря. Мъжът бе изненадан от тази неочаквана намеса и ги погледна враждебно. Донхат побърза да застане между двамата и остави сребърна монета на таздяха. Бихме искали да узнаем повече по този въпрос, рече тя. Монетата мигновено изчезна в джобовете на Рибаря. Той изгледа и двамата. Тък му идвам от другата страна на канала. Има там един, който събира цяла армия. Говори се, че смятал да прекоси канала това лято и да нахуя в Англия. Как се казва? Попита Донхат. Наричат го мордред. Виждал ли си го? Не желая да го виждам. Видях какво е сторил на унези, които му се опълчват. Точно това разправях преди малко. Разпъва ги. Но не с железни пирони, а скаиши та да им изсъхнат крайниците. Чували ли сте за нещо подобно? Направо изцежда животеца на нещастните души. Този мордрет тъмушен ли е? Попита Гуалкмай. Рибарят поклати глава. Не. Така разправят всички. Душъл е с един от ряд войници, толкова самоверни, че правят всичко, каквото им каже. Наел е и местни рицари да се бият с него. Нали ви казах, че смята да ни нападне? Гуалк Май потърка брадата си с ръка, докато обмисляше чутото. Като пеперуди на фенер, прошепна Дунхат, което и кратко спечели очуден поглед от страна на рибаря и кръчмарката. Та казваш, че този мурдреч щял да прекуси канала през лятото. Така трябва, през зимата ще му е доста трудно. Донхат метна още една сребърна монета на тездяха и даде знак на Гуалкмай да последва. Отвън ги посрещна слаб дъждец, съвсем типично време за Англия. Кой, по дяволите, е този мордрет? Попита Гуалкмай, докато си нахлузваше качулката. Най-вероятно не сянка. Тогава какъв е този Артур с меча? Наблюдател. Донхат поклати глава.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 А аз ще прекуся канала и ще видя какво представлява този мордред. Той разпъва хора, припомни и кратко Гуалкмай. Да, но всеки военачалник се нуждае отгадател. от гадател. От магиосник до него. Гуалкмай очевидно не плана и кратко, но не възрази. Само, моля те, внимавай. Имаме хубави спомени от последното ни пътуване и не мисляште да разказвам на твоя клонинг за тях. Франция Сега ще ви демонстрирам силата си, провикна се сянката на Спасия, известен в последно време като мордред. Стоеше върху купчина на камъни, отсреща се бяха строили неговите водачи и рицарите, които бяха успели да наемат, подкупят или принудят да постъкят на служба. Между мордред и предната редица бе запалена буйна клада. Ти, мордред посочи един от водачите. Влизай в огъня. Сред рицарите се разна се с подавен ропот. Водачът обаче не се поколеба нито миг, пристъпи напред и влезе в огъня. Косата му се подпали, кожата му почерня, ала той продължаваше да стои неподвижно, без ни най-малък признак на болка. Замири са на изгоряла плът. Неколци от отрицарите, сурови и препатили мъже, паднаха на коленеи. Започнаха да повръщат. Водачът рухна върху кладата и пламъците го погълнаха. Съберете хората си! Нареди Мордред! След два месеца отплаваме за Англия. Тинтейджъл! Звънът на стомана-стомана отекваше в каменните стени на замъка и се смесваше с пахтенето и псувните на мъжете, които се биеха. Артур седеше на едно издигнато дървено кресло и наблюдаваше двубоя, подпрял брадичката си с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 за да спре нашествието на водачите. Той се наведе напред заинтригуван. Един от новодошлите рицари, който се бе представил като Гоен, проявяваше особено умение в боравенето с меча. Той парира ловко атаката на своя противник, отстъпи в страни и забил острието на меча в неприкритата ямка под мишницата му. Мечът хлътне навътре, сряза артерията и земята под краката им в миг се опръска в ярка кръв. Раненият се опита да вдигна оръжието си и да продължи боя, но Гоейн отстъпи назад, очаквайки смъртоносната рана да свърши останалото. Рицарят падна по очи, но продължаваше да диша, прикованно от тежеста на доспехите. Гоейн изведнъж се надвеси над него и повдигна главата му. Остави го да умре в кълта като свиня. Извика Артур. Той се би храбро, милорд, възрази Гоейн. Нека да си иде като истински войн. Артур го дари с усмивка. Романтик. Също като Мерлин. Глупави хора. Те не разбираха, че всичко това е заради властта на тях. Но от друга страна, чувствата им му помагаха да ги манипулира. Иди се почисти, нареди Артур на Гоейн. Милорд. Артур се намести в креслото. Мерлин бе в значително по-добра форма, отколкото когато за първи път се появи пред стените на Тинтиджъл. Брадата му бе подрязана, а дрехите чисти. Понякога Артур се изкушаваше да изтръгна от този самопровъзгласил самодеосник истината заграяла с но Мерлин наистина се оказа полезен съветник. Далеч. По-интересно щеше да бъде, ако можеше да накара Сянката на Спасия да му издаде местонахождението на своето леговище. Тогава би могъл да отида там, преди да е готова следващата сянка и да изключи регенеративния цилиндър. Това ще е значително да наклони везните в полза на неговата фракция. Мерлин се покашля. Какво има? Попита Артур. Според моите съгледвачи Мордред ще отплава веднага, щом събере своята армия, Мерлин разви пред него една карта. Планът му е да слезе на брега тук.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 Наблюдател предал клетвата си. Гуейн бе видял каугърлицата, която висеше на шията на Артур, още щом се появи на арената. Предполагаше, че Артур е сянката на Артат, защото предишната година бяха видели сянката на Спасия. Скоро нашествениците ще прекусят канала и ще ни нападнат, обяви Артур вместо встъпителни думи. Но докато това стане, изпращам всички ви на важна мисия. Има една реликва, която искам да намерите. Мнозина от вас са чували легенди и разкази за нея. Но тя съществува. Артур направи пауза и Гоен забеляза, че лицето на Мерлин придобива загрижен вид. Искам да ми намерите грала. Години с лъхара, Франция. Мордред разглеждаше внимателно. Жената, която бе подкопила охраната му, за да се осигури аудиенция при него. Имаш една минута, заяви той. Ако това, което кажеш, не струва пукната пара, ще накарам да те разпънат. Тя вдигна към него черните си очи. Мога да ти помогна, когато прекосиш канала. И с какво ще ми помогнеш? Са съгледвачи и войници. От кого? От друидите. Какви са тези друиди? Те почитат майката земя. От дълги години се крият из хълмовете. Първо ги преследваха римляните, а сега новите господари на Англия. Мордред потрупа замислено с пръсти върху облегалката на трона. Има ми свой човек в двора на крал Артур. Кой? Пръстите на Мордред замръзнаха. Един от най-доверените морицари. От тези, с които се е заобиколил.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 Маньосникът рядко напускаше Тинтейджъл, който по заповед на крал Артур бе приименуван в Камелот. Но винаги, когато се отдалечаваше от стените на замъка, Гуейн бе като негова сянка. Останалите рицари се бяха разпръснали по дирите на различни слухове за Граала, но Гуейн знаеше, че най-бързият начин да го намери е като следи човека, който го бе скрил. Добър план, който обаче до сега не бе донесъл резултати. Мерлин бе напускал замъка няколко пъти, но на отведе Гауейн при Граала, а на тайна среща с мъжете, които бе на ел. Гауейн остана изненадан, когато откри, че в групата му са включени още двама наблюдатели, които позна по медалюните. Останалите бяха привлечени по-скоро от мощта, излъчвана от мадьосника. Макар, че не може да послуша какво обсъждаха на срещите си в гората, Гауейн не се съмняваше, че Мерлин подготвя свой план за действие, който едва ли щеше да съвпадне с плана на Артур. След седем години дойде слухът, че Мордрет е събрал огромна армия и се готви да отплава. Мерлин изчезна от Камелут за последен път. Гоейн го следваше незабелязано, докато матьосникът се прокрадваше в мрака на нощта. Франция С течение на времето Моргана също бе осъзнала, че мордред следва. Свой собствен план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 която пресичаше спокойните води на канала. Спомените отнесоха към нейната родна планета и времето на революцията. И там, също като на Земята, имаше хора, които следваха сляпо заповедите на ирлианците и други, които им се противопоставяха. Но нивото на развитие на земляните бе толкова ниско, че едва ли бяха състояние да възприемат истината за произхода на ирлианците. Как да обясни на тези хора, че ирлянците са дошли от звездите, след като те все още вярваха, че слънцето се върти около земята и нямаха представа за съществуването на други планети. Някои смятаха, че светът е плосък. Дали да ни им внуши, че ирлянците са някакви зли демони или да прибегне до религията и съществуването на Бога, както често правеха самите ирлянци? Гуалкма и често повтаряше, че все още не е време да се казват истини. За Моргана наклонена черта Дунхат, възпитана като истински учен, това премълчаване на истината бе почти непоносимо. Тя почувства хладни тръпки по гърба и се извърна. Облечен в доспехи, на кърмата стоеше Мордред, заобиколен от най-верните си рицари. Бяха все водачи, лесно се различаваха по шарените пера, които красяха шлемовете им. Мордред гледаше право към нея, сякаш четеше мислите и кратко. Посните му се плъзна студена усмивка. Моргана също го погледна. Мордрет вдигна ръка и я поткани да се присъедини към тях. Господарю. Рече тя, след като се качи на кърмата. Наоколо нямаше човеци. Мордрет заговори шепнешком, сякаш се боеше да не ги подслушват. Искам да направиш нещо веднага, след като слезем на сушата.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 Посланието ти е запомнено, господарю. Това ми стига за сега. Марс Стражът, скрит под сейдония на Марс, следеше движението на ключа, откакто бе активиран преди няколко години. През по-голямата част от този период ключът бе прибран в ножницата, но от време на време той излъчваше сигнал, че е освободен от екраниращото и кратко действие. Всичко това бе много смущаващо.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 Но за настоящата мисия бе нужен само един. Цянлин. Стартът на Нукътя, естествено, бе регистриран. Цанчи получи информацията за това от стража в Цянлин само няколко минути след като хищният Нукът напусна марсианска орбита. Той обмисли съобщението за броени минути и го препрати в Африка на унези, които чакат. Англия. Гоейн проследи Мерлин до място. Където двамата бяха ходили много пъти преди това в Авалун. Той изчака, докато Мерлин прекоси езерото и едва тогава го последва с лодка, която бе скрил в крайбрежните хръсталаци. С помощта на медалю на Си проникна незабелязано в щаба на наблюдателите. Безшумно се спусна в недрата на хълма и откри наблюдателя там, където предполагаше. Той беше стаята със свитъците и разглеждаше някакви стари книжа. Когато рицарят влезе, Мерлин подскочи от уплаха. «Как се озувахте тук?» Попита той и измъкна затъкнатия в колана му кинжал. Гуейн изби оръжието с рязко движение. «Сядай!» Мерлин се отпусна на един стол. «Артур ли те праща?» «Артур ли?» Озъби се Гуейн. «Нямаш ни най-малка представа каква каша си забъркал?»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 Наблюдатели изглежда са станали жертви на собствените си мечти. Искаш да кажеш, че пророчеството не е истинско. Не съвсем. Артур наистина не е ирлянец, но не е и човек. Чувал ли си нещо за сенките? Хора, които имат аирлянско съзнание. Артур повдигна вежди Мерлин. Гоейн Кимна. И Мордред. Сега вече започваш да схващаш. Мерлин се хвана за главата. Какво направих? Гуейн заобиколи масата и положи ръка на рамото му. Все още имаш възможност да управиш нещата. Как? Какво трябва да сторя? За сега не зная, поклати глава Гуейн, но ще ти кажа веднага, що ми хрумне. Англия. Скрита в сянката на един дъб. Донхат не сваляше поглед от равната повърхност на езерото. Беше подпряла глава на раницата, положила до дясната си ръка няколко кинжала. Наблизо се въргаляха огриските на две ябълки. Чух, че идваш още преди пет минути, извика тя. Откъде знаеше, че съм аз? Отвърна с въпрос Гуейн, който се приближи от към близките храсти. Да ми задаваш такъв въпрос след всичките тези години? Най-необходимо да те виждам, за да знам, че си наблизо. Гуейн Кимна хвърли раницата до тази на жена си и положи дългия си меч до кинжалите. Какво ново? Мордред иска да се срещне с Артур. Той е погледна изненадано. Защо? Попита Чак след като си свали бронята. Мисля за това, откакто тръгнах насам, но нищо не ми идва на ум.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 Гауейн си свали и туниката и си справи на брега. Как мислиш, дали водата е студена? Едва ли свираме не Моргана. Още е лято. Защо не дойдеш с мен тогава? Моргана се усмихна и бавно се надигна. Докато Гоейн влизаше във водата, тя си свали дрехите. Той погледна през Рамо и измъченото му лице се разтегна в усмивка.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 Виждам, че Екскалибор е от теб. Притежаваш ли играла? Артур не отговори и по устните на Мордред се плъзна зла усмивка. Не от теб, значи. Дочух, че си пратил рицари да го търсят. Той отмести поглед към Мерлин. Чух също и за наблюдателя, който забъркал тази каша. Артур най не проговори.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 което трябва да ни води сега, братко мой, е, че ние с теб не сме артът и е спасия. Ние сме само техни сенки. Според теб как ще постъкят с нас, като изтече примирието? Трябва да изпълним дълга си, повтори Артур. А дългът към нас самите? Ние не съществуваме. Ние сме само сенки, готови да служим. Мордред поклати глава.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 Артур се обърна и се спусна надолу по хълма, следван от Мерлин и Гауен. Мордрет остана на върха втренчил поглед в краля. Сетна се извърна рязко и забеляза, че Моргана го наблюдава. Той пришпори коня си надолу и едва не е събори. Ръката й кратко неволно бе уловила дръжката на кинжала, но в следващия миг осъзна, че погледът му не значи нищо. За него и тя бе като останалите хора. Същество без значение пионка в чужда игра. Арогантност. Ето слабата брънка, която бе позволила на хората от нейната планета да надвият ирлянците. И все пак се разтревожи, че я бе сварил неподготвена. Моргана последва мордрет надолу по хълма, където го заобиколиха останалите водачи. Срещата бе приключила безрезултатно. Войната не беше избегната. Тя знаеше,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 Но когато достигна височина 200 метра, в задния и кратко край се разтвориха спирачни панели, наподобяващи цветчета. Капсулата забави падането си и се блъсна в земята с приглушен тътен. Предният и кратко край се отвори и отвътре излезе. А ирлянец, въоръжен с копие. Той се отдалечи от капсулата, извади черна сфера и натисна един хексагун.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 Обрасли с висока трева. В центъра му синееше голямо плитко езеро. Айрлянецът вдигна черната сфера и надник на скотешките си очи в миниатюрното и кратко екранче. Докато изучаваше информацията, която се изписваше там, изобщо не си даваше сметка, че той самият е обект на наблюдение. Снижаването на хищния нокът и стрелването на капсулата не бяха останали незабелязани. Айрлянецът откри онова, което търсеше, върху екранчето заблестя оранжева точка, когато се извърна към езерото. Той тръгна към водата и забеляза, че оранжевата точка става червена и сияе все поярко. Точно преди да навлезе в крайбрежните води, огромен воден мехур изплува в средата на езерото. Той спря и вдигна над себе си копието. От водата изникнаха двама мъж и жена. Имаха съвсем човешки вид, но и техните очи.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 Когато забеляза, че жената не го слуша, а с изумление гледа на трамото му. Аирлянецът се извъртя рязко и животното, което летеше към него, се наниза на острието на копието. Но толовището му продължи напред под инерцията на скока и грамадните му ногти разпориха гърдите на чуждоземеца. Ключът Проговори за първи път мъжът от езерото и посочи с копието си затъкнатия в кола на нападналия аирлянец Киптър. Жената се поколеба. Скиптърът можеше да им осигури достъп до архиварната. Гралът и екскалибур не бяха там, но без камъните гралът оставаше безполезен. Ако вземат ключа и намерят камъните. Разтърси глава, за да прогони тази мисъл. Те бяха онези, които чакат. Живееха, за да служат на артът и очакваха неговото завръщане. И тогава щяха да получат своята награда. Тя се наведе сината ирлянеца и огледа раната му. Котешките му очи а следяха отблизо. Жената отново се поколеба, сетне протегна ръце и притисна кървящите и кратко краища, опитвайки се да забави изтичащата кръв. Англия. Докато точеше острието на меча си върху камък, Гауейн не сваляше поглед от шатрата на Артур. Кралят бе останал вътре с Мерлин и още не на рицари, за да обсъдят стратегията за следващия ден. Завърналите се съгледвачи докладваха, че армията на Мордред се е изтеглила на юг, от другата страна на трасавището, известно като Камлан. Една глава се подаде през отвора на шатрата. Парсивал. Най-верният сподвижник на крал Артур. Гуейн подвикна той. Да. Кралят се нуждае от твоя съвет. Гоейн приближи шатрата и влезе. Веднага почувства погледа на Мерлин върху себе си. Господарю! Обърна се той към Артур. Имаш ли предложения за бойния план? Гуейн изгледа останалите рицари. Никой от тях нямаше никаква представа кой всъщност е Артур. Съдейки по качествата му, оригиналът, артът,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 Мордрет те събрал огромен брой рицари. Повечето от тях са с тежки доспехи, по-тежки от нашите. А това не е предимство в тресавището. Артур го изгледа внимателно, сетна се си извърна към своите рицари. Това ще направим. Гоейн не разкри истинската причина за своя избор. Пресеченият терен щеше да доведе до разпокъсване на силите. Създадената суматоха той се надяваше да убие не само Мордред, но и Артур. И което бе най-важно, в трасавището се намираше тайното скривалище на Мерлин. Обсъждането приключи и рицарите започнаха да се разотиват. Гуейн последва Мерлин навън и го дръпна за ръката. Мнозина ще загинат утре. Душата на всеки от тях ще лежи на твоята съвест. В очите на Мерлин се четеше безмерна мъка. Но аз не знаех. Сега вече знаеш. Къде е гралът? Скрит е в една пещера недалеч от тук. Трябва да го вземеш тази вечер. И после? Първо да видим, на къде ще се обърне битката. Мордрет не поиска съвет от никого за предстоящото сражение. Беше пролял повече кръв на тази планета от всяко друго същество, което някога бе крачило по нея.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 Той вдигна пръст и един от водачите дотича и падна на колене, очаквайки заповеди. Вземи трима от своите, заповяда Мордрет. Приближи се незабелязано до лагера на противника и дръж под окол ногова, когато наричат Мерлин. Ако иде някъде, проследи го. Водачът не отговори, но нямаше и нужда да го прави. За него подчинението бе неотменна част от съществуването му. Мерлин, спряна сред крачка, доловил нечие друго присъствие в трасавището. Около половин дозина фигури в чернина метала изкочиха от мъглата. Той измъкна кинжала, осъзнавайки в същия миг безсмислието на този жест. Водачът на групата вдигна ръка и я обърна към него, така че Мерлин да види пръстена. Наблюдатели, въздъхна той с облегчение. Мъжът кимна. Повикаха ни, за да ти помогнам. Последвайте ме! Групата се насочи към сърцевината на тресевището, без да подозира, че следена. Блето сияние е на лъжливата зора, която предхождаше истинската, озари небето. Гоейн отправи поглед към тъмната линия на дърветата по границата на тресевището. Подухна ветрец и довя със себе си миризма на разложение. Гоуейн неволно потрепери. 20 години с Англия. Мерлин покри лицето на мъртвия наблюдател с пърче плат. Не можеше да издържи вида на това застинало зловеща гримаса лице, което сякаш го обвиняваше. Той огледа останалите наблюдатели, половината ранени, след като бяха попаднали в засада. Нападателите им бяха отнели грала. Хората на Мордрет. Беше се провалил. Истинската зора дойде с изгрева на слънцето. Гоейн се постара да бъде близо до крал Артур, когато армията му навлизаше в трасавището. Теренът бе крайно неподходящ за яздене, затова оставиха конете в покрайнините. Скоро нагазиха във вода до коленете. Както Гуейн бе предвидил, невъзможно. Бе да се придвижват в група. Армията постепенно се разпадна на малки отряди.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 Мордрет излезе и двама водачи останаха на пост пред шатрата. Откъм тресавището вече се чуваше шумът на битката, Мордрет бе пратил преден отряд на зазоряване. Моргана реши да го последва, тъй като не очакваше да преместят Граала без негово разрешение. Тя се отправи на запад и скоро се озова в Ниска и Гъста гора. Гоейн се наведе, за да избегне свистящата към главата му секира,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 и заби меча в гърдите му. Когато вдигна глава, си даде сметка, че за краткото време на боя бе изгубил Артур от поглед. Шумът на битката го заобикаляше като плътна завеса. Гоейн изруга и зашляпа през луквите към мястото, където за последен път бе видял Артур. Онези, които чакат отнесоха ранения аирлянец в базата под водите на езерото. Горната и кратко част бе разрушена преди много години от хищните ногти, но долната, опряла самото дъно, бе напълно запазена. Те се гмурнаха, придържайки ирлянеца, отвориха шлюза, напъхаха го вътре, влязоха след него и включиха помпите, за да изкарат водата. Веднага! След това отвориха люка на пода на шлюзовото отделение. От коридора се отправиха на север, понесли я ирлянеца на рамене. В една от подземните кухини по тезерото бе скрит скакалец, летателен съд, способен да черпи енергия от магнитното поле на земята. Тримата влязоха в скакалеца и затвориха маскировачната му врата. Скакалецът се издигна, напусна хангара и полетя на север. Екскалибор разичеше броните сякаш са направени от хартия. Като някакъв кървав орачър си проправяше път през армията на Мордрет.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 Мордрет изруга и се олюля, но отново намери сили да замахне. И този удар не попадна в целта, тъй като Голейн застана между двамата и го парира. Сега Мордрет насочи усилията си срещу Голейн, който въпреки уменията си не можеше да се мери с сянката, нито с оръжието му и бе принуден да отстъпи. Скрейчеца на окото си забеляза, че Парсивал и още не на рицари заобикалят краля. В този миг острието на Мордредовия меч проби бронята на Гоейн и се забивлява точно под гръдния кож. Гоейн изтена от болка, но събра сили и премина в контратака, нанасейки удар след удар. Всичко свърши, когато Мордред използва една възможност да замахне силно и успя да строши с хоризонтален удар меча на Гоейн, разсичайки дълбоко гърдите му с острието на своя Гоейн замря за миг, сякаш закачен на върха на мордредовия меч. После сянката го дръпна рязко назад и сразеният смъртоносно рицар се просна в кълта. Мордред се извърна към Артур, но откри, че рицарите вече го изнасят, заедно с екскалибор, от бойното поле. Понечи да го последва, но една ръка се надигна от водата и заби черен кинжал в бедрото му. Мордред изрева от болка и кракът му се огъна. Гоейн продължаваше да мушка с кинжала, макар че с всяка секунда животът го напускаше.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 Кралят все още стискаше дръжката на меча си екскалибор. Артур лежеше по гръб, бронята на гърдите му безмачкана и пробита на няколко места. Ярките му сини очи гледаха към небесата. Неколци от рицарите бяха отправили взор на изток, към Камлан, откъдето бяха дошли. Малко след раняването на краля неговите довереници, известни като рицарите на кръглата маса, положиха Артур на носилка и го отнесоха далече от бойното поле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 Ранените бяха доубивани на място, лишенито от доспехи оръженост, посичани на късове, окованите в тежки брони рицари, поваляни на земята и стъпквани безжалостно с купита, удряни с брадви и мушкани с копия през отворите на шлемовете или процепите подмишниците. Никой на хълма не знаеше кой е победителят в битката и дали войната свършила. От бойното поле така и не пристигна вестоносец с послание за победа или поражение. Рицарите усещаха, че скупчващите се в небето над тях уловно сиви облаци ще доведат със себе си буря, но какво вещаеше тя не знаеше никой, а Мерлин го нямаше, за да небесните знаци. Мадьосникът бе изчезнал загадъчно в деня преди сражението и сега мнозина проклинаха името му. Повечето от тях си даваха сметка, че епохата на Камелут те безвъзвратно отминала и скоро в Англия отново ще властват невежи варвари. Войните се извърнаха изненадано, когато масивната дървена врата в стената на манастира се отвори със кърцане. Бяха трупали продължително на същата тази врата малко след като пристигнаха, но без резултат. И ето, че сега на прага се изправи човек, озарен от идещата зад него светлина. Беше облечен с черно расо, косите му бяха докоснати от среброто на времето, оставило своя неумолим отпечатък върху сбръчканото му лице.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 Ризницата му бе опръскана с кръв и покрита с белези от многобройните удари, кръв се стичаше и по лявата му ръка, където го бяха пронизали с нож. С дясната ръка продължаваше да стиска дръжката на меча, сякаш още се куреше, задето не бе отбил удара, повалил неговия крал. Той беше едър мъж, невисок, но плещест, с черна, залепнала на челото коса. Тъничка червена линия прорязваше бузата му на мястото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 Не биваше да бъде използван, но така стана. Ти дори не знаеш каква може. Мерлин въобще нямаше право да взема нито ключа, нито грала, рече Берин. Так му заради него бе нарушено равновесието. Исках само да помогна, въздъхна Артур. Да поправя стореното. Да възстановя. Равновесието. От към групата рицари долетяха развълнувани викове.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 Не вземаме ничия страна. Не. Берин положи длан върху челото на Артур. Малко ти остава. Няма да го дам на теб. Берин плъзна ръка надолу и палецът му притисна лявата очна ябълка на краля. Между пръстите му остана малка синкава ципа, невидима досега прозрачна контактна леща. Артур премигна и окукори очи, разкривайки кървавочервения ирис на лявото. Зеницата бе малко потъмна от Ириса и издължена вертикално, като при котките. Берин завъртя глава и посочи с брадичка царите. Мога да им покажа какво си в действителност. И тогава доброто, което си сторил, ще бъде забравено завинаги. Не като крал ще те помнят, а като чудовище. Представи си само чудовището от кръглата маса. Артур затвори очи и едва сега на лицето му можеше да се прочете болката, която го измъчваше. Ами гралът. беше закратко в ръцете на хората на мордред, който също умира. Човек от моя орден беше в техния лагер, тя открадна грала. Ще го скрие далеч от тук. Ще възстановим всичко така, както беше някога. Не ме лъжи, човече. Кълна се в моя пръстен. Берин вдигна металния пръстен на лявата си ръка, върху който бе гравирано човешко око, в честа на моя орден, сина ми, следващия Берин, следващия наблюдател, че казвам истината и само истината. Един от рицарите извика, че към острова се приближава кораб, над който се вее знамето на Мордрет. Артур заговори много тихо, сякаш на себе си, всичко, заради което дойдох в Англия, бе да възстанови реда и може би мъничко да помогна на твоите хора.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 Вземи го, промълви Артур и разтвори ръка. Берин взе екскалибор и го пъхна под разото си. Когато се готвеше да се изправи, Артур се вкопчи в дрехата му. Гледай да спазиш дадената дума, наблюдателю. Помни, че ще се върна. Берин кимна. Помня го. Писано е, че твоята война ще избухна отново, но следващия път ще обхване цялата планета.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 защото неговият час още не ударил. Знаем достатъчно, възрази Берин. Изправи се и тръгна забързано към отвора. Масивната врата се затръшна след него. Пърсивал отново се наведе над краля. Сир, врагът, иде насам. Трябва да ви преместим. Артур поклати глава, присвилучи. Не. Ще остана тук.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 Искам да ми се подчините, както сте се подчинявали. Винаги. Едва тогава Пърсивал забеляза, че мечът го няма. Екскалибур. Къде е той? Взе го монахът, тихо отвърна Артур. Ще го пази на сигурно място, докато потрябва отново. Аз ще се върна. Обещавам. А сега вървете. Идете си, докато още можете.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 Не искам да те изоставям, господарю. Няма да ме изоставиш, защото отивам на по-добро място. Направи както ти заповядах. Пърсивал се надигна бавно и неохотно и се наведе, все още притиснал ръцете си към ръцете на краля. Господарю ще тръгна веднага да го. Търся. Артур стисна ръцете му. Рицарю мой, има нещо, което не бива да забравяш по време на тази мисия. Да, господарю. Не се доверявай никому. Около Граала винаги се навъртат измамници. Бъди внимателен. Той пусна ръцете на Парсивал. Върви сега. Заповядвам ти да тръгнеш. Пърсивал се наведе и целуна краля по челото. Сетна си изправи и тръгна. Артур остана сам на върха на тор. Вече чуваше викове откъм източните склонове, Наемниците на Мордред се катереха по скалистия бряг, но очите му останаха вперени в небето, в, в очакване. От облаците се появи златиста метална сфера, спусна се бързо надолу и увисна на 3 метра на тартур. Тя остана там няколко секунди, после се стрелна на изток. Откъм тази посока се разнесуха изплашените викове на атакуващите, блеснаха светкавици, сетне всичко утихна.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 Трябва да бъде възстановен, повтори Артур. Още не е ударил часът. Той се облегна назад, доволен, че поне частото това, което му бе казал Берин, е истина. Знаеше, че не бива да им разкрива задачата, с която бе отпратил Парсивал. Това бе единственият начин да прокуди своя любимец от Тор. Ако Парсивал бе останал тук, щеше да сподели от на хората на Мордрет.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 Върху кожата проблясваше златист медален в формата на две издигнати за молитва ръце. Жената сряза веригата на медальона и го вдигна така, че да го виждат другата жена и Артур. Ние вземаме духа, дух на артът, произнесе тя. Кралят кимна. Духът на артът ще бъде съхранен. Главата му се отпусна на гърдите и устните помръднаха отново, но без да се чуе звук.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 Но всичко това оставаше незабелязано от жреците и друидите отвън, които бяха погълнати изцяло от своите монотонни песни. Четири групи заобикаляха грамадното чучело, всяка обърната към една посока на света. Групата хора с жълти раса, които гледаха на север, олицетворяваха въздуха. Сините, гледащи на запад, бяха водата. Зелените гледаха на изток, те бяха земята. А на юг,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 Разбира се, имаше легенди. За богове управлявали страна в средата на океана, място на име Атлантида. За война избухнала между тях и как в битката им скоро се намесили и хората. За свещеници дошли в Англия през морето. Някой разказваха за мадьосници, които можели да местят огромни камъни със силата на умовете си. Говореха също, че Мерлин, съветникът на краля,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 Но друидите на своя ред също повишиха гласове. Встрани от зловещата сцена, в мрака от въд осветения кръг, една загърната в наметало жена дърпаше за юздите конса завързана от зад носилка, на която бе положена друга тъмна фигура. Жената се препъна и едва не падна, но задържа юздата на коня. Наметалото и кратко беше изцапано и спокъсано, тя пристъпваше науверено, ала нямаше никакво съмнение в твърдата и кратко решимост да стигне там закъдето бе тръгнала. Трепкащата светлина на плъмтящото чучело падна върху фигурата на носилката. Това беше едър мъж, също овид в черно наметало, под което обаче тук там прозираше окървавена броня. Безжизнените му очи гледаха към звездите. Каменният комплекс, през който преминаваха, бе построен на няколко етапа. В центъра, към който се бяха насочили, стърчаха пет двойки гигантски блокове,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 По-късни строители бяха подредили втори полупръстен от петнисти долумити във вътрешността на първия. А още по-късно бе подредени трети пръстен от сив пясъчник. Жената отведе коня при най-стария полукръг от и спря между два стърчащи блока. Тя плазна качулката назад посилно по сребрелите си коси, после отвърза силката от коня. Твърде дълго чакахме, моя любов, и изглежда се ни забелязали, прошепна тя на спътника си на език, който никой на тази планета не разбираше. Изглежда още не беше осъзнала напълно, че положеният в носилката мъж не я чува и никога вече нямаше да може да я чуе. Тя забеляза изцеклените му към звездите очи и също погледна нагоре. После бавно вдигна ръка. Ето там, скъпи мой Гуалкмай. Но не раните по тялото му я плашеха, а разсечената и повредена фигура на медалиона под бронята му. Силен удар бе разсякал бронята и фигурата през средата. Приви да и кратко по тялото на жената премина мъчителен спазъм и за първи път от седмица насам, откакто беше тръгнала към Стунхенч, очите и кратко се наляха със сълзи. Огромната и непосилна мъка заплашваше да смаже. Тя чуваше песните на друидите и покота на плъмтящото чучело и разбираше, че сега не е време да се отдава на мъката си.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 Освободен от своята тежест и тежката миризма на разлагаща се плът, конят побягна и се изгуби в мрака. Вратата се затръщна след жената, очертанията й кратко изчезнаха и всичко стана така, както си беше преди малко. Авалун Мерлин гребеше бавно през равната повърхност на езерото. Когато дъното на лодката задращи по каменистия бряг, той слезе, прибра гръблата.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 когато една от вратите в стената се отмести. В помещението пристъпи друга, загърната в кафяво, на фигура. Влезлият също беше с качулка и, когато я вдигна, се видя покрито с бръчки лице и посребрели коси. Но водошлият се облещи, когато разпозна мъжа при ултара. Емирдин Старецът се усмихна уморено. Отдавна не ме бяха наричали така Берин.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 Скърбих по него насаме. Не ми се вярва. Мерлин се изправи в цял ръст и въпреки изтощения му вид Берин неволно отстъпи. Направих каквото беше необходимо за тази страна и за народа и кратко. Но не беше достатъчно, отбеляза Берин. По-добре, отколкото да се крия в една стара пещера, пълна с прашни свитъци. Така ли? Попита Берин, но не дочака отговора.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 ще се опитат да използват екскалибур като символ. Но той е много повече от символ. Той има цел, изключително важна цел. Мечате е парче от древна мозайка, при това с ключово значение. Берин слушаше търпеливо. Дойдох тук да поправя стореното, призна Мерлин. И как поточно? точно екскалибур трябва да бъде скрит по-добре, отколкото сега. Но аз не.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 И ти си невеж като другите. Тросна се, Мерлин. И какво би направил ти смеча? меча? Побърза да смени темата, Берин. Ще го взема с ножницата, в която се прибира, и ще го отнеса далеч от тук. Ще го скрия някъде, където никой няма да го намери. Не виждам, защо трябва да ти вярвам, рече Берин и се обърна към вратата. Аз сбърках. Берин спря.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 От него се нуждае всяка от двете страни, за да спечели войната, обясни Мерлин. А сега те вече знаят, че достъпът до това място е лесен. Ето защо Екскалибор трябва да бъде преместен. Не бива да попада в ръцете нито на сянката на Спасия, нито на последователите на Артът, нито на едни други, още по-страшни създания, които искат да го унищожат. Древният враг. Мерлин кимна. Мислех, че това е мит, измислен от жреците и свещениците. Както християнския сатана, който е антипод на техния бог. Във всеки мит има и частица истина. Берин прокара разтрапера на ръка през брадата си. Казваш, че законът повелява наблюдателите да не се намесват, продължи Мерлин. В такъв случай, как са попаднали тук екскалибор и гралът, Донесъл ги Йосиф Ариматийски от Иерусалим. С това не е ли нарушил закона? Берин кимна неохотно. Тогава нека поправя сторената грешка и да ги отнеса от тук. А ти можеш да продължиш да наблюдаваш. Екскалибор е в безопасност, произнесе Берин, но не толкова убедено. Аз зная, че... Мерлин го прекъсна. Те дойдоха тук. За да вземат као гърлицата на Артур, нали? Берин бавно кимна. Да. Онези, които чакат. Значи знаят за това място. И пак ще се върнат. Я се боя от това, призна Берин. Винаги могат да открият меча. Аз обаче знам едно място, откъдето няма да могат да го вземат. Не само те, но и който и да било друг.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 Валеше слаб дъжд. В центъра на мегалитния комплекс, върху каменната плоча, се появиха очертания на врата. Тя се плъзна в страни и прага прекрачи фигура, загърната в черно наметало. Посрещната от дъжд, жената под наметалото побърза да вдигне качулката. Приличеше на онази, която бе влязла преди време, само дето без 50 години по-млада. Кожата и кратко сега бе гладка и розова, косата гърва новочерна. Беше опитала и себе провалила. Гуалкмай беше безвъзвратно погубен. След всичките тези години, които прекараха заедно. Тя се наведа обратно към отвора и издърпа носилката с гърченото старческо тяло върху нея. Вратата се затвори. Жената подмина останките на изгорялото чучело, без дори да ги забележи. Когато стигна до малък хълм в покрайнините на Стунхенч, се обърна и погледна назад. Здрачаваше се и дъждът безпрял. Камените Камъните едва се различаваха през телещата се мъгла. Чувстваше се самотна, ужасно самотна, като единствения обитател на огромна равнина. Тя се отправи към самотно стърчащ дъб с дълги, разкривени клони. Беше като страж, оставен да бди над цялата околност. Жената заби лопата в подножието на дъба и започна да копае гроб. От ней кратко цялата нощ да го изкопае достатъчно дълбоко. Когато първите лъчи на слънцето озариха източния хоризонт, тя излезе от дупката. На металото й кратко бе разкаляно, косата и кратко, покрита с пръст, а понежната кожа на дланите й кратко личаха мехури. Тя взе на ръце сгърченото тяло на мъжа си и го положи в гроба. Допре ръка в бузата му за известно време, Сетна си изправи... Бръкна в джоба и извади огърлицата с пресечения медалюн. Погледа го известно време, сетне пъхна ръка под наметалото си и извади още една подобна огърлица, която обаче бе съвсем здрава. Наниза счупения чупения медалюн на веригата до здравия и закачи веригата на врата си. Сетне сведе поглед към мъжа си и му заговори на техния роден език. Десет хиляди години. Обичахте всеки ден от тези безкрайно много години.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 Корабът се приземи на няколко метра пред тях, в горния му край се отвори люк, през който излязоха мъжи-жена, както и още едно същество, което очевидно не принадлежеше към човешкия род. Човеците бяха въоръжени с дълги копия и се спуснаха към наблюдателите, а съществото остана при кораба. Идвам да взема Граала, обяви жената, когато се приближи на метър от Мерлин. Тя държеше копието така, че при нужда да може да го използва веднага.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 Опряла меч в шията на ирлянеца. Мечът ще остане при нас, извика тя. А вие можете да вземете граала и да го върнете в архиварната. Онези, които чакат, не реагираха. Донхат притисна по-силно острието на меча в шията на ирлянеца. Прави, каквото ти казва, нареди той на своя език. Дай им граала. Обърна се Донхат към Мерлин.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 С помощта на скиптера, аирлянецът отвори залата и върна граала на мястото му. По обратния път айрлянецът едва вървеше. Когато излязоха от голямата пирамида, той рухна, останал без сили. Жената го вдигна на ръце и го отнесе с какалеца. Сещият кораб се издигна и се понесе към сърцето на Африка, но малко по-късно аирлянецът издъхна. Когато пристигнаха в Горонгору,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 Но дори в мига на сетния му дъх на устните му трептеше усмивка. Най-сетне, поне веднъж в живота, бе успял. види равно 1916. сурси равно моята библиотека. Издание Ик Барт 2005. Айсбиен 954.